Дмитро Міщенко. І станеш ти шукати її сліди. Журнал Вітчизна, номери 5-6 та 7-8. Роман. Частина 1. Суджена. Професор Домалега охоче погоджується з думкою тих своїх знайомих, які дають перевагу весняним та осіннім принадам Києва. А в одному не може визначитись. Коли ж його Київ має найпривабливіший вигляд? Тоді, як звільнену від зимових вирих землю, песить лагідне весняне сонце, і під його щедрим промінням прокидаються від сну, і збираються в зелені шати дерева, чи восени, коли місто, а надто наддніпрянські сили стають золотавими, а вулиці, парки, майдани усміхаються перехожим усмішками вдоволених щедротами землі квітів. Не раз думав про це до малега замолоду, не може визначитися і тепер, і та невизначеність утверджує в іншому колись як одна, так і друга пора року були для нього святом. Нині є лише розрадою. Сумно визнавати це, та що в діє у його віці, як і встановище, і розрада хай якась все ж утіха. Поки сила ходитиме на надніпрянські сили і шукатиме побачення з тим, що давно було, та відшуміло. Когось дивують, і його часті відвідані стежок мережів, вважають щодня і вранці, і надвечір'я. А когось і потішають. Хіба не бачать, усміхаються, зустрівшись, а деякі і вітаються. Добрий вечір, професоре, ідуть далі. А хто вітається, ні сном, ні духом не знає, жартівники чи колишні студенти, та Бог з ними. У них своя дорога, у нього своя. Щиро кажучи, волів би нікого не бачити по цих стежках, мав би можливість зупинитися на кожній з них і погомоніти зі свідками давніх і таких пам'ятних зустрічей та прощань. Так, власне, і робить, коли поблизу немає цікавих. Тоді вже, як починає темніти, виходить на алею і простує до своєї оселі. Готує таку -сяку вечерю, а повечерявши, сідає в крісло і бере до рук книжку. Кому повім печаль свою. впадає в око перша ліпша фраза і примушує замислитись. А й справді кому? Оцим стінам. Так вони глухі, глухі і нечулі, хіба самому собі? Мабуть, що так, іншої ради нема. Стежки-доріжки. Як багато сходжено вами. А що виходжено? Самотність? В похилі літа багатьом випадає почувати себе відстороненим від діла і людей при ділі. Але ж не так аж надто. Чи думав, чи гадав за тих далеких довоєнних літ, що доля готує йому таку старість? Складалося ж, он як гарно, він, сільський хлопець Андрій Домалега, єдиний із випуску 1940 року закінчив Долинську середню школу невідмінно і без особливих зусиль став студентом університету, та ще й не якогось там географічного чи філологічного факультету, філософського. Не ходити, літати ладен був на радощах. Коли ж, знайомився на якийсь час із Надійкою, відчув, бав, певнийся, знайомством, та не випадково. І зовсім уже не знав, як дякувати долі. Не цікавився тим більше за перших зустрічей, чим він привабив її. Надія ж припала йому до серця і білим, та ніжним, алечком, гнучким, і доладним станом, і розкішною такою рідкісної на ті часи русою косою. А ще вдачою, якою світилося її опромінене щедротами душі Личко, трішки переляканий і водночас довірливий погляд очей. Як наважився він тоді за першої зустрічі заговорити з такою красунею, одному Богові, мабуть, відому. Але ж заговорив, а дійшло до усамітнених зустрічей і зовсім. Озвичаєвся І не приховував уже Своєї приязні до дівчини Бай кохання Ось і не була на той час Цією святково-золотавою Що тішить серце свіжістю І розмаїттям барв Древа частково встигли Скинути з себе багаті шати А проте не всі і не зовсім Тихо Схоже, що нехотя Ронився на землю де червоно де золотавий лист, А де бен чимось чаруюча усіх пора. Закликала їх із Надійкою в парки, На Надніпрянські схили. Як вони вподобали їх, ті схили, Скільки доріжок сходжено там у парі з Надійкою, Скільком у таємничим куточкам завдячують За молодечі обійми, цілунки, любощі. А Дніпро? А Задніпрянська далечінь? Це ж вони підносили їх до небес, коли зупинялися і споглядали їхні привілля у таємничну красу, коли із найвищої точки Володимирської гірки, коли із стежини, що петляла схилами. Боже праведний, Боже милостивий! Чи можна було потребувати більшого щастя, ніж те, що мали тієї осені? Адже вони знали вже, Кохають одне одного, неби як утішені тим, що зустрілись. Порозумілися, певні, народжені одне для одного. Люди правду кажуть, щасливі не помічають, як спливає час. Не помітили і вони з надійкою, коли з дерев геть зовсім опало листя і зміну золотій осені прийшла дощова, похмура, сльотава. Не поступалися певний час. З хилами, щоправда, не бродили вже, а на Володимирську гірку виходили із Альтанки, довго задивлялися на повиту туманом далечі. Саме там, в Альтанці, спали йому думки пошукати для коханої іншої втіхи. В кінотеатрі Зоря демонструється гарний фільм. Може, підемо завтра? Після занять, звичайно. О, ні! Поспішила заперечити дівчина. Наближається час, коли доведеться складати іспити. У будні маємо готуватися до зимової сесії. Де та зима? Не так і далеко, Андрійку. Вважатимемо, що самовільно дозволені собі канікули минули. Віднині зустрічатимемося тільки у вихідні, а то вечорами. Коли твоя ласка, та є така можливість, придбай квитки на суботній чи недільний вечір, хоча б і в ту ж зорю. Але ж не сперечайся, погодься. Обоє ми, он, з якими труднощами здобули путівки до університету, маємо навчатися тепер. Що скажуть батьки і сусіди, коли пробайдикуємо без діла і опинимося без місця навчання біля розбитого корита, а потім, коли так часто зустрічатимемось, можемо набриднути одне одному. Набриднути? Та ніколи! «Вірю, ми ніколи не набриднемо одне одному. Я теж волів не розлучатися з тобою ані на хвилину. Але нехай буде так, як я кажу. Для тебе «але» – законне слово, а для мене ні». Засміялася втішено і припала обличчям до його грудей. «Я ж добре діло раджу. Невже не розумієш, так треба». «Що мав сказати такий?» «Відбувся жартом». Та й став ждати наступної суботи, а в суботу – сподіваного вечора. Він не належав до тих студентів, що мали заможних батьків і могли сподіватися на їхню матеріальну підтримку. Його батьки могли доправити йому до Києва ковалок масла чи сматок сала, на додачу картоплі чи гречаної крупи, на кишенькові витрати, ось які їхні витрабеньки, а тім числі і на кіно, театр. Прибрігай, казали, стипендію. Хіба міг зізнатися їм, що має кохану дівчину, стипендію треба принаймні подвоїти. Недовго роздумував, як вийти і скрути. Так роблять деякі старші студенти, чому б не піти їхнім шляхом і йому? Підробляти у вільний занять час. Це навіть добре, що Надійка звільняє його від повинності часто бути з нею, Кудись іти, розважати. За ті шість вечорів, що матиме щотижню, на кінотеатр заробить. Так намислив, так і зробив. Знайшов однодумців і подався з ними на вокзал. Там вантажів завжди вистачає. Отож і робоча сила потрібна. Не помилився. Робота знайшлася. Першого вечора розвантажували вагон із посилками. Другого навантажували. Все йшло, як треба. Та на третій день радість хлопців спіткнулася. Нам запропонували розвантажувати вугілля. «Е, ні!» – запротестували вони. «Там потрібен спеціальний одяг, а в нас він зайвий не водиться. Там небагато роботи», – мовляли їх. «Відкрити борт, і вугілля саме потече. Лише рештки його вигорнити з вагона». А оплата така ж, як і за розвантаження посилок, така ж. Ні-ні, сватами не будемо. З тим і пішли з вокзалу. А наступного дня забіг один із вчорашніх напарників і сходу випалив. Слухай, Андрію, я знайшов гарну роботу. Де саме? В гастрономі. А що робитимемо там? Те, що й на вокзалі. Розвантажуватимемо доправлений на базу товар. У побільню пору, десь і третєї години, треба завозити туди продукти. Ковбаси, сир, масло, пляшки з водою і іншими напоями. Оплата пристойна, а робота не брудна. Чого нам ще треба? До того ж, це буде постійний підробіток. Ти тільки мене запрошуєш чи ще когось? Тільки тебе, наші нам зайві претенденти на карбованці. Скільки ж машин приходитиме щодня? Казав завідуючий, коли як: одного дня одна, другого дві, третього зовсім їх може не бути, але здебільшого щось привозять. Як кажуть догнав, не догнав, а погнатися можна. Згода. У гастрономі справді склалося по всякому коли густо, а коли й пусто. Проте 50-60 карбованців на місяць кожен із них мав, і це не так уже й мало. Коли до 50 чи шістдесяти додати 25 карбованц стипендії. Усякім разі на кіно театрах чи цукерки для коханої дівчини вистачало, Надійку неабияк тішило те. Коли усамітнювались, вільніше горнулась до нього і шепотіла: Ти балуєш мене? Справді чим? Як же? Коли не в кіно, то в театр ведеш. Дівчата заздрять, вони сидять у гуртожитку. Ну, по-перше, це невелике балування. Для такої, як ти, я ладен хіба і небо прихилити. А по-друге, мені теж заздрять, кажуть, найкращу на весь університет дівчину підхопив. І що ж ти їм на те? Кажу, а хто вам боронить? Шукаєте та знайдете, світ не зійшовся клином. Відповідь достойна. Я теж вам кажу: прийде час, і кожен з вас зустріне свого судженого. Може, той погано, що я зустріла свого так рано. Погано? А це ж чому? Ну, чому? Я так, так люблю тебе, що ні про що інше і думати не годна. Обіймались і виціловувалися. Ладні були злитися воєдино і розстанути одне в одному. Та всьому настає свій час, і настав він і для їхніх утаємничених бесід. То чого ж ти заборонила мені приходити до тебе, бодай через день? Бо люблю тебе, бо ти моя надія, ти майбутній муж. Хочу, щоб був на доброму рахунку в університеті, скрізь доведеться жити і працювати у парі з тобою. Так далеко зглядаєш наперед? А чого б не мала заглядати? Кажу ж, ти той, кого обрала на все життя. З кожним побаченням і з кожним новим побаченням примножувалася радість і утверджувалась певність. Ми таки народжені одне для одного. Та також влаштоване, мабуть, життями. Рано чи пізно відшукаються заздрісники, яким не терпиться підставити коханим ніжку і тим посіяти непевність. Відшукалися такі і на їхній з надійкою путі. На одній із святкових вечорниць його кохану надто часто стали запрошувати на танці сторонні. Дівчина спершу погоджувалася, далі відчула, мабуть, що він бачає у тих запрошених недобре і стала відмовлятися партнерам. Тоді один із них набрався на хабство, підійшов і сказав Андріїві, «Цей танець мені обіцяний». Прошу уступити дівчину. Довелося прибрати належного вигляду і заступити собою Надійку. Цього не могло бути. Було. А я кажу, ні, Надійко. Обернуся до дівчини. Ти обіцяла цьому товаришу наступний танець. А з якої речі? У мене є партнер. І той партнер ти. Довелося на хабі зійти з дороги. Але з того... Як набормосився він, неважко було переконатися, такий не залишить Надійку спокої. Тож Андрій і не завагався, коли, залишивши приміщення, де продовжували веселитися студенти. Більше Надійку на такі не ходитимемо. Чого б то? Не бачили хіба, скільки очей і які очі пасли тебе? Наші наражатися на неприємність, а то й бійку. Відвідуватиме театр, кіно, а завесніє і зовсім не сумуватимемо з тобою? Твоя воля, як скажеш, так і буде. Тільки ти даремно боїшся, що мене може хтось примусити відкинутись від тебе. Ти не знаєш міських молодиків, вони на все здатні. А на примус, на хабство, тим більше. На нічого не сказала з цього приводу. А в його тямку засіла непевність за неї і не полишила вже ж поки не визріла врешті-решт відчайдушна, як для студента першого курсу, думка. Одружитися. Засміялася, вислухавши такий несподіваний, такий наївний умисел, І припала, як завжди, та робила, коли розчулювалася. Йому обличчя до грудей. Милий мій. Чи ти при своєм глузді? Ти не повинна якось сумніватися, згодна чи не згодна вийти за мене заміж. Згодна, згодна, та тільки не зараз. Маю озиватися на твій клич йти за захсу. Чи ми такі старі з тобою, що треба поспішати з цим, аби не спізнитися? Нам ще цілих чотири роки навчатися, де житимемо, як навчатимемось, куди підуть діти. Буде час, подумаємо. Ні-ні, не вигадуй. А вони нічого чого не домовилися цього вечора. А проте Андрій не розлучався з цією думкою. Хай і потайки все ж міркував про це. Виколисував цей намір і ждав весни. Коли ж вона прийшла на Київські гори і вивела їх у зелені парки, та розчулила, як тільки може розчулити щедра на... Знади весняна пора. Злочився і сказав надійці: «Оце як хочеш, Люба, а я більше не можу. Чого не можеш?» «Ждати». За цим разом не засміялися, навпаки насторожилась. «Знову за своє?» «Так. Складемо іспити за друге півріччя і поїдемо спершу до моїх батьків, потім до твоїх. Поїдемо і скажемо». Ми любимо одне одного, не можемо одне без одного. І просимо вашого благословення на шлюб. О, Боженьку! Та нащо ж псувати собі життя. Невже не можна пождати, щоб потім бути по-справжньому щасливим? Усі чотири роки ждати? Ну, скажімо, на чотири, а три. На останньому курсі можна і побратися. Спасибі за таку перспективу. Холодно відповів на її пораду. І ще помітніше... Схолонув видом. Гнівайся. А ти, як думала, радітиму? Не треба, коханий. Не так я люблю тебе, щоб втратити через якусь примху. Хочу, щоб ми поїхали до батьків та порадилися з батьками. І поїдемо, порадимося. Складемо іспити і пустимося з тобою в мандри. Але обіцяй мені. Коли батьки скажуть, куди поспішаєте, діти, зачекайте трохи. Послухайтеся до їхньої... Ради не стій на своєму добре, а головне, не відкидайся через цю дрібничку від мене. Знай, такої, як я, більше не зустрінеш. І я такого, як ти, не зустріну. Якби ти стався, велика несправедливість була б і велика мука для нас обох. Промовляла щиро. Відчував від усього серця. І знову не міг погодитися із нею. Гаразд. Послухаємо, що скажуть батьки. З тим, по суті, святковим уже настроєм ходили ми на іспити. З ним подалися після іспитів до Володимирського ринку Товкучки. Надії ці захотілося постати перед моїми батьками гарною. Як не переконував її, вона і в тому, що має в брані гарна, не погодилася захотіти придбати модну тоді білу, під Лебединий пух в'язану беретку. Настрій Бог був найчудовіший, як же іспити склали успішно, а попереду он, як і мантри, за благословенням на шлюб. Пробралися між товчкових і, либонь, звертали на себе увагу тим своїм молодечим вдоволенням, радістю, що струменіла сердець і неспроможна була приховати себе від сторонніх очей. Її виказували усмішки, опромінені сяєвом лиця. Бо чим інакше пояснити, що їх часто запрошували не минати пропонований покупцями товар, придбати щось. Та вони відмахувалися. Нам на це, нам інше треба. І простували далі. Самі натрапили на циганку, що циганка помітила їх здалеку і поспішила заступити дорогу. Молоді та вродливі, не обминайте циганки, дозвольте їй погадати вам. Дорого не візьму, за те щастя долю передбачу. Правду скажу. Надійка зупинилась було, а він, Андрій, який як атеїст і філософ, не вірив тоді ніяким ворожкам, а ворожіння вважав забобоном, що пройшов в житті часи, і ми його можемо бачити із дрімучої давнини. Смикнув її «За руку ходімо». Одначе від циганки не так просто було очепитися. Біла поруч і норовила умовити їх, аби зупинитися. Заглядала, вмовляючи, то одному, то другому овічі. «Молодята, лебедята, зупиніться, прошу вас! Кажу ж, багато не візьму, за те щастя ваше передбачу. Від смерті згубниці застережу. Ми без своїх гадань знаємо, що будемо щасливі». Відмахнувся Андрій від наполегливої циганки. «Дорогу до щастя обрано вже. З неї ніяка сила не примусить вас звернути». Видно, пересвічала циганка. «Не вмовити їй, мовить». Отож, зупинилися, а проте не втрималися. І кинула на з «Даремно хвалися, вродливий. Сумна дорога селиться вам, а ще сумніша по ній буде». «Шукатимеш ти стежки до своєї любки, довго і не без болю в серці шукатимеш, а то тільки й у тіхи буде, правду кажу!» Надійка влянулася таки на її невеселе пророцтво. «Що до вона каже? Не звертай уваги!» рознівалася, що не позолотили руку, і мелика зна що ходім. «Переконав, мабуть!» усміхнулася правда. Сумовито й пішла, вільно тиснучись до нього поруч. Коли ж передбали на ринку те, за чим ішли сюди, і зовсім повеселіла його надійка. Схоже, геть виконала стямку пересорову циганки. У мандри вони подались таки того літа, та не ті ж це були путі дороги, що примножують радість. Не встигли отримати в деканатах довідки про те, що є студентами другого курсу університету. Набігалися по Києву та склалися по дорогу, як на Київ налетіли ворожі літаки і розбудили їх, мешканців студентських гуртожитків, оглушливими вибухами. Не одразу повірили, що вибухи ті – свідчення чужинницького вторгнення, та мусили. Коли прибули до університету – там уже знали, фашистська Німеччина кинула на нашу землю свої полчища і тим започаткувала війну. Тривога, бідкання, метушня, а ще невизначеність, визначеність, як буде, що буде, завертіли усіма, немов річковий вир, і тоді лиш винесли їх із надійкою на спокійнішу течію, як стало відомо, що студенти-чоловіки не роз'їжджаються по домівках. Їх ждуть у військоматах, а військомати мають набір формувати з них студентські батальйони, ті особливі підрозділи, які ввілються у фронтові частини і покажуть фашистам, що то є освічена і вірна ідеям комунізму молодь. Надійка тільки і відлучалася від збірного пункту на годинку дві, коли треба було побігти до міста та придбати коханому непридбане у поспіху. Тепліший, ніж той, що мав при собі одяг, дещо їжі, і той, що потребував обідню пору, і той, що мав узяти з собою. Поки все те придбала та доправила до призовного пункту, студентський батальйон уже був сформований, ждав команди. Ось і настала Надійка останні хвилини нашого перебування в купі. Не так, щоб сумно, але й невесело, зауважив він, коли відійшли від гурту. Що ж скажемо на прощання? Чи тут можна сказати те, що є на душі? Ходімо далі від сторонніх очей, хоча б у той скверик. Хто знає, як надовго розлучаємося. Одне чую серцем. Розлука буде не з тих, що обіцяють спокій. Маємо домовитися, на яких шляхах і звідки маємо виглядати одне одного. Коли вже віддалялись від призувного пункту та усамітнилися більш-менш, добула списана її рукою папірець і передала йому обранці своєму. Оце домашня адреса, показала, де через два-три тижні писатимеш туди. А це знайома тобі тутешня адреса. Гадаю, що нас дівчат за певний час затримають у Києві, пошлють копати окопи. А я на гуртожиток і на село писатиму. Десь та розшукаю. І то правда. Добув ручку, блокнот. І написав на аркуші паперу одрежу своїх батьків, а на звороті і рекомендацію. Війна буде не з легких. Усяке може трапитись. Прийміть цю дівчину. Вона моя наречена. Прочитала і розчулилася. Дорогий мій, незрівняний. А я і не додумалася до такого, дай аркушик паперу черкнуй своїм батькам. Попрошу, аби прийняли тебе, мов рідного, коли станеться так, що дороги війни виведуть тебе на моє село. Так і не побували ми в ньому, не взяли благословення в батьків твоїх. Але ще побуваємо, правда. Давай зараз це. під нашим небом, перед рідною землею. Як перед святиною заприсягнемо, що б там не трапилося. Як обернулося б на пагубі війні, залишимося вірними одне одному, наші зрештою домовленості. Хай через рік, через два, через п'ять, а таки зійдемось і поберемося. Я заприсягаюся втім. Я теж. Як тільки закінчиться війна, через найвіддаленішу долучінь проб'юсь до тебе, Знайду тебе, і тоді вже ніхто і ніщо не розлучить нас. Назвеш женою? Саме так, жоною, милою, рідною, незрівняною. Я так люблю тебе, Надійко. Життя свого не уявляю без тебе. Я теж. Війна ця, з усього видно, тривала буде й страшна. Але ми вистоїмо, правда? Правда, кохана, така любов, як наша, і в вогні не згорить, і в воді не потоне. На світ не з'явився ще такий злочинець. Не вишукався і злочин, який міг би зашкодити нам зійтися і зняти із нас наше щастя. Не зажали на те, є хтось поруч, чи має, спостерігає за ними, чи не спостерігає. Обіймались і чули себе такими рідними. Як ніколи досі. Так буває, Либонь, тільки першої шлюбної ночі, Подумалось. Як же я скажу їй, отаке гірке і неминуче, Пора? Пестив її пишно-влосу голівку, Таке миле і таке рідне личко, Не дивлявся на них і не міг нагледітися, Пив з її уст красу і не міг напитися. Хто ж це замахнувся на наше щастя? Сама доля, чи всього лише люди? Гадаю, що люди. Доля не може бути такою жорстокою. Мабуть, і так? Але біля призовного пункту щось гамерно стало. Мені пора, мабуть. Посидь ще біля мене, стримала. Ось скільки люди зібралося там. Чому б не бути гомну? Не міг не послухатися і сидів біля неї. І не дивлявся, і шкодувавши, має розлучатися з такою любою йому, такою вірною. Аж вжахнувся, коли спливло на думку, на кого ж я полошаю її, таку вродливу і таку беззахисну, через ту ж таки вроду. Це ж війна, цілковита беззаконня. «Ти не засиджуйся в Києві», – порадив. «Повертайся до батьків, переситься лихо при батьках». Чим печалихся? Про себе думай. Я при зброї буду, а ти беззахисна. Що предоставиш тим, кого очі зазрісні, а совість хока з'їла? Може, і так? А, власне, так і зроблю. Коли в Києві не затримують. Вважатимемо, що домовились про це. Так. Ну, тоді, здається, все. Мені пора, Надійко. А, Боже мій, куди ти поспішаєш? Розлука он, якою тривалою буде, посидьмо ще. Ладен був би сидіти та сидіти, надивлятися та й надивлятися на тебе, люба моя обраннице, аби там, в окопах, не забути жодної цяточки на твоїм лічку, гріти себе теплим поглядом твоїх очей. Тож і надивляйся, і мені дозвольне дивитися на тебе, аби пам'ять зберегла риси твого обличчя до літа розлуки. А голос чувся б і на далекій відстані. Згоден, розлука може бути тривала. Надивлятися треба, але погодься і ти зі мною. Мені перейти. Ні-ні, не пущу. Вона й справді обняла його і заслунила собою від збірного пункту. Схоже, що й від війни. Надійко, і ти ж все одно треба. Знаю, але не спіши, побудь зі мною. На фронт завжди встигнеш. Запізнюсь, можу мати неприємність. Ай, облиш, чи зараз до статутних норм чи вимог. Що вам робити? Наполягати? І ти супроти її волі розгнівається, у всякому разі понесе після розлуки смуток у серці. А чи за потрібно, тим паче тепер. Засміявся та й залишився у сквері при своїй такій стривоженій розлукою коханні. Наказувала та наказувала берегти себе, а він слухав ті її накази і щораз засвідчував, згоден зробити саме так, як радить. Знав, смутку не уникнути, настане стані останні хвилина прощання, і він навідає їхні серця. Не сподівався тільки, що буде саме таким. Коли прибув врешті решт на збірний пункт та став розшукувати свою команду, йому не без докору сказали. «Де тебе носило? Студентський батальйон давно вже на марші!» «О, Боже!» – майнула перестрахана думка. «Що ж тепер буде?» «То, може, скажете, куди тримає він путь? Я постараюсь нас догнати». «Що цього бракувало!» Підеш із черговою маршовою ротою. А з усіх покарань, на які можна було сподіватися, це не найгірше. А все ж, яка прикрість. Одне – бути серед друзів, іти в атаку чи боронитися поруч із друзями, яких добре знаєш і на яких можеш покластися, а зовсім інше – опинитися серед чужих, зовсім незнайомих тобі людей. Хто обстоїть тебе, коли треба буде обстояти? Хто допоможе в біді, коли вона спіткає? А біди на фронті буде та й буде. На розмову з Надійкою не було вже часу. Рота лаштувалася на плацу, мусив поспішати до старшого в ній і доповідати, що прибув у його розпорядження. Єдиний встиг повідати коханій і то на ходу, що суденський батальйон на марші вже. Його посилають на фронт із маршовою ротою, яка складається з щойно мобілізованих мешканців міста. Бачив Надійка, приголомшена тією новиною, адже це вона затримала його у сквері і розлучила із товаришами, аби бодай якось заспокоїти кохану, вдав із себе найменш опечаленого цією несподіванкою. Вертайся, кохана, попросив тоді, вже йшов у колоні. А Надійка все ще супроводжувала його не печалься тим, що сталося. А люди не кажуть, Усе, що міняється, міняється на краще. Ой, боюсь, що ні. Оце й воно, наврочено циганкою. Я вивела тебе на пагубну стежку, у всякому разі не на ту, якою мав би йти на фронт. Дарма, вертайся і жди. Я повернусь обов'язково. Навіть таке лихо, як війна, неспроможна розлучити нас. І які далекі вони були від того поняття що приховує у собі слово «війна». Доки цю пачила марш ворота до запасного полку і ждала свого призначення в полку, виплакані за шкільними партами ілюзії не покидали їх. Сцени з кінофільмів «Чапаєв», «Ми Кронштадта». Якщо завтра війна, ставали перед очима і живили певність. Те саме буде і з німецькими фашистами. А опинилися на фронті, та потрапили під масовий і добісав щільний вогонь ворожої артилерії. Спізнали, що таке бомбові удари з повітря, а слід за тим підтримувана танками атака піхоти змушені були схолонти серцем. З тих, що прийшли з нами на фронт і стояли поруч, залишилась якась третина, а пропрасовані ворожими танками окопи придатні були хіба що для захоронення Загиблих Що ж буде, коли ворог не дасть розтягнутися І знову піде в атаку Коли мета подавлено Пляшки із запальною сумішу І поготів уціліла, кажуть, мінометна батарея Батарея полкових гармат. Чи з такою Мізерією людей що залишилися у строю З таким озброєнням можна буде Стримати подібну тій, що йшла в окопи на валу Тривога ця бентежила, мабуть, не тільки тих, що продовжували утримувати окопи, бентежила і тих, що були поза окопами. Отож, не забарилося надійти поповнення, і вже з його допомогою придбали більш-менш пристойного вигляду і окопи. Чи врятували вони солдатів, а отже і весь їхній піхотний полк, коли дійшло до чергової атаки на утримувані ними позиції, йому, Андрію, до малезі не випало знати, його поранено під час шарового мінометного обстрілу і відправлено з передової, а поки оперувало у прифронтовому госпіталі та спроваджували для подальшого лікування в тил, спливло чимало часу. Усякому разі німцям вистачило його, щоб зламати не тільки ту оборонну лінію, що й тримав їхній полк, а й сусідні. І вийти танковими колонами в незахищені і малозахищені простори України Устиг написати Надійця листи Одного на університет, другого на адресу її батьків Не забув, звичайно, повідомити і рідним, де перебуває Відповідь не поталанило отримати Першим опинилося під німцями село, в якому проживали Надійчині батьки Потім Київ, а слід за Києвом і рідна долина Таке було відчуття, ніби серце обірвалося в грудях. І відчув себе не тільки самотнім, а й спустошеним, схоже, що не на рекарняному ліжку лежав, а у домовині. І якщо не бачив білий світ, то до пори, до часу. Що ж буде тепер? Що тепер буде? Як тепер буде? Ці інші, ще с... сумніші, тривожніші запитання не полишали його і вдень. І на другий день, і всі наступні. Скільки вилежував з на фронті рани. Скільки й думав про це, та його після, як виписався із госпіталя, не переставав відчувати, він на чужині, серед чужих людей. Ож відчув пізніше вже, як опинився у запаснім полку. І якогось дня Андрія покликали серед ночі вусатого підполковника. «Ви студент?» «Так. Є можливість навчатися в училищі?» «Підете?» «В якому училищі?» «Там скажуть. Гляди дадуть навіть можливість вибрати. Бійців у нас он скільки, а командирів тим більше, таких, які безпосередньо виконували бойове завдання, обмаль. Коли так треба, я згоден». От і домовилися. усвідомив тієї миті, знов зрадів такий перемійні проте зрадів – коли ж опинився в училищі та довідався, що з нього і таких як він готуватимуть командирів, які забезпечуватимуть військо переправами на річках та болотах, мінуватимуть дороги, поля, що лишатимуть попереду окопів, і зовсім утвердився в думці, радість була не випадковою. На переправах теж намет буде, і бомбових ударів доведеться зазнавати, коли випаде будувати на очах у ворога переправи, і змінами жарти малі. недарма кажуть, сапер помиляється раз у житті. І все ж, це не те, що стримувати ворожі атаки та ходити на ворога із відкритими для куль грудьми. Тут більше шансів і пожитошне діло робити, і вийти сухими з води, і вийти з війни переможцем, таки розшукає Надійку і побереться з нею. Цією сподіванкою жив, нею підтримував у собі і вогник зацікавленості наукою, що її освоював училище Єдине муляло і неабияк Ворог заволодів уже мало не всією Україною, Білорусією, рветься до Москви і Ленінграда Щоб зустрітися з Надійкою, треба не тільки зупинити його, а й погнати з рідної землі Чи то так просто буде? Як далеко не сягав думкою, яких усіх не кликав, аби заспокоїти себе, мусив залишатися із цією, що й раніше мучила його тривогою. Як буде, що буде з ним і землею його? І з цією затаєною тривогою навчався і пішов з нею би, мабуть, і на фронт. Та десь за 10-15 днів до випуску забіг до приміщення, в якому... Мешкав їхній взвод. Один із курсантів і вигукнув, тримаючи щось за спиною. «Андрію, танцюй!» «З якої речі?» «Танцюй, бо не віддам!» І показав трикутником згорнутого листа. «Не може бути!» «У мене, крім тих, що на фронті, немає в евакуації жодної живої душі!» «А ось і є, та ще й дівчина, чи може молодитися, «Танцюй, кажу, скільки можна ждати!» Мусив іти до товариша, пританцьовуючи. Коли ж узяв рук листа, очам своїм не повірив. На конверті пізнав надійчин почерк. Мати рідна! Та як же це? Та не може бути! Чув не тільки руки, усе тіло тримтить, мов, у пропасниці, і не зважав уже на цікавість чи... І до типу поспішив відкрити листа, а відкрив, і зовсім дух перехопило. Так і вона, його кохана, докликалась до нього і промовляла через дивом подолені відстані. Любий мій, щастя моє!» Читав і чув її душевний голос. «Боюся вірити сама собі, але й не вірити не можу вже». Адже я маю твою адресу і знаю, де ти. Можеш уявити собі, дорогенький мій, як довго дошукувалася я її у цій людській колоднечі, що її зродила війна, і як наполегливо стукалася своїми листами у міцні двері високих і найвищих інстанцій, доки достукалась таки. Та що тепер ті тривоги і численні розчарування, коли вони вим'ячалися успіхом, та ще й яким ти в училищі, я маю твою адресу. Дивуюся, мабуть, як сталося, що я не в батьків і не в Києві, одне слово, не під окупацією. Так склалося, дорогенький мій. Усе, мабуть, тому, що я дуже-дуже люблю тебе. Коли залишила самотньою Києві, відчула себе такою дониткою окраденою, хоч на люди не виходь, та й обставини склалися не на кращим. Рівно через два тижні після того, як провела тебе на фронт, батьки мої опинилися під ворожою окупацією. Що мало робити? Лишатися в Києві? У кого? Та й на які кошти житиму, коли залишусь. Отож, не завагалася, коли допомагала і іншим однокурсницям вантажити поранених у вагони санітарного поїзда. Розшукала головного лікаря і попросилася взяти мене у санітарку. Задумала собі. Не піду ж до батьків, та й не добруся до них, коли кругом вороги, коли ти на фронті. Санітарний поїзд постійно курсуватиме в тулу у прифронтову зону, а гляди зустрінетись з тебе. Тепер ти роблю, що доправляю поранених з фронту. Це не те, звичайно, що чекає кожного із чоловіків, коли потрапляє на передову, але і нам, котрі приводять поранених, дістається. Ворог не рахується законами міжнародного Червоного Хреста, нерідко настигає нас у дорозі і бомбить. Та вна ж теж душа Лопуцька, Похитряємося проскочити у фронтову зону, як і вийти з неї поночі, а там вже що Бог дасть. Та ти не печалься мною, кажу ж. Це далеко не те, що на передовій. О, як хотіла б я зустрітися з тобою, кохання моє, коли б ти сталося, коли б, кажу, сталося таке, мабуть, уже і не розлучилася б з тобою, пішла б туди, куди підеш ти. Та ба! Звести нас докупи може хіба що випадок. Тішусь уже тим, що маю твою адресу. Може, буде раз на місяць мати від тебе вісточку, знати, що ти є. А то вже багато. Твоя хай і віддалена присутність по цей бік фронту то присутність усієї моєї рідні, нашої матері України. Тож обіцяй мені радість моя, що писатимеш за кожної вільної нагоди, а я, з мене можеш не брати слова, я хай і в листах завжди буду з тобою. І поки що жду твої вісточки, як великоднього свята, бо хочу бути певною, ми знову разом, нас навіть війна, без розлучити у і таке повідомила. А знаєш, Андрійко, може то й добре, що я затримала тебе в сквері, і ти не потрапив через ту мою легковажність до студентського батальйону. Чи у Києві, коли я допомагала санітарам заносити поранених до вагонів санітарного поїзда, зустріла Василя Зозулю, того, що жив із тобою в одній кімнаті. Він був тяжко поранений. Але встиг повідомити мені, що наш студентський батальйон розгромлено німцями на підступах до Києва, уціліли лише ті, кого встигли вихопити з поля бою пораненими. Мабуть, велике сум'яття полишив у моєму серці надійчин лист. Товариші спершу сітили лицями, доглядаючись до Андрієвої реакції на те, що вичитував у ньому, потім схолонули враз. «Ну, що там пишуть?» «Як вам сказати?» «Велику радість приніс мені цей лист, відшукалася моя кохана дівчина. Та ще більшого завнав він смутком. Загинули товариші мої. Ті судбатівці, з якими я мав іти на фронт, і користь якими знайшов би, мабуть, свою смерть, коли б не ця моя адресантка. Заспав у неї? «Ні, товариство!» Зовсім не так було, але те, що я живий і стою це серед вас, завдячую саме їй. Частина друга. Підводний риф несподіванка. Коли потрапив по закінченні училища на фронт, війні хвилини не завжди вишукувались. Надто для листів. А се ж писав Надійці, і від неї чекав вісточок трикутників нетерпляча. І не тільки тому, що обох їх зобов'язувала обіцянка, кожна навіть нетривала мовчанка могла посіяти тривогу, а чи не сталося найгіршого? Адже воно таке можливе у неї під ударами ворожих бомб, у мене на обстрілюваних переправах, від тих же бомб снарядів, мін і від куль, жарти хіба майже три роки не полишав передової, тільки. Тоді і мустив переправи, як наставало затиші на фронті, чи катастрофічно річили армійські лави. Та добре вже, усе, насправді, добре кінчається. Хай не скоро, через тривалих чотири роки, після двох отриманих на фронті і вилежених у госпіталях пораненнях, таки зустрілися з Надійкою. Вона перша звільнилася із армійської служби і засипала мене листами. «Прощайся з армією, на тебе вже жде університету, жду я, твоя кохана». А йому до Малазі не так просто було звільнитися. За чотири роки війни дослужився до капітана, коли б не два поранення, та й не надісила надійкою довідка, яка засвідчувала, що Андрій до Малага є студент другого курсу Київського університету, чи відпустили б, і в госпіталь довелося лягати» і медичну комісію проходити. Коли домігся свого та впевнився, дорога, в яку вирушає, сталиться не просто на Київ, веде на волю, дав коханій телеграму. Не батькам, їй. Хай перша зустріне і перша зрадіє зустрічі. Батьки також ждали його усі ці тривожні літа. Та вони, батьки, їм з волі Всевишнього належить ждати дітей із далеких доріг і довше, і терплячіше. Не вийдуть же вони із долини до Києва, чекатимуть синової появи перед ними в селі. Надійка знала стелеграми, яким поїздом і в якому вагоні він їде до Києва. Бігла по перону, тримала поперед себе великого букета з троянди, і сама була схожа на щойно зірвану троянду, весела, ніжна, рожева щока. Та не спіши, застріг її, Хоч сам уже поспішав до неї. Тепер уже нікуди не втечу. Упала мені на груди, Сміяла чи плакала, Годі було добрати. Коли ж відхилилася нарешті, Та заговорила і зовсім сподмеличила мене. Збрехала, збрехала, збрехала, повторювала одне і те ж саме слово, А я дивився на неї, Стеропіло і не знав, що думати. Була безмежно рада, а городила несенітниці. «Стривай! Про яку брехню йде річ?» «Циганка збрехала!» Я всю війну потерпала через ту ворожбу, думала, «Оце і є те лихо, яке заплутає наші стежки, або обірве котрусь із них, або розведе нас у різні кінці світу. А воно неправда!» Ми таки вийшли із війни живими і здоровими. Таки зійшлися. Обійняв її і став виціловити вуста, личко, очі. Такий радий був, що перестрах її виявився оманливим, що такий потішений її наївною вірою у циганське ворожіння сам до подця не знав. З неї шла чим сушити собі голову. Чи я не казав тобі ще на товкучці? Усі... Ворожбити брехуни. І зараз теплі на серці, коли згадують ту зустріч на вокзалі. А яка була теплі їхніх сердець тоді? Мабуть, і найщасливіші не почували себе такими певними свого щастя, як вони, он, яке страхіття пережили і знову вкупі, на обраній до заповітної мети стезі. Якої радості ще треба, хто посміє стати їм, фронтовикам, на путі? Одень на людях не ховалися зі своїм щастям, і все ж діждалися ночі та усумітнилися і поготів. Не згадували пережити на фронті цур'юму, жили нинішнім, бували на мебутнє геть усю збережену для такої зустрічі щедрість сердець. Поповідали та обмінювалися ласками, чуючи, як випростовуються та набирають сили, приборкані лихоліттям крила. Знав, сьогодні чи завтра. До перервної війної розмови мають повернутися, отож і відкладав її на потім. «Що ж ти скажеш мені, моя довгождана Надійко?» Догадалася, мабуть, на що натякає, якої відповіді жде від неї її обранець. Винагородила усмішкою, пригаладила його непокірного чуба і вже потім на запитання відповіла запитанням. «Хочу сказати, чи виділений...» Для терпіння час вичерпав себе? А то ні. Чимало терпіли. Чотири роки. Коли б вони не були позаду, повірити не хотіли б. Що витримаємо таке? Твоя правда. Зітхнула і ще тісніше пригонувалася до нього. До знань залишилися лічені дні. Але нам висажуть їх. Подамо завтра заяву на спільну кімнату в гортожитку, і завтра ж поїдемо до моїх батьків, а потім до твоїх. Покажемо їм, скажемо, з якою новиною приїхали до них. Та й по всьому. А весілля? Доведеться відбутися вечоринками, що вдієш. Чи до весілля за такої скрути? Як скажеш, любий. Віднині я в усьому покладаюсь на тебе. Вірю і тішусь у вірі своїй. І знову дорога. Тепер уже там, давно сподівана. Чи могли зважати на прикрощі, з якими не розминулися через повоєнний брак транспорту, їхали на попутних, чули крила за спиною. Ішли пішки також? Батьки не здивувалися Андрієві появі із незнайомою дівчиною, мабуть, здогадалися, це та, що про неї писав син, аби прихистили, коли опиниться в селі, раділи та виціловували на радощах сина. Раділи, як своїй і його супутниці. Коли умувалися з дороги, мати не втрималась, схилилася над Надійкою і стала нашіптувати їй. Андрій писав на у листі, аби прийняли його наречену, коли станеться так, що опиниться в наших краях. «Це тебе він мав на увазі, дитину?» «Мене, матусю!» «Слава тобі, Господи, що я дожила до цих днів! Він не хвалиться тобі, яка ти гарна!» Тепер бачу. Про таку треба було турбуватися. Коли б ви не знала доню, яка я втішена, що ти вон стільки літ берли себе одне для одного, і тепер зійдетесь нарешті. Ми теж з Андрієм раді. Такі раді, що й сказати годі. Ви ж хоч кілька днів побудете у нас по весіллі. Ой, де там? І жалем жалим заперечила Надійка. Через тиждень починаються заняття в університеті, і нам треба буде і в моє село з'їздити, і про житло в університетському гуртожитку подбати, про весілля годі думати. Шкода, так хотілося б бачити вас у весільнім бренні, тож не якась там подія, то злука на все життя. Що вдієш, мусимо обмежитися тим, що маємо. То я правда, доню, розлука була б о, яка тривала, Беріть тепер вистраждану вами любов. Те, за чим приїхали, повідав батькам за обіднім столом. І ви, тату, і ви, мамо, догадалися вже, мабуть, чого ми з надійкою приїхали до вас. Може, й догадалися, та однії догадки мало. Хочемо і від тебе почути. Де спіймав ти цю куницю, красуню, дівицю, і чому заманив її до нашої хати? Казав уже, і знову скажу. Оце є та надійка, про яку я писав вам, коли йшов на фронт. Тоді ми не встигли побратися, та й не поспішали, признаюсь. Тепер, коли війна викрала у нас понад чотири роки, відкладати одруження не маємо наміру. Отож, прибули не просто... Погостювати хочемо, аби дали благословення на шлюб. Мати пломеніла вся. Така рада була за сина, за його браницю, Батько був стриманіший. Знав, що його слово вирішальне в такому ділі, отож не поспішав оголошувати його. «Поки ви шепорились у малій хаті, ми з матір'ю встигли перекинутися кількома словами з приводу вашої появи і твоєї особисто сину». У парі з давно обіцяною нам невісткою і маємо сказати б спільну думку. Що ж скажемо вам? А те, діти, що коли вже така лиха, як ося тривала і жорстока війна, не погасила у ваших серцях любові, то сподіватимемось, що ніхто і ніщо вже не погасить її, у світі не відшукається згубнішої для цієї події сили, такої, що могла б стати на заваді. Вашому щастю. Ми з матір'ю по собі знаємо. Велика любов усе витримає. Ну, а твоєму вибору Андрію раді. Надійка твоя, он яка гарна і душевна дівчина. Таку не можна не любити. Та й вона, бачимо, любить тебе. Отож, благословляємо вас на шлюб і кажемо, хай щастить вам на вашій путі. Перший пінніш шарку – і всіх інших спонукав до того. «Треба ж образом Божої матері поблагословити, а не чаркою», – несміливо подала голос мати. Тепер інша мода, стара. Доки пригощалися маминими яствами, лише врядиводи перекидалися словом. А вишукалася можливість говорити, матуся не забарилася подати голос. Перед усім стала розпитувати майбутню новистку Звідки в народом, хто її батьки, якої віри, чи живі здорові? Батько помер у перші дні війни, а мама жива здорова. Ну а віри українцями, а якої ще віри можуть бути українці? Православною. Ти одна в матір, чи ще є діти? З часом про все довідаєшся, Наталко, втрутився в їхню бесіду батько. Ти потікався передусім у сина, чи має він у Києві оселю? У яку поведе молоду дружину. Ну й батько, не без прикрості подумалися Андрієві. Чи треба питати таке? Ніби я не знаючи у Києві у мене немає оселі. В університеті сімейним дають окрему кімнату гуртожитком, якось перебудемо, доки навчатимемось. Це добре, це дуже добре. Ну, а про все інше ми з матір'ю подбаємо. Не став уточнювати, що має на отці. Та вони з Надійкою і безуточнені розуміли. Мова йде про живність, якої батьки обіцяють постачати їх принаймні частково, доки навчатимуться. Мало не до самого вечора провели той день у розмові з батьками. Зате вечір, а потім ніч, як і наступний день, були їхні. Ходив із Надійкою на село. Дивіться, мовляв, із якою дівчиною дружуюсь. Побували біля ставка на шляху, що веде до сусіднього села, власне, навіть люди, яке дозволяло їм і обійматися, і цілуватися з усхочу. Ділити, як казали вони, цілком дозріле їхнє кохання. Коли від'їздили із села, матуся не стрималась, пустила сльозу. «Ну чого ви?» – дрюкнув благально. «Та як же? О, он скільки літ не бачила тебе, яких тривог і яких мук зазнала, дожидаючись із війни, а ти...» Показався на день і знов зникаєш. Чи хоч діждуся скоро, діждетесь, матусю? викликалася, відповісти Надійка. На перші ж канікули приїдемо. Це вже я вам обіцяю. У дорозі до Києва міркували вголос. Як же їм діти далі? Розписалися і потім уже вибрали час і навідалися до Надійчиної матері, чи спершу відвідали матір, а потім... «Розписувались?» «Ні-ні, Андрійко», – наполягала його майбутня дружина. «Треба поїхати до матері, взяти її благословення, а потім уже розпишемося». «А знаєш, – застріх він, – нам можуть не дати окремої кімнати в гуртожитку. Чого б то? Усі знають, що ми не одружені ще, а лише маємо намір одружуватись». «Хто це усі?» «Ну, зокрема, ті з правкому, що мають вирішувати наші з тобою квартирне питання». А ти не міг сказати, що одружені вже? Сказати міг, та чим підтвердив би своє сказання, коли документів ніяких? Що ж тоді буде? Я казав один єврей, із усякого безвихідного становища є два виходи. Або маю підробляти на підсобних роботах гроші і наймати для обох на у когось із міщан. Або житимемо у гуртожитку нарізно, і лише в ряди годи ухитрятимемось лишатися усамітненими для любощів. О, Боже! Тож на життя буде мука. Мама моя теж навряд чи зможе допомагати грішми. Був би живий батько, не було проблеми. Коли не дадуть кімнати у гуртожитку, орієнтуватимемось на перший варіант. До війни підробляв на розвантаження машин із живністю – Гадаю, зможе підробляти і тепер. А що? Хопилася не за цю думку Надійка. Я теж подбаю про підробіток. Адже я вже студентка-другокурсниця, якась робота і для мене вже знайдеться в юридичних установах. Тим утішили себе і до самого Києва їхали безтурботно веселими, ніби і не було попереду ніяких проблем. Ніч прибуло в гуртожитку для тимчасових поселенців. На щастя абітурієнтів на той час споріщило. Поцікавилися наступного дня, чи збираються надати їм кімнату, і пересвідчились, що вони є в перспективному списку. Вийшли в досліда за місто, сподіваючись на попуту машину, котра хай і за винагороду могла б доправити недавніх фронтовиків до надійчиного села. Голосувати довелося довго, так довго, що Андрій хотів уже сказати свої наречені «На сьогодні досить, повертатимось до Києва». Та Надійка стояла на своєму. І таки недарма. Уже у підобідню пору попутка трапилася, правда, не до Пустоварівки, до сусіднього із Пустоварівкою села. До Пустоварівки довелося йти пішки, і немало усі 10 кілометрів. Та що ті кілометри для таких, як вони, та ще й ранньої осені, вважає літньої пори, за якихось півтори години були вже у пустоварівці, а невдовзі і на подвір'ї Надійчиної матері. Їх видно, помітили ті, що були в хаті, не встигли підійти до дверей, що вели на веранду, як вони прочинилися перед ними постала дівчина років 15 як навідався згодом молодша сестра Надійки. «Ой, сестричко!» Ступила крок другий вперед І припала Надійці до грудей «Ну, що бо ти?» Здивувалася Надійка Завваживши, що сестра плаче «Чого це раптом?» «Бідав нас Надійко!» схлипувала дівчина «Маму заарештували!» «Коли? За що?» Сестра поглянула на незнайомого її чоловіка і знову зайшлася ревним плачем. «Чи я знаю?» «Сходи завтра у районне відділення міліції, може тобі щось скажуть». Неважко було згадатися, з їхньою матір'ю сталося, щось лихе, у усякому разі, не таке, про що вони повинні знати. Та ще знати сторонні. він, Андрій, вирішив залишити сестер, нехай порозуміються без нього. «У нас за городами, бачу річка». Притікає, можна пройтися до берега, подивитися? Ну що ти? Чи то усе ще не догадувалася Надійка, чого він відлучається? Чи не мала наміру приховувати від нього біди, що спіткала її родину? Матимемо час, удвох сходимо. Його ж не може і бути. Чула матері немає, час пізній. У тебе вистачить клопотом. Мені ж нікого стовбичити без діла. «Піду, Надійко, не переч». Для певності торкнувся і ліктя, і тив дав знати. «Не треба, погоджуся». Не стала наполягати. Сумно поглянули йому в вічі і заходилися заспокоювати сестру. «Певен, Надійчина сестра знає, за що зарештували матір, та при ньому не хоче казати. Але чому? Арешт такий аж надто серйозний». Певно, що так. А коли так, яка ж провина причинила його? Крадіжка колосного майна? Не схоже щось. Це такі загальнопоширені злочини, що їх давно перестали вважати ганебними, а отже такими, що їх треба приховувати від сторонніх. Біда, видно, не з тих, що стукається у сільського селю, чи на день чи два. А що ж тоді буде, зокрема, у них із Надійкою, чи до заміжжя її, коли дома така біда. Що за напасть така? Чотири роки тому війна стала на припутті їхньому щастю. Тепер арешт. І не хотів би бути забобонним, та мусить. Схоже, що є ті злі люди, що злі сили, які не хочуть бачити їх щасливими. Чому? За що переслідують? Може, і такі вони... Паровані і так люблять одне одного. Не поспішав повертатися під покрівлю коханої, стояв на березі, дослухався до тихого плескуту хвиліки, підмивали коріння верб і не міг позбутися думки про надійчину біду. Може вже, як прийшла певність, що сестри встигли поговорити про причину арешту, а стояти в самотині таки набридло... Обернувся і пішов під гору до оселі надійчених батьків. Застав обох сестер пригнічену сумними надійку, крім усього і розгубленою, ба навіть пересоромленою. Біди, як відомо, не ждуть, вона сама ломиться у людській оселі. «Але невже така ж надто вже лиха?» Заблимила повіками, схоже, що бореться з собою, аби не розплакатись. «Лихішою не може бути, Андрійко!» Матір звинувачують у політичному злочині супроти держави. Настав час і Андрій вініміти. І не так, може, здива, як і страху. Тобто? Видавив із себе врешті-решт. Виявляється, у Назагрищі на переховувався мамин-племінник. Його знайшли там і звинувачують тепер маму як співучасницю, таку, що прикривала злочин племінника. А він племінник, тобто... Так дуже завинив, Поліцаєм був за окупації. Ова! Мало не злетіло з уст. На щастя схаменувся вчасно і прикусив язика. Що ж ми маємо вдіяти? Мовив по кількох хвилинах роздумів вагань. Оце, мабуть, порадити матері, аби казала слідчим. Вона ні сном, ні духом не знала, що племінник переховується у неї на горищі. Мабуть, що так, оскільки чи дозволять побачитися з нею до завершення слідства. І хто піде на побачення, хто порадить? Побачення справді можуть не дозволити, а порадити треба, і крім мене ніхто цього не зробить. Відмовшився певний час, радити те, що спало на думку, при сестрі не хотілося, а сестра не здогадувалася піти і залишити їх самих. «Гадаєш, тобі треба покажуватися в міліції?» Зважився і сказав те, що надумав. Скинула на нього засмучений погляд і довго не відводила його. «А хто це зробить?» «Не знаю. Хто, але тобі не треба з'являтися на очі правосуддю? Але ж ти ціле літо була при матері. Тебе також можуть звинуватити у тому, що і матір. Коли надумають звинуватити, і в Києві знайдуть. Хоч як обернулася б матері... Я не полишу. Боротимусь за неї, скільки буде сили і можливостей. Намір похвальний, але ж ще і здоровий глуст є. Навіщо нагадувати про себе хоча б тій міліції? Мало що западе комусь у голову, коли побачить тебе. Міркували по-всякому і при сестрі, і тоді, як залишалися вдвох. І журилась Надійка і плакала, припадаючи йому до грудей, а наміру свого не міняла. Так і розійшлися на спочинок ні з чим. Встала, мабуть, досвіта, Бо коли прокинувся і вийшов умитися сніданок, Уже був готовий і передача для матері також. Доброго ранку, кохана. Доброго ранку. Ти, мабуть, і не спала? Як кажуть у таких випадках, спала і корей бачила. Теплою водою вмивалися, чи холодною. Давай холодною. Вона додає бадьорості. Дивився на неї збоку і сумом відзначав, як же помітно старить людей біда. Учора була його надійка, як маків цвіт, весела, щаслива, опромінена всерединим м'яким і ніжним сяєвом. Сьогодні хай і молода, але ж геть зів'яла і геть прибита сумом молодиця. Снідали здебільше мовчки, а поснідали. Надійка влучила нагоду і сказала йому «Я можу надовго затриматися тут, Андрійко. Тобі немає потреби ждати на мене, повертайся до Києва. Хоча би сьогодні, і чекай на мене там. Єдине про що зробити. Зайди на факультет і скажи у деканаті, що лише старші курсу, що домашні обставини затримують мене в селі. Але я буду на заняттях обов'язково. Я залагоджу домашні справи, одразу ж і прибуду. Які вони. Не треба розповсюджуватись. Звичайно, але, може, мені треба побути ще тут, бодай, день-два, а гляди, потрібна буде якась допомога. Ні-ні, допомоги ти не зможеш мені. Навпаки, тільки ускладнюватимеш клопоти. Може, доведеться і поїхати кудись. На кого я залишу тебе? Та й про гуртожиток треба подбати. Лишало б опиратися, сказати... Не може він полишити її в такій біді саму, та не відчув у собі потреби опору, розвів руками і тим сказав, коли так хоче, хай буде по її. Того ж дня добралися до райцентру, і вже у райцентрі мали спрямувати стопи свої у різні кінці. Надійка у той бік, де міліція, а він позаміс через Розь, де сподівався сісти на попутну машину і добратися до Києва. Коли пізнала, як незручно почуваю себе, Сказав, коли настав час прощатися. Знаю, допомогти тобі нічим не можу, але і саму лишати, ой, як не хочеться. Вірю, коханий, ти ладен був би небо прихилити, аби захистити мене від біди. Та що вдієш, коли присутність твоя ані трішечки не зарадить тій біді? Буде ліпше, коли там у Києві потребуєшся про мене, і ти, може, захистиш мене. Оглянулася раз, коли відходила від мосту, оглянулась і вдруге, коли він дивився услід її, і не був певен, кого йому більше шкод надійки і її матері чи себе. Може, ця предибенція із її матір'ю може не просто віддалити їхнє знадійко одруження, геть перекапустити намір сподівання. Знову, як і в сорок першому, стати на путі таким милим і таким жаденим подружнім захємином. Надійка бадьорилася певна. Вона фронтовичка, а до неї не так просто вчепитися, як оливчує пляси таки. Була б усеньке літо вдома, а її двоюрідний брат приховувався на горищі чи з кінця сорок третього року з часу визволення села від фашистів. В університеті зробив усе, про що просила і навіть більше. Довідавшись, що окремої кімнати їм таки не виділили, подбав, аби в Надіке було місце у гуртожитку, аби не обійшли її, користуючись відсутністю. Одначе каменя не зрушив. Як тиснув він на серце, так і продовжував тиснути. Що тепер буде? Як буде? Це ж не жарти. Мати його нареченої важай дружини переховувала у себе поліцая, того, котрий служив фашистам. Воно, коли по-людськи виправдання є, той поліцяй близький родич не дівчиній матері. Та хтось судейський зважатиме на те, а не зважить тюрма, іначе малий строк. А тюрма не лише покарання ув'язненням, це і політична недовіра і не лише надійченій матері, а й надійці. Хоча й кажуть, син за батька не відповідає, та то тільки кажуть, насправді доведеться відповідати. Можуть і з університету відрахувати. У нас і цим не жартують. Надто велика злоба у всіх на фашистів, щоб могли простити їхнім посібникам. А мені? Вигулькнула і принишкла, видимо, Злякавшись перспективи думка, а мені буде недовіра, коли одружусь із політично скомпроментованою дівчиною. Не буде. Це напевно. У цьому можна не сумніватися. І як тоді жити на білому світі? Нащо навчатися, коли робити за спеціальністю не дадуть. Я піду на завод чи на будівництво, маючи вищу освіту, здивуються і скажуть. Тут щось не так і не те. Від такого треба триматися подалі. На лекціях ще якось гнав від себе такі думки. Не завжди щастило позбутися їх. Усе ж щастило. А надходила ніч, місця не міг нагріти собі. Що робити? Надійка не на сьогодні, то завтра приїде. Що скаже їй, коли постане перед ним і сльозами на очах? Постане і мовить, посилючи ридання. Сталося найгірше? Тут, мабуть, аж надто уже сумний і відсторонений від однокурсників, замкнений у собі, бо на ту його замкненість не забарилися звернути увагу і поцікавитись, чому він ходить, мов, у воду опущений. Відбувся таким-сяким поясненням, та й став ждати надійку. Вище себе ніхто ще не сягав, що буде, та й буде. Тоді вже, як повернеться його, засмучена гором наречена і... Сушитимуть голову над цією проблемою. А повернення сталося не скоро. Та й повернулася Надійка зі своєї пустоварівки не тієї, яку знав донедавна. Незвичайний собі смуток, глибока печаль лежала на її чолі. Колись моложаво свіже, з тих, що кажуть, кров із молоком, личко, змарніло і навіть запало. Завжди налиті живодальним соком уста, пришерхли і виказували небайкий біль душі. Таки не минула лиха година вашого селю. Скривилася гірко і приплющила очі та муючий біль. Ніщо не допомогло Андрійку. Ну, а переказати матері встигла, аби заперечувала свою причетність до переховування поліцая? Мати і сама догадалася стверджувати це. Та й зарештований, запевняв суд, що він лише на одну ніч забрався до нас на горище. Весь інший час ховався в лісі, показав навіть криївку, землянку, постіль, яка стверджувала, таки недавно жив там, ніщо не допомогло. І який же винесли вирок твоїй матері, націлилася сказати і задихнулася. Мовчала ми другу, раптом здолала спазми і видухнула надривно сильним, таким, що геть стрясав усю її плачем. Не кинулася, як там, у її хаті, йому на груди, припала обличчям до спинки стільця, на якому сиділа і плакала, негода була не за тими плачими риданнями промовити бодай одне слово. Сів поруч, заспокоював, як міг, мабуть. Не були втішними. Його ласки, вмовляння, Плакала доти, Доки і не виплакала жалі свої. Сестра сама залишилася на садибі. Сама. Нелегко їй буде. Молода надто. Усім нам буде. Нелегко. А мамі особливо. Подумати страшно. На десять років засудили. Для втіхи не знаходив слів. У деканаті була вже претензій не мають з приводу тривалої відсутності на лекціях, зараз не мають. Не знаю, як буде, коли довідаються, що засудили маму. Не печалься цим. Визнав за потрібне заспокоїти опечалену дівчину і пригорнув її до себе якщо районна влада не доповість про пригоду і своєю матір'ю в університеті можуть і не знати про неї. А потім ти, фронтовичка, у кого зіймається на тебе рука?» Скористалися тим, що Надійчині подруги були в університеті і не поспішали залишати затишну кімнату у гуртожитку. А власне, Надійка не поспішала спроваджувати його. Він, Андрій, чи не вперше після знайомства із нею, почував себе не в своїй тарілці. Колись цілий вечір міг просидіти у парі з Надійкою і не помічати незручності, чи сказати б душевної скутості, нині ж відчував її, і що виразніше відчував, то помітніше бентежився, йому немає про що говорити з дівчиною. І в один, і в другий бік поривався думкою дарма. Схоже, що пам'ять заклинуло. Усе завалився недоречним, і в усякому разі таким, що могло б явити його незліпшого боку. На жаль, Знайшовся такий в університеті, теж діється щось неймовірне. Принаймні не те, про що можна сказати, аби утішити людину. А саме, групу студентів, і серед них сина професора Підіпригори, звинуватили у націоналізмі і заарештували. Цього тільки бракувало. Отак, цього тільки бракувало нам. Уявляєш, який переполох шиниться серед професури в ректораті? З переліку усяке можуть утнути. То що ж мені робити? Запитала крізь сльози. А нічого. Ходи на заняття, якщо можеш. Вивай активність у громадській роботі. Будь відмінницею, як була досі. Гляди, закрить очі на те, що сталося своєю матір'ю, а то і замовлять до треба слово про тебе. Сиділа сумніша самого суму і витирала час від часу сльози. Не плач, щільніше пригрну до себе. Навіщо завчасно гнітити себе смутком, наганяти страхи? Можеш, нічого і не буде. Знаєш, що хочу порадити тобі? Що? Давай полишимо ці стіни і підемо у студентській аудиторії. Ти у свою, а я у свою. Скільки б не сиділи отак, нічого не висадимо. У гурті, як мовиться, і батька легше бити. Студенти помітять печаль мою, почнуть допитуватися. Вигадай, переконливо б причиною поясни, хіба б хвороби матері поясни свій сун. Поспівчувають, та й відчепляться. Нічого не сказала на те. По дорозі до університету у присутності численних пасажирів – Ще ними переповнений був трамвай, розмовляли про стороннє, не пов'язане із надійшиною бідою. Дивно, тут він не почував себе скутим, говорив і говорив. Коли ж настав час розлучатися, спіймав себе на думці. Що радіє розлуці? Чого раптом? Дивувався своєму настрою. Задоволений тим, що умовив надійку піти з вортожитку буде на час... Ударити лихом об землю? Чи інше тішить? Он як довго сиділи у самітненні. Про все говорили, А розмову про одруження обійшли. Так і це останнє, Збадьорило так і гонить, Тепер вулицями, як підхоплене вітром, Перекоти поле, Коли чесно радіти справді Що він сказав бенедійці, Коли позяла, як раніше бувала з руки, заглянула в вічі глибоко-глибоко, як вона це вміла, і вирокла страждання своє в цілком логічній для такої ситуації спосіб. Коханий мій, мені, як ніколи досі, потрібна твоя підтримка, якщо хочеш твій захист. поберімось, і всі мої біди відійдуть за ліси болота, розстануть, немов, вранічній туман під теплим промінням сонця. Еге!» Що сказав би? Бачилися тепер рідком. Ще рідше ходили з Надійкою у кіно. І зовсім уже навіть відвідували театр. Вести дівчину на комедію не випадало якось, а драми і своєї вистачало. Обмежувався тим, що підходив під кінець занять в аудиторії, в якій Надійка слухала останню суботнього дня лекцію, а вечеряв купі з нею у їдальні, Прогулювався потім у ботанічному саду чи у Шевченковій сквері. Проводив по тій прогулянці дівчину до кімнати в вортожитку. Над тим і вичерпував побачення з коханою. Неділя, хай не завжди, та була їхня. У будні цілком і повністю відводилися для занять. Час мало позначався на надійчинні настрої. Не було вже тієї веселої, по-молодечому життєрадісної дівчини, яку він знав не так уже давно. Проте, хай іноді, хай аж так надто, все ж з'являлися в її очах іскри, коли непевності, то сподіванки. Так хотілося запитати у тих випадках. Є втішній вісті? Та мусив стримувати себе. Звідкляємо зятися втішним вістям. «Тюрма, нерідна тітка». Від неї годі ждати їм чогось утішного. Зате він не приховував свої втіхи, коли бачив Надійку повеселілою. І на слово не скупився, і прихильністю винагороджував. І траплялося так, що в кімнаті, крім Надійки, були й інші студентки. Вдавався до жартів, веселив усіх. А з усіма і Надійку. Наближалися жовтневі свята. Біганини, клопотів, пов'язаних із приготуванням святкових колон, вистачало усім. Не стояла осторонь від них і тих приготуванні Надійка. Минуло два місяці, як засудили її матір. Вони вже певні були, йдеться до ліпшого. Ніхто не згадує про ту прикрість із Надійчиною матір'ю. Отож усе гаразд, донькам таки не відповідає на провину Матері. Та одразу після свят Надіку покликали у ректорат і поцікавилися, що сталося у її родині. Мусила розповідати усе, аж до подробиць. Не забула, звичайно, запевнити тих, що питали племінник Материн. Ось сьогодні ніч переспав у них на горищі, і він, безвідомо Матрі, до того переховувався в лісі. У нас немає підстав не вірити вам, фронтовичці. А отже і... Патріотці, сказали не ті пояснення. Але зрозумійте нас. За такої ситуації вам немає потреби навчатися на юридичному факультеті. Чого ж бо? Хоча б тому, що роботи вам за фахом не буде. То що ж маю робити? Візьміть документи про закінчення другого курсу університету, про те, що прослухали лекції першої, чверті, третього курсу, і пошукайте іншого за застосування своїх знань. Вийшла з ректорату, ні жива, ні мертва. Завались, не тільки приголомшена була, а й осліплена. Кудись ішла, а куди сама не знала. Тоді вже зупинилася, як побачила лаву у більш-менш відлюдному місті Шевченківського скверу. Сіла, схилилася, мало не до землі, затулила обличчя руками і стала плакати. Дала сльозам волі. Мусила бодай якось стримуватися, аби не розривтися і не привернути до себе увагу сторонніх. А ті стримування тільки посилювали ридання, геть розпирали її середини. На всьому настає колись кінець, настав він і надійчним риданням. Сльози вичерпала втішна думка повернутися, куди сама не знає. У всякому разі, щось перемусило її покласти край риданням. Сквер, що правда, не поспішала залишати, але згодом, як остаточно, стишилася та висушила сльози на очах, підвалася і попросувала до аудиторії, в якій слухав лекції, її Андрій. Коли помітив її у коридорі, одразу згадався, сталося щось непоправне, не менш печальне, аніж тем, чим зустріла Надійку у рідному селі. Є потреба поговорити? Так. Я зараз візьму свої речі і підемо. Не йшли далеко десь, звернули у той же найменований ім'ям Тараса Шевченка сквер і сіли там, де Надійка виплакувала жалі свої. Хочу, щоб і він, кивнула у бік пам'ятника поетові, знав, що сталося, і був не тільки свідком нашої розмови, а й порадником. Бо радити, коханий мій, треба таке, що самим нам чий упоратись, А Андрій не міг не насторожитися. Невже однієї біди мало було для нас з тобою, інша теж постукала. Не просто постукала, грюкнула, вриваючись у моє життя дверима. Мене відрахували з університету, Андрійко. Іншими словами, позбавили права навчатися, зокрема на юридичному факультеті. До всього був налаштований, а такого не сподівався почути. Сидів, мов заворожений, дивився собі під ноги і негоден був виректи бодай слово. Що ж мені робити, Андрійко? Може, піти кудись попросити заступництва? У кого? Коли була бдає якась сподіванка, що заступник знайдеться, я сам би пішов і сказав, це ж фронтовичка, як ви можете надвіряти їй. Та куди підеш? Зрозумій, що це ж не ректор, довідався яким чином про твою біду і вирішив позбавити тебе права навчатися в університеті. Вирішили ті, що сидять вище і повилівають ректору чинити саме так, а не інакше. До них... Ти, що сидять вищі, підеш і шукатимеш захисту? Що ж робити? А там у ректораті не радили тобі перейти на інший факультет? Ні. Ясно. У такому разі іншої ради немає. Треба шукати роботу, про навчання потім подумаємо. Гадаєш мені зовсім? Відмовляють у навчанні. Не гадаю так. Але треба переждати якийсь час. І потім, якщо тобі порадили шукати інше застосування своїх здібностей, то це означає, що зовсім не відмовили у пошуках. У цьому напрямі і діятиму, Надійко. Обери іншу спеціальність, не пов'язану із вихованням суспільної свідомості в людях. Склади іспити з тих дисциплін, що ти не вивчала на юридичному факультеті і продовжуй навчатися, але не зараз, трохи згодом, і не на стаціонарі заочно. Чому заочно? По-перше, мало хто знатиме, що ти навчаєшся, а то й зовсім не знатимуть ті, що хотіли б знати. По-друге, заочне навчання дасть тобі змогу працювати, а отже і жити. Яку спеціальність радиш обрати? Наприклад, учителя хімії. Навчатися, отже, маю в пединституті? Очевидно. А працювати в школі? Виходить чи так? А коли в школі скажуть, такий як ти, не місце в нас, не повинні б, то вже буде казна, що, як на мене, таку школу слід шукати у твоєму селі. Жартуєш? Чому жартую? По-перше, цим ти скажеш, що не ховаєшся від тих, хто переслідує тебе. По-друге, твоя поява у школі дасть нам відповідь на запитання, тільки на юридичному факультеті забороняють тобі навчатися. А отже, і працювати юристом, чи взагалі не хочуть, щоб мала вищу освіту і належала до інтелектуалів, людей, які більше і глибше розбираються, що відбувається довкола нас. По-третє, сестра твоя не впорається із господарством. Сама ж казала, їй потрібна твоя поміч. Ось і поєднаєш усе, і роботу, і навчання, і поміч сестрі та матері. Не одразу погодилася, думала. А як же поглянула на нього сумно і так боязко що той сум – і те побоювання не забарилися обдати його холодною хвилею. Як же буде, Андрійко, з нашим коханням, одруженням? У таких випадках вагатися не випадає, ані на мить. Вагання одразу викаже його. Отож, поспішив дати надійці, може і не зовсім виважену, все ж більш-менш втішну відповідь. Обставини змінилися, як бачиш. Треба виждати, як слід, обдумати. Час – найліпший лікар. Він підкаже, як нам бути далі. Скажи одне. Я можу вірити, що ми зійдемось колись. А то як же? Чи ти не мала нагоди пересвідчитись, як люблю тебе, яка ти дорога мені? Нагода була, і он, яка сподівана, та біда в тім, що ждання сподіваного усе ще триває. Не думай про це. Їдь, влаштовуйся і пиши мені про всі часткові одміни чи знакові переміни, повідомляй. Не кидай мене, коханий, хоч ти не кидай, бо то вже буде такий, такий згудний удар, якого не сила буде витримати. Заспокоював її тоді, як сиділи та виважували сум свій у сквері, Заспокоював і пізніше, коли від'їздила з Києва і надавлялася на нього, свою першу Надію в окраденні долу житті. Сам тільки не мав спокою, надто пізніше, коли Надійка від'їхала. Бо таке шкода було розлучатися з нею, коли б хто знав, як шкода. А листів не було спустоварівки близько двох місяців. Уже не знав, що й думати з того приводу. Чого тільки не лізло в голову, та найбільше боявся, щоб там на надійченій батьківщині не знайшли супроти дівчини додаткового компромату і не потягли її до відповідальності. Так і навряд чи можлива, а все ж чим чорт не жартує, тим паче, коли він до лиха уїдиливий. Зате коли лиш надійшов, зітхнув полегшено і сказав собі Слава Богу. Вбачалася, затривало мовчання, але запевняла, що у неї була причина так довго відмовчуватись. Писати сумного листа не хотілося, а для радісного не було підстави. Обставини зобов'язували побувати у кількох інстанціях, у деяких нараз зате тепер може похвалитися. А вона вчителька місцевої школи, правда, навчатиме діток лише у початкових класах. Не знає, повірли їй що покинула університет і повернулася у село заради сестри, чи закрили очі на справжню причину її появи на селі, однак дали роботу, а це вже щось. Коли й надалі не підставлятимуть ніжки, послухаються його поради і готуватимуться до іспитів, а навесні чи на початку літа подася до пединституту, так і ж київського, ближче до свого коханого. Складе різницю і стане студенткою заочницею. Важка це буде стезям, зовсім не та, якою збиралися йти, та що вдіж, так видно судилося їй. Одразу сів і написав відповідь, радів, що складається у неї непогано, і старався виповісти ту радість таким тоном, який не залишив би її у помислах коханої жодного сумніву, навпаки примножив би її певність, що не все втрачено. А листувалися тепер часто, так часто, що не завжди знаходив, що писати їй свої аж надто пунктуальній адресації. Не встиг відповісти на одного листа, інший чекав уже на столі у чергової погортожитку. Не відповів на котрогось із них уже тривога. Що сталося? Аби не гнівалися, посилався на зайнятість, Зайдають семінари до треба готуватися філософія, наука не з легких на семінарах, такої-сякої відповіддю не відбудеться. Новорічними привітаннями обмінялися, як належить закоханим і вчасно, і довірливо прихильно. А невдовзі, після нового року, отримав листа, який примусив замислитися над долемою, бай опустити з несподіванки руки. Надійка запрошувала на зимові канікули до себе. Це ж не на день і не на два, писали, цілих два тижні, будемо вкупі. Матимемо можливість буде трішки повернути втрачене. Дорогенький мій, любий мій, приїзди, дуже жду тебе. То буде для мене велика радість, така підтримка, що ти навіть уявити собі не можеш. Угу. Спонука неабияка, хіба він не хотів би побачитися з Надійкою побути ті два тижні вкупі? Тож не зустріч була б раювання. Але ж це цілих два тижні, і мовою пори, у лютому місяці, коли віють за метілі такі, що ні провіти не переїхати, а вони тоді, ще як були його батьків, дозволили собі більше, ніж треба. Хіба зможуть утриматися від спокуси і не поділити кохання, коли вони, як кохають одне одного, і зійдуться – на цілих два тижні. Що ж тоді буде? Думає Надійка про нас рідки чи не думає. А може в такий спосіб хоче покласти край нашої розлуці і раз і назавжди сказати «Далі не можемо відкладати одруження». А воно ніби і так. Скільки можна відкладати? Але й поспішати у такій ситуації не варто. Підуть діти, а діти – це ще один клопіт і не малий. Хай принаймні діждеться літа». Складе іспити та саме студенткою, то все-таки буде надія, що не всі дороги перекриті. Знав рано чи пізно, на листа треба відповідати, а обіцяти, що прибуде до неї незумові канікули, не зважувався. Треба подумати, сказав сам собі. Та що довше думав, то відчутнішим було посіяне листом сум'яття. Навіть на лекціях нерідко... Відволікався від того, що казали з кафедри, і переносився думкою у постоварівку. Кликав передовжче Надійко і питався в неї. Я не помиляюся. Ти хочеш прискорити події? Тоді в батьковій хаті зляку чи з обережності обійшлося без наслідків. Тепер, минуче, можемо до чогось прийти, і щось станеться. Адже ми любимо одне одного, ми не можемо не віддатися одне одному цілком і повністю. І що тоді буде? На лекціях міг нагадати про себе викладач і повернути до реалій студентського життя. А вночі, коли лягав у ліжко і залишався сам з собою, думки так широко поцікавились, як же бути? Адже шлюбне поєднання із Надійкою поєднає його і її бідою. Чи не скажуть тоді в університеті те саме, що казали надійці? Тобі не варто продовжувати навчання на філософському факультеті. Ті, що закінчують філософський факультет, йдуть на відповідальну партійну чи наукову роботу. Хто доручить тобі державної ваги діло, коли у твоєї дружини он як підмочена репутація? Не тільки серцем, тілом схолонув від того вироку, що виніс сам собі. Мати рідна! Таке може статися? Та що там може? Напевне станеться. І що тоді буде з ним? Уся наука, усі старання, або навіть жертв, на який йшов, небезпеки, на які наражався, на війні, підуть собаці під хвіст. Так рвійно, як тільки може зляканий, перевернувся в ліжко, що воно голосно озвалося на його рвійність і розбудило когось із студентів. Чого тебе душить? Поприкнув розбуджений. Бізня ніч уже спати пора. Що спати пора сумніву немає. Та що вдіється, коли не спиться. Час підпирає, щось треба відписати, надійця, що? Знайти причину і таки відмовляти у зумовому побачити з нею? Причину, правду кажучи, відшукати неважко. Після тривалої розлуки з батьками, пов'язаної із перебуванням на фронті, він, по суті, не бачився в кожній разі. Не наговорився з ними, не поцікавився, які біди гнітять їх у післявоєнній лихолітті. Негоже буде відмовити їм у побаченні і незимові канікули. Старі вже всяке може бути. Але ж попробуй, напиши надійці, що має перевагу батькам, а не їй і гніву, і сліз буде і не оберезся. Хіба стривай? Є ж конкретна причина. Батьки скаржилися, що залишилися без на зимку. Просили, аби приїхав, та вплинув як фронтовик на колгоспне начальство і примусив його подбати про старих. А що, це серйозна причина відмовитися від поїздки зимової пори у Пустоварівку. Зустрінуться з Надійкою влітку, коли приїде складати іспити в інститут. Зимові канікули, хоч і шкода, він змушений буде... Присвятити батькам Частина третя Підводний риф Змія Чи то брак коштів у ті сутужні часи Чи брак викладачів змушував навчальну частину університету Зводити студентів кількох факультетів до однієї аудиторії І слухати спільну лекцію Філософів об'єднували зазвичай із істориками А одного суботнього дня посадили між них і студентів з факультету іноземних мов. Довелося подіснитися й добряче. Коли усі сілися і чекали дзвінка, до аудиторії зайшла невисока, але туго збита і червонощока, порівняно із іншими студентами дівчина. Глянула в один, у другий кінець і розубилася. Видно було, що не знаходить для себе місця. Не знаю, що штовхнуло його під лікоті. Але він підвівся і покликав незнайомку. Дівча сміхнулася приязно і пішло на його клич. Коли ж наблизилося і побачило, що місця немає. А ви ж де сядете? А ми потіснимось. Чи для такої граційно витиншеної дівчини забагато місця треба? А ну, хлопці, звелів найближчим сусідам, Посуньтеся трішки. Подякувала і сіла між ними та Сашком Легкоступом. «І хто це додумався до такого?» – поскаржилась. «Зводити так багато студентів в одну аудиторію. Сісти всім ніде. Мабуть, хотіли нас познайомити», – вдався Андрій до жарту. Знов усміхнулася тією ж збадьорено веселою усмішкою і відрекомендувалася. «Мене звуть Катерина». «Навіщо ж так офіційно?» Чому б мене запитати, хто сів біля тебе? а не наважився я вказати сказати, Катерина, сказав би, Катруся, чи правна мені, Катя. Сподобалася, мабуть. І на усмішку не поскупилася, і на ученятах засяли вдоволені іскорки. А ви ж хто? Глянула спершу на нього, а потім на Сашка Легкоступа. І Андрія, це Сашко. «Дуже приємно. У нас Сашка з Вучурою, а Андрія завагалася. Таки Андрієм. але лише маленьких кличуть Андрійком. Зайшов викладач, і ми змушені були припинити розмову. Зате на перерві не розлучилися із Катрією Бошко. Бесідницею вона виявилася цікавою. Не лише Андрія приворожила там Сашка також». За розкладом, то була остання пара. Почувши дзвінок, студенти швидко звільнили аудиторію. Одні подалися у гуртожиток, інші – до читальні. Андрій із Сашком теж мали намір відвідати читальний зал. Та Катря надумалась раптом і переінакшила їхні плани. «Хлопці!» – мовила довірливо і глянула благальними оченятами спершу на Андрія, а потім на Сашка. «Чи ви не виручили б мене?» «Будь ласка!» Відгукнувся я першим. Маю аж два повідомлення про посилки. Напевно, матуся знову напхала їх салом та ковбасою. Сама не донесу. О, коли мова йде про ковбаси, ми до послуг юних споживачки домашніх ласушів. Правда? Про що розмова? От спасибі. І де ви в бога взялися такі слухняні. Коли б не ви, не знаю, що б робила б. Уже в дорозі до пошти хлопці довідалися, що вона. Донька – секретаря райкому із Кривоградщини і мешкає не в гуртожитку, а на квартирі. На слово, не скупа, у бесіді цікава, ані трішки не треба напружувати себе, аби підтримувати з нею розмову. І в усьому видно було належить до тих, про яких кажуть, що бетушка. І те заохочувало. Не можна сказати, що то було щось схоже на захоплення, але зацікавлення її особи було теж. А вручі на катрусі на пошті ноша справді виявилися нелегкою, дві посилки і обидві по десять кілограмів. Добре, що насильників було двоє. Та й трамваєм скористалися. Упріли б добряче, коли б довелося долати чималу відстань. Господиня, у якої бошко знімала квартиру, не здивувалася такому супроводу, і такій ноші навпаки зустріла приязно і без жарту. Жила Катя Божко у доволі просторій і гарно вмеблюваній кімнаті. Не сама з подругою, яка, як пояснила господиня, повернулася ще з лекцій, але вийшла десь не інакше, як у магазин. «Роздягайтеся!» – повеліла Катя своїм помічникам. «Роздягайтеся і будьте вдома!» Ось радіола, платівки – «Ставте яку подобаєте і тіште з музикою, а я готуватиму вечерю. Зараз прийде моя подруга, повечерюємо разом». «Та ні», – заперечив Андрій, – «у нас висаджі клопотів і без нас не випадає розсідатися». «Які клопоти?» «Ні-ні», – позадкував він до дверей. Сашко слідом за ним. Пороботські повинності ми виконали, а все інше ні до чого». Дивилася на нас і не знала, що й казати. Господи, перше бачу таких проханих. Чим же я віддячу вам, коли навіть від вечері відмовляєтесь? Ну, хіба б прихильністю. За прихильністю діло не стане, але того мало. Може, я зачекаєте, я відкрию посилку? Там, знаю, знайдеться, чим віддячити вам. Сашко мовчав, а Андрій так... Гаряче заперечував, що дівчина зовсім уже не знала, як бути. Пізнаю сільських хлопців. Скромність над усе. Але ж не можу бути невдячною. Знаєте що? Завтра субота, післязавтра вихідний. Приходьте одразу після занять. Посидимо за святковим столом, потанцюємо. Згода? Но коли запрошуєте погуляти в одному товаристві, то це можна. А ти, Сашко? Я не проти, тоді згода. От і добре. Домовились нарешті, а втім, у якої аудиторії завтра у нас остання лекція? У 217-й. То не поспішайте втікати. Ми з подругою зайдемо за вами. Вечірка виявилася славною. Сашко колих куступ не на жарт захопився Любою. Андріїві ж нічого не лишалося, як підтримувати товариські стосунки з Катою. Уже наступного тижня пішли усі четверо в кіно, а недільного вечора в театр. Якогось далекосяжного наміру щодо Каті він не мав, лише відчував, йому приємно у товаристві цих чотирьох. Самотина, що не кажіть, не гріє. А коли приємно, то чого мав цуратися такого товариства, тим більше, що його присутності був зацікавлений Сашко? Він усе ще не наважувався лишатися з Любою сам на сам, хоча і признавався Андрієві, що закохався у дівчину. Побачення ставали частішими і мало не обов'язковими. Та одне з них примусило вже задуматись. А чи недалеко заходить він? Повертався того вечора до неї із кінотеатру, пізно, і розігнався було збиратися східцями нагору та раптом почув голос Вахтерки. Тобі здається, цей лист. Чуєш, Андрію? Миттєв обернувся, Підійшов до столу. Так і є. Від неї. Від Надійки. Спасибі, Григорівно! Розпечатав тоді ще, Як збрався на гору І читав у кімнаті. Цього разу Надійка не торкалася подробиць свого життя, одразу без будь-яких передмов Почала з найголовнішого. Навесняні шкільні канікули Вона буде у Києві. Дуже хоче, щоб він Подумав до того дня і твердо сказав їй, таки любить її, чи предусім після того, що сталося з її матір'ю, а отже і з нею. «Може, це моя вражена уява на такі думки?» – писала. «А може так воно і є? Мені здається, тільки може так здається, що ми…» – це все випадково. Зрілися, що ти приїхав до мене, тоді до моєї матері, а зараз не захотів приїхати і на зимові канікули. До війни та й одразу після війни нічого не зупинило б тебе. Зумів би за ці два тижні і в стареньких побувати, Та зрадити з паливом і все провідати. Мене також. Тепер ти не зробив цього. І посів у моїм серці не тільки жаль, а й страх за наше кохання. Скажеш, дурниці пишу. А мені здається, що не дурниці. Бо коли б усе це було не так, серце не було б тривоги, адже ми заручені, заприсяглися. Коли вже пережили війну, ніщо не розлучить нас. Хай тоді, одразу після біди, що спіткала мою матір, а отже, і мене не до шлюбу було. А чому б не взяти його зараз? Ти навчаєшся, я працюю, достатки не якісь там, але ж ліпші, аніж були б тоді. Коли б я навчалася теж в університеті, тепер бодай житло, я принаймні в мене. Я ні трішки не боюся труднощів, бо зуміла б і тебе підтримувати, доки навчалася б і дитинку викохувати, коли б вона була, ці три роки якось прожили б. А за три роки багато води втече, спливе за водою і левова доля біди нашої. Коханий мій, мій, повір. Коли б це сталося, в мені подвійна сила зродилася б, і я гори перевернула б заради тебе і нашого кохання, бо зараз, зараз мені так не вистачає тебе. Коли б ти знав, як не вистачає? Адже я люблю тебе, люблю, люблю, люблю. Я не можу, вже без тебе чуєш, Андрійку, не можу. Он як? Виходить, відмовчуватися більше не можна. Приїде на весняні канікули, і треба буде відверто сказати, одружуються вони чи не одружуються. А що ж він скаже? Признається, що боїться одружуватись з нею після усього, що сталося у її родині, чи зволікатиме з відвертою відповіддю. Але ж очікування нічого не дасть. Біда між ним і Надійкою прийшлася глибоким плугом. Тепер він не може побратися з нею. Це, здається, ясно, як божий день. Що ж робити? Еге, що? Та ніч була майже безсонна. Та наступного дня почував себе відстороненим від світу і людей навіть на лекціях. А після лекцій зважився і пішов до читального залу. Засів писати надійсю листа. Вирішив, що так простіше буде. Навіщо зустрічатися, казати дівчині, чому він не може взяти з неї шлюб, бачити, як мивається сльозами? Буде ліпше, коли усе це відбудеться не в його присутності, а десь там, у пустоварівці. Коли довідається, чому він не зважується одружуватися з нею, і зовсім не захоже зустрічатися. А зустрінеться? Розмова матиме зовсім інший характер. Погиркаються та розійдуться. Вони таки зустрілися з надією Заболотної, що правда, на навесні врідку. Коли вона склала іспити з предметів, яких не вивчала на юридичному факультеті і стала студенткою, заочницею педагогічного інституту. чого захотіла зустрітися, лишається тільки здогадуватись, бо ж мала намір сказати тим даремно, він боїться брати з нею шлюб, її ніхто не переслідує, і примусити семенутися або кортить виказати наболіле у жінки. Мистиві натури. Вони без цього не можуть. В осякому разі зустріч відбулася і сповідь також. Вона вивернула усю душу показала, які рани полишила там його зрада. Він свою. Аргументи, особливо його, були, щоправда, не дуже переконливі. Сказав, що коли вона справді любить його, не повинна калічити йому життя. Та тим... І вичерпав аргументацію перемін, що сталися у його намірах. А те, що мені скалічило життя, тобі байдуже? Не я, Андрійко, скалічив, не я, і ти також. Може, ще більше і дошкульніше поглимився з мене, ніж ті, що не повірили мамі, покинув серед дороги побиту, знеславлену, втоптану у багнюку. Куди ж поділися твої запевняння або навіть? клятва і кохання, оті любощі, милування, присягання на довічні вірності. Що міг сказати на те? Сидів на лаві у такому ж сквері, що вдався імені великого Шевченка, і де заспокоював її колись, дивився собі під ноги і мовчав. Не можу повірити, Андрію, що ти не кохав мене, не вірю, ось усе. все. Та лише виявився великим себелюбцем. А може, боягузом. Але знай, ти дорого поплатися за це. Такі сльози, як мої, на неплодоносний ґрунт не падають. Будеш помщатися? Не я. Життя помститься. Щодо мене, то я навіть зараз не зжаклася б тебе. Прийняла б такого, як є, аби не дати напасти обсисти обсісти тебе. Допомогти тобі стати іншим, коли б захотів, Та ти, бачу, не хочеш. Що ж, іди своєю дорогою, А я піду своєю. Не обіцяє вона мені лаврів, Але й твоя без мене не буде Встелена квітами. Навіщо ти так? Будемо вірити у краще. Будемо? Куди подінимось? Будемо, будемо. Усі вірять. віритимемо І ми. Я... Скривилася Гірко, і я не бажаю тобі зла. Я тільки шкодую, дуже шкодую, що наші стежки розходяться. А цього не повинно бути. Не повинно б. Не могла, мабуть, стримати сліз. Підвелася і пішла, не попрощавшись навіть. Вона ще написала в листа з пустувалівки, знову не уникнула жалівих нарікань. Одначе, ніщо так не запало у душу, як останній, схожий на... на хваляння докер. Ти ще пошкодуєш Андрію, що знехтував мною. Настане такий час, коли не тільки мене кликатимеш на розраду, шукатимеш сліди мої, насходжених у парі з тобою стежках, та пізно буде, ніби ножем полоснула по серці. Чому так думає? Неже це... Проркує, може бути гіршим заготований йому у тому разі, коли б побрався з донькою засудженою за політичний злочин матері, і почув у ректораті подібний надійченому вирок таким, як ти, не місце в університеті. Хіба було порвати листа і виконати геть, та стримався в останню мить, нехай колись, може, їй стане за таке природство. Зустрітися з нею, гляди. І не зустрінуться вже, а почути про нього почує. Постарається зробити так, щоб почула. З тим настроєм і відійшов до сну. Та недовго тішився похвальбою. Засіла таки надічна погроза, втямку нема-нема, та й вигулькне. А настав день, коли треба було залишати Київ і тримати путь на Чернігівщину, до батьків. І зовсім... Змушений був глянути у той бік, де надійчана пустоварівка. Коли б не та бідає з її матір'ю, це їхали б до його батьків удвох. Радості бло б, а розмов та похвалянь і поготів. Усі дозвілля були б навколо них і кіно, і театр. І відпочивали, якщо б у селі туди біля річки. Повіз би сам в Чернігів, показав би, Усі, які є там визначені місця, і передусім історичний музей, картину, галерею. До війни вони багатьох відвідали і музеїв, і театрів. Після Чернігова подалися б у Качанівку. Показати б, в їхньому краю є що. Хоча Надійка поривалася б, звичайно, б у свою пустуварівку. Там річка, а літом така пора. Коли хочеться скупатися, відчути тілом прохолоду, збадьорити дух. Ріс теж дає приємну остуду, одначе не такою крічки. Надійка не раз хвалилася, як викупувалася в ній. Коли почалося в школі і мала літо більш-менш вільне. Отож після гостювання у його батьків обов'язково наполягало б їхати в її село. Літо ж бо велике, вистачало б. Його і на одні, і на другі гостини. Скільки вигульцював у машині на нерівних дорогах, добраючись до свого села на попутках, стільки думав про Надійку, про можливу радість втраченої бутності з нею, а їхав додому і зовсім не знав уже, як йому бути. Батьки як батьки зустріли його радісно, свого вченого сина, надто мати, а проте і тривоги не ховали. По очах, по виразу обличчя бачив, в їм поцікавитись, що сталося, і не зважується. Тоді, може, як батько відвихнувся десь, а мати сину синою воду на руки, та доглядалася, як мивається, ні з цього, ні з того запитала. А де ж Надійка? Невже до матері відправив на літо? Знав. Рано чи пізно цим поцікавляться в нього батьки. Батьки ж благословили їх на шлюб, та й зимку не розвіяв їхні сподіванки на дружні із надійкою, а все ж материна цікавість не застала його готовим дати вичерпне і зрозуміле пояснення. На всяке де та чого є свога причина, мама, відповів тоді вже, як умивався та став витиратись. Нічого не вийшло незнадійкою. Як же так? як здивувалася мати. Чого раптом? Ти ж казав тоді, як був зимку, що відклали подружня на літо? А вийшло так, що не зовсім. Що ти кажеш, сину? З якої ж речі? До розмови долучився батьком і йому, Андрієві, Нічого іншого не лишалося, як розповісти йому все, не приховуючи ані арешту Надійчиної матері, ані того, що сталося з Надійкою після арешту. Батьки тільки хмурилися, чуючи його пояснення, розлуки з нареченою, а мати особливо дивилася на сина подивованими чи наляканими очима і не зважилася, чи не могла подати голосу. То, кажеш, навіть Надійко покарали через матір, озвався нарешті батько. Та ж казав, виключили з університету. Коли б я побрався з нею, виключили б і мене. І знову батько довго і пильно придивлявся до нього. Ти не вигадуєш? Це насправді так? Чого мав би вигадувати? Не дуже схоже на те. А потім нехай і так. А якомусь дурневі, чи всього лиш... Заповзятися і заготілося поглумитися з дівчини. А чого ти долучив до того глуму свій голос? Ви, тату, надто далеко перебуваєте від того, що діється в країні. Тому дивуєтесь. Кажу ж, мене спостигла та ж сама доля, що й Надійко, коли б побрався з нею. З університету могли б, скажімо, не виключити, але роботи за фахом не мав би. Мені не дали б її як такому, що заплюмувався себе зв'язками із ворогами радянської влади, або заткнули б мною таку дірку, що її і роботою соромно було б назвати. Батька рознівали Андрію припущення з приводу його майбутнього, коли дружився б з Надійкою, підвівся і рушив до дверей. «Мені соромно за тебе, сину», – кинув вже з порога. «Не знаю, де ти навчився такої...» Поведенції, мав би знати, ми з матір'ю не таке пережили, а не розлучилися, бач, сказав і вийшов з хати. Мати довго ще придивлялася до нього так довго і так скорботно, що йому аж ніякого стало. «Бог покарає тебе, сину», заговорила зрештою, «покарає, кажу, за цей нерозважливий чи аж надто розважливий вчинок». Хіба можна було тобі лишати дівчину в біді? І яку дівчину? Господи, ми з батьком натішились із цієї зустрічі, і не могли натішитись, коли побачили тебе у парі з нею, а потім і довідалися вона, твоя обраниця, майбутня дружина. Та за таку наглум людський колись йшли, а ти побоявся державного. Знаю. Добре знаю, кого я втратив, та що вдію, коли інакше не можна. Буде ліпше, коли надійка собі шукатиме пару, а я собі. Добре вже те, що ми нічим не зобов'язані одне перед одним. І знову мати сумно глянула на нього. Зрештою, піднесла до очей фартуха і витерла ним сльози. Я тому й сказала так, сину: Бог покарає тебе, мовила скорботно. Що добре знаю, ти. Зобов'язаний перед Надійкою. Хотів, чи не хотів того, а обманув її. Як обманюєш, оце матір. Невеселими були для нього ті літні канікули. До розмови про Надійку батьки не поверталися вже. Але сумовиті погляди їхні він дещо ще відчував на собі. Хто знає, чи висидів би селі то вдома, коли б не зустрів колишнього однокласника, тепер бригадира у колгоспі. «Що поробляєш?» – поцікавився він, привітавшись. «Як бачиш, байдик б'ю», – пожартував Андрій, хоч робота в нього була. Книжок набрав із собою чимало. «То, може, допоміг би нам, га? Чим?» «Мати рідна. І він ще питає, чим. Чоловіків вже у селі надто працездатних на пальцях можна перелічити. А хлібний елеватор треба відправляти і слідкувати за тими, що важити ж треба». Бере на себе повинність експедитора. І вантажника, розуміється, не без того. Якщо крім мене ще буде кому навантажувати та розвантажувати зерно, то можна і погодитись. Домовились? Бараженим не будеш. Гріш ми тобі, може, і не заплачу, а батькам твоїм віддячу. О тих трудах та клопотах і збігло літо. Батька не було вдома, коли Андрій від'їздив до Києва, а мати не втрималася, щоб не порадити. Ти подумай ще, синку, подумай і постарайся не Надійку. Не дозволяй, щоб на неї молився хтось інший. Зроби так, щоб усе життя молився ти. Тож он, яке щастя буде. А іншого б тобі і не бажала б. Дрягодиця побіцяв матері, а зробив таки навпаки. Коли пройвав до Києва і спрямував ходу свою управком, аби довідатися там, де мешкає у цьому навчальному році, помітив приходів у сквер Катю Бошко і пішов через дорогу прямісінько на неї. Бачу, знову потрібна поміч. «Ой, матінка, Андрій!» «Він! І хто це таку тендітну дівчину та ще й студентку третього курсу полишив?» І шамаданами посеред дороги цікаво я знати. А, не питай. Послухала слюби, і слабчить тепер на балебні, ніби на оглядини, виставлені. Казала: їдемо на стару квартиру, залишимо там речі, і вже без речей шукатимемо нове помешкання. Ні, наполягала на своєму. В цей час в університеті вистачить. Своїх клопот. Ви си список адрес, де здаються студентам кімнати. Оберемо, яка нам вподоби, та тим і завершимо свої митарства по Києву. На старій квартирі чому не поселяєтесь, не подобається? Подобається, чому ні. Але господиня не обіцяла здати їм на цей рік. Хтось там прийде до неї. Проблема. Не кажи, а як у тебе житлом? Не знаю. Іду цих провком, маю намір довідатися. То йди, не затримуватиму тебе. А побачив там Любу, скажи, хай не засиджується. Добре. Розігнався йти і знову зупинився. Катю, раджу вам не їхати за обраною людиною адресою з речами. Хай спершу поїде Люба та домовиться із господарями. Коли ж буде домовленість, то її поїдете. А я тим часом... Залагоджу всі справи і допоможу вам упоратися з багажем. Домовились ждатимемо тебе. Сталося так, що Люба довго ходила, обираючи за виписаними адресами квартиру, і Андрію з катою довелося перенести чемодани до найближчого лави, а вже як сіли на нудьгу не міг поскаржитись. За новин у цієї дівчини набралося чимало як же, і в підсунді. На тамтешньому курорті побувала і в Одесу з усіма її знадами відвідала. Родичів маєш там? Яких родичів? Таткових добрих знайомих. У супроводі мами, мабуть, мандрувала. Замаленького не маєш, зморщила вона носика. Чого це я буду із мамою їздити, як із наглядачем? Не знаю. Але я. Коли б мав таку гарну доньку, не відпускав би її саму, та ще й в Одесу. Отак? А я про це краще думала. А саме? Ну, що ти був офіцером і світу, і людей бачив, а отже комплекс сільської неповноцінності тобі не притаманний. Осміхнувся, своє думаючи, і розвів руками. Який є? Чомусь переглянулася до нього уважніше і заговорила про інше. Хоч як там гарно було і на Кавказі, і в Одесі, і за Києвом, я все ж таки скучала. Який він мили моєму серцю і оцією повсюдною зеленню, боянням дерев під яскравим сонцем, в Одесі такого, між іншим, не побачиш, і барвистими, оцій же Богу, ніби усміхненими квітами. Поглянь, які вони веселі і які вони вдоволені тим, що доглянути, що мають вдосталь вологи. Першого ж вихідного піде умилуватися київськими парками. Складеш компанію? З задоволенням. Від того хотів чекати, не знати. Але після тієї прогулянки у них склалися дуже добрі заємини. Спершу Андрій ішов на її клич усього лише із потреби Погамувати якесь зроджену розлукою і з надійкою досаду, та згодом відчув, що йому не вистачає Каті, і сам почав прагнути зустрічі з нею. Поки у Києві утримувалася погожа днина, простіше було одного вечора обмежувався тим, що проводив дівчину на ту вулицю і до того будинку, у якому мешкала, другого запрошував на концерт чи літературний вечір, третього в кіно. І оскільки такі походи були не день у день, а раз два на тиждень, то якось обходилося. Коли ж задощило, і походи на концерти в кіно, театр стали вимагати більше грошей, довелося шукати зручний і вигідний для підробітку об'єкт. Ним став інший гастроном. А все ж гастроном. Від надії він не приховував, що працює вантажником, аби навчатися і мати якусь копійку на прожиток. А Катія не зважувався признатися, бо навіть попередив знайомих, аби не проговорилися. Навіщо, проховувався свої підробітки, сам не розумів. Мабуть, тому, що боявся. А Вона, дочка секретаря райкому, може закопилити губу і сказати. «На такі гроші я ані в кіно, ані в театр не піду. Ти що ж це подумав? Заробляти на мене спиною? Ходитимемо на мої, коли так» таємницю, щастило стило приберігати і доволі довго. Та, надаревно кажуть, усе таємне рано чи пізно стає явним. Десь за тиждень до Нового року до гастроному, у якому підробляли вони з Сашком Легкоступом, зачастили машини із ковбасами, маслом, із напоями як горючаними, так і негорючаними. Завідувач астроному вдався до них, студентів, зі слізним руханням, розвантажувати найближчої три доби машини не лише вечірні пори, а й середня. Що мало робити? пропустити кілька лекцій не такий вже й гріх, а гроші на ну, річні свята у ніяк потрібні. Переглянулися Андрій і Сашком і погодилися розвантажувати машини і вдень. До роботи взялися жваву по-молодецьки. Ті, що подавали їм ящики з машини, ледве встигали подавати. Сила в тілі була, та й обіцяла прибути. У гастрономії їх добряче нагодували, та й по звершенню роботи обіцяли нагодувати. Для них то була спокуса все-таки, жарти супроводжувалися сміхом, сміх черговими жартами, часто такими додепними, а сміх таким гучним, що мешканці будинку, проходячи двором, оглядалися і затримували на них зацікавлені погляди. Доки розміналися з ними незнайомі, до того ж літні люди, вони не звертали на них уваги, коли ж наблизилися і зупинилися неподалік дві молоді, пристойно зодягнені дівчині, не могли не затримати на них погляди. «Катя!» – обізвався Андрій, хоча перший помітив дівчат і штовхнув мене від ліко Сашко. «Чого ти тут?» «Я у подруги була», – кивнула на дівчину, що стояла поруч. «А ти чого тут? Хіба не бачиш?» – відповів їй майже Васило. «Підробляємо з Сашком святом. «Ага, ну підробляйте». Мовила якось виклично. «Не заважатимемо вам». І пішла. Так несподівано швидко рванула з місця, що подруга змушена була наздоганяти її. «Чого це вона?» – поцікавився Сашко. Розгнівилась чи що? Хто її знає? Підстав для гніву я ніби не давав. Певний якийсь геть укусив на той час. Новий рік для всіх свято. І чи не найбільше? Не могли і вони, студенти, відмовити собі цій радості. Зустріти Новий рік у веселому товаристві, хай не підзвенкіт, чарок. Посе ж звуки музики. Отож, Андрій Сашком вибрали нагоду, аби попередити дівчат. Студенти-філософи зустрічатимуть Новий рік усім своїм колективом. Запрошуємо і їх, своїх подруг, на ці урочистості. На нашому факультеті, відповіла за себе і за любу Катя, найгірший буде бал, ніж у вас. Ото святкуєте ви у себе, а ми святкуватимемо у себе. Андрія немало здивувала вона. І не так, може, відмовою, як отим категоричним тоном, що виголошувала її. Аби не виглядіти зневаженим чи зовсім знехтуваним, згадав, що він теж належить до людей, які знають собі ціну. І на виклик відповів викликом. Ми чимось завинили перед вами? Переді мною ні. Поспішили запевнити Люба. «А перед тобою звунили? Так, Катю?» Мовчала певний час. «Я не маю наміру, як і підстав, звинувачувати тебе у чомусь, Андрію. Вільному, як кажуть, воля. Але зустрічатися нам надалі не випадає. Скажу те, що ти казала щойно. Вільному воля. Хоча цікавий був би знати, чого це раптом». Сам би здогадатися, мав. Не вистачало, щоб знайомі кивали у мій бік головами і казали, «До чого дожилася Катя Бошко? Вантажники вже залицяються до неї». «Ого!» Незрозуміло, мабуть. Зачудувалося. «Що ого!» «Занадто круто береш!» «Коли так, я принаймні не потревожу тебе своїм залицянням. Бувай здорова!» Обернуся і пішов. А Сашка Люба затримала, що правда розмовляли вони не в Андріїві, і не в Катерининій присутності, у коридорі. Безпардонність того дівчиська так болючо вразила його, що він не пішов на факультет зустрічати Новий рік. Не відгукнувся і на клич товаришів по кімнаті, які запрошували у своє товариство. Ішли до кодроїць із київських дівчат, лишився сам у кімнаті, у товаристві із... Завданою йому образою. Це ж треба бовкнути таке. До чого дожилася Катя Бошко? Вантажники вже залицяються до неї. Добре, що не сказала, сватаються. Бо коли про залицяння є, чи підстави говорити, то про сватання до такої, як вона, і мови не може бути. Принаймні після цього виборку. Надійка б не сказала такого, подумалось. Не дозволила б собі навіть подумати так. Аби згадати якийсь час, взяв до рук Роман Віктора Гюго, людина, що сміється, і поринув у чужі пристрасті та страждання. З Катою не бачився місяців за два. Чи почував себе аж надто вже самотнім? Мабуть, що так. Бо як ніколи досі став частим відвідувачем читального залу, і засиджувався там до глибокої ночі, коли нагадували пора здавати книжки. Тепер уже не романи вабили його наукові праці, і вчитувався у тексти книжок, і конспектував, і роздумував, зважуючи прочитане, бо переконався, він багато втрачає обмежуючись лекціями та семінарами мусить самотужки освоювати, поки є час. Бодай найголовніші праці ліпших умів, облюбованої ним науки. А ще ж є і художні і твори, без яких філософу теж не пізнати світ і людей у світі. Отож, до бісової мами, усіляких там катрусь, взяти на себе повинності потішати їх. Оскільки так склалися з надійкою, нема чого витрачати древний час на гулянки, треба взятися з науком. Адже заприсягався, пориваючись надійкою, заявити про себе так, щоб і в пустоварівці почула його ім'я серед тих, що досягли чогось. Мусить дбати про це. Так і робив би, мабуть, до завершення навчання в університеті, коли б у його життя не вкотилася та ж Катя. Не сама заявилася перед ним, Любу прислала. Такий гнів маєш на нас, що не заходиш? На тебе? Побійся, Бога, Любо. З якою б то речі? Значить, на Катю гніваєшся. А ти, як думаєш, є підстави гніватись на неї чи немає? Вона кається, якщо хоче знати, плаче і просить тебе зайти сьогодні до неї. Просить? Ну, Любо, це щось нове у її характері. Катя не належить до тих, що можуть просити. Такі, як вона, тільки повелівають. Помиляйся, Андрію. Любить вона тебе. А те, що бовкнула тоді, бовкнула з нерозважливості, чи, може, з дурості. Не одразу спромігся на відповідь. Це вона сама зізналася про любов до мене, чи тобі так здається. Не здається, Андрію. Я бачу, карається вона, Своїм вчинком і плаче. Послала мене, а ви покликала тебе. Хоче вибачитись. Сьогодні не зможу зайти. Відбувся чим. Однак Люба не поступалася. Я розумію тебе, мовила на деякій ваганні. Та є одна обставина, яка і мене змушує просити тебе прийти сьогодні. Справа в тому, що... Не тільки Катя просить тебе прийти, просить і її мати. Мати? Цього ще не вистачало. Приїхала вчора і трапилася так, що застала доньку у сльозах. Здивувалася, звичайно, стала допитуватися, що сталося. Не знаю, яка розмова у них відбулася, бо я виходила на кухню. Та пізніше і Катя, і її мати стали просити мене, аби я умовила тебе прийти до них. З їхнього настрою я зрозуміла, сподіваються, що ти повернешся до Каті, коли попросить у тебе пробачення. Не втрачай нагоди, Андрію, Катя гарна дівчина, і заскоками, що правда, але то по молодості. Усе ти з часом мине. А я так не думаю, любо. Даремно, зрозумій, зростала паніканою, поживе, обітреться в житті. Збагне, що так не можна поводитися, як повелась вона Усе це сподіванки, Любо І не проси, і не благай З'являтися на очі катериної матері після усього, що наговорила мені твоя подруга А ніяк не можу Це треба зовсім не поважати себе забути Що є таке поняття як людська гідність, щоб прийти і стати перед тими, що оплювали тебе Я собі ціну знаю, Любо так і скажи йому. Невже ти думаєш, що я могла б сказати таке та ще дружині секретаря райкому? Ну, тоді, як хочеш, я теж не можу прийти і постати перед ними. Це ж яка ганьба? Мені плюють межі очі, а я облизався і знову йду. Плюйте, я до ваших послуг. Ну, що би ти, Андрію, все кінчаємо розмову. Ти любо гарна дівчина, але умовити мене тобі не вдасться. Сміхалася винувато, а все ж не йшла. Образиться ж, зокрема, Катеринина мати. Уявляєш, чого коштувало їй, дружині секретаря Райкому, просити тебе, аби прийшов і пробачив її доньці. А мені щодо того? Не ж нам стояти перед ними випостасі принижених образою. Хай і вони відчують. «Що вона зацяця, образа? А що, Катю, втратиш? Те байдуже?» Намірувся було сказати невелику матиму втрату, та Люба обернулася на той час і пішла до виходу. Пізніше, коли прохолонув трохи, я міг сказати сам собі, що задоволений своїм чинком. Кинута Люби фраза «А що, Катю, втратиш? Те байдуже?» Застряла у тямку і бентежила. Тримав перед очима книжку, робив вигляд, що читає. І таки ж читав, а думкою був далеко від прочитаного. Може, справді бовкнула, не подумавши, а тепер кається? Коли люблять на все здатні? Але як вона може любити мене, коли отак зле відпаляничила? Не вистачало, щоб знайомі кивали у мій бік головами і казали, до чого дожилася Катя Божко, вантажники вже залицяються до неї. Ні, ні, воротя немає і бути не може. Того вечора невмисно засидівся у читальні допізна і до сну дійшов, з утвердженою думкою, а заснув не одразу: Думки довгенько колобродили. І все довкола Каті та її матері, довкола оселю, які чекали вони на нього. Клопоти наступного дня знову завертіли ним і відтіснили вчорашні сумніви на задній план. Коли ж почалися лекції, і зовсім забув про них. Та не забула про нього Катя. Коли виходив після останньої лекції з аудиторії, побачив її на коридорі у парі з Любою. Добрий день, дівчатка. Добрий день. У вас заняття в цій аудиторії чи на викладача чекаєте? Та ні, на тебе. Он як? Ну, то ходімте. Дорога до читальні не така далека, та наговоритися встигнемо. Вони таки облагали його полишити у спокої, замовлені на сьогодні книжки і піти з ними. Познайомитися із Катерининою матір'ю. Не одразу погодився, звичайно, оправився. Та що мав робити, коли дівчина так мав... Милосердно вибачалася за свій нерозважний вчинок. Навіть назвала себе дурепою. У неї іноді, але тільки іноді, бувають такі заскоки. Осміхнувся на те і махнув рукою. Хай буде по її. Де наше не пропадало? Побачивши, що донька повертається до оселі у супроводі свого обранця, мати її засніла видом і навіть руками сплеснула. «Ой, боженьку! А я думаю, чого це моя Катя Рюмсея. Такого хлопця образила, господи! Роздягайтеся іначе, роздягайтеся і будьте як удома!» Люба тільки до під'їзду супроводжували їх. Видно, боялася, щоб не розсварилися дорогою. Біля під'їзду знайшла причину і пішла у своїх справах. Мабуть, заздалегідь домовилися зробити саме так пальто, шапку, прийняла від нього Катя. Була не тільки странна, якась особливо прихильна, така, як бувають отож жінки у перші дні подружнього життя. Але на слово не дуже розщедрювалась, говорила здебільшого її мати. Спершу про все, про те, потім про дончене облаштування у київській квартирі. Не повірили їй листам – «Дай, думаю, сама прийду та побачу, яку зняла квартиру». А приїхала, застала свою доньку в сльозах. Питаю, що трапилось. А вона й зовсім зайшлася плачем. «Сили небесні, думаю, та що з нею? Коли це було таке, щоб Катя плакала? Та ще отак. Захлиналася ж плачем. Мусила допитуватись. А допиталася, мало не побила капусну дівчину». Та як ти могла, сварила і обурювалася їй Як у тебе язик повернувся потякати таке, думала хоч що кажеш, як ображає чесну людину? Радіти мала, що зустріла такого хлопця. Гадаєш, як за батьковою спиною легко жилося усе для тебе з неба падало. То і по так буде, коли батька, крій Боже, не стане. У житті, як на довгій ниві, усяке може статися. Парубок, може, заради тебе пішов носити ящики з напоями. А то як же водить, як усякий порядний хлопець, тебе в кіно, у театри? Новий рік хотів зустріти з тобою по-людськи. А на які статки мав догоджати тобі? На ті, що їх платять вам у вигляді стипендії? Батькувала я її Андрійком, Як ніколи досі не доводилось батькувати. Та добре. Вже те, що примусила визнати, дурницю вона зробила, і має попросити у тебе пробачення за свій вибрик. Я сам бачу, Вікторія Данилівна, як переживає Катя через той продумано чи непродумано кинути у мене камінець. Наразь червоніла, мабуть, чуючи ваші докори. Отож, не будемо примушувати її червоніти ще раз». Ні-ні, нехай червоніє і заприсягне при матері, що більше такого чи чогось подібного не дозволить собі. Дівчині це важко робити, Вікторія Данилівна. Війдіть у її становище і зрозумійте, коли вже на те пішло. Не виправди мене, Андрійко, бізвалася нарешті Катя. Я нерозумно повелася. Коли пощиро дурне сказала. Вибач, коли можеш. «Більше такого не дозволю собі, більше таке не повториться!» Ну, коли так, – вирішив датися до жарту, – що в таких випадках роблять?» Вікторія Данилівна переглянулася з донькою, і та зважилася. «Мабуть, цілуються і п'ють мирову!» І знову Вікторія Данилівна сплеснула руками і засіяла, мов нова копійка. Оце хлопець, оце по-нашому. Цілуйтеся, діти, і ніколи більше не сваріться. А за випивкою діло настане, і я зараз. Мотнулася на кухню, потім до шафи і стала на стіл пляшка із шампанським. З'явилася домашня ковбаса, голландський сир, масло, червона ікра, а вже згодом запорувала гаряча страва в тарілках. За вас, діти, підняла келиха Катеринина мати за ваше щастя, за мир і злагоду між вами, і за вас, наших батьків також. Спасибі! Я така рада, Андрійко, така рада, що ви помирилися. Ви ж такі гарні обоє, такі паровані. Чого вам сваритися? Живіть у мирі злагоді, а ми, доки житимемо, не полишемо вас на призволяще. допомагатимемо стати на ноги. Це вже схоже було на те, що ми справляємо заручені. Та що тут можна було вдіяти? Не випадало якось недолиця, було йому розчарувати Катю та її матір. Хто сказав А, той мусить сказати і Б. Частина третя. Андрій щораз здивувався поведінці Каті. Андрій щораз здивувався також і своїй власній поведінці. А відповіді так і не знаходив. Що вплинуло на Катю? Чого його взаємини з нею стали майже ідеальними? Так провчила її, хай і не тривала. Але все ж категорична його відмова зустрічатися з нею, зрештою, і знатися, чи пошептали материні докори, поради. І те, і друге, мабуть, вплинуло на дівчину надто материні напучування. Могла сказати... «Будь розумницею, дочко, Андрій достойний твого вибору, хлопець, шануйся і не втрачай його!» Та й те важило, мабуть, що він теж серйозно повівся з нею після замирення. По суті, дав зрозуміти, надалі його слово має бути вирішальним у стосунках між ними. Так і сказав, коли виціловувала після материного від'їзду та дякувала за те, що пробачив її той вибрик. «Ти справді вдячна мені?» Отак! То слухай, що скажу. Не ображайся. Коли рідко бачитимемось з тобою, Май серйозно завити про себе на факультеті, аби залишитися по закінченні університету в аспірантурі. А це вимагатиме праці над джерелами ауджу часу. Тож для мене велика мука буде не бачитись. Не така вже і велика. Вихідний буде наш. Хай і не з великим ентузіазмом, Усе ж погодилася зі мною і не набередала з вимогами. Пішли туди, треба побачити те. А лише в тих випадках, як на фіша з'являлося щось несподіване та інтригуюче, підходила і питала, може підемо? І здебільше не відмовляв їй. І тим теж підкуповував, мабуть. Однак так тривало всього лиш до весни. Не тієї, що... Пробувається на світ божий першої зелені, пізнішої, що бояє травневим квітом, робить київські вулиці святковими, а київські парки – оази натхнення і краси. У такі дні навіть найзапекліший відлюдник не може устояти перед спокусою бачити Київ у розквіті знад і замкнутися у чотирьох стінах. Варто виглядути у вікно, а тим більше вийти на вулицю, як відчуваєш уже себе примітно оновленим. Збин листих дерев і збарвистих клумб хлюпає на тебе і виповнює щерть дивовижна повінь, та що підносить дух і примножує силу. На вулицях вабить око зелене море дерев, здебільше уцяськованих білим, спрямованим до сонця квітом каштанів, а в парках та майданах і вигаптувані дбайливими руками городянок килими і живих квітів. Усе те будуть у тобі Жагу до життя, надто на схилах Надібрянських гір, де освіжає приємне прохолодою, виповнений весняними водами Дніпро. Панує сміх, панує рух, панує воля. І де вже тоді утриматися від спокуси вийти у парі з коханою на київські пагорби, на Дібрянські парки, чути її веселий щебет, який так любо вплітається у довколишні приваби? якогось дня, або навіть якоїсь миті прогулюючись, Андрій відкрив для себе непомічену ним досі таїну катрусених чар. Заприсягтися Ладен був не просто приємно вражений, полонений ними. Отаке От було, чому дивуватися, як і захоплюватись. І раніше миле, катрусене личко ясніло дощему з надним сяйвом, покриті примітно зволоженою. Поволокою карі очиня дивилися на нього особливо ніжно, а відтак і прихильно. Нині ж відкрите весняному промінню тіло видавалося напрочуд білим і ніжним, ніби аж променілося осяйною ніжністю. «Вона таки гарна», — радів він своєму відкриттю. «Вона таки люба мені. Весна не тільки землю являє нам усі красі та знаді, Дівочу вроду також. Раділа Катя їхнім прогулянкам, та не менше радів і Андрій. Тепер не вона нагадувала, може підемо, а тепер він ждав її біля аудиторії, де завершувала слухати лекції, і казав, ходім. Як і Надійка, Катруся теж уподобала на Дніпрянські схили і парки. Отож, частенько бували там. І молувалися, і захоплювалися дозвіллям, Аж поки їхні розкуті для краси і полонені красою серця не змусили обох зізнатися, що надалі вони не зможуть вже розлучатися і бути нарізно. Стали на тій думці тоді, як усамітилися на облюбованій кадруси квартирі. «Тільки не зараз, коханий!» – умлювала вона у його обіймах. «А коли ж? На останньому курсі чи аж по закінченні університету?» «Ні», – усміхнулася. «Значно раніше. Тоді як складемо екзамени та поїдемо до моїх батьків, то, може, спершу навідуємо моїх батьків? Твої мене бачили? О, ні. Чи можу я з'являтися на очі твоїх батьків, не будучи заміжньою? А як же я заглянуся на очі твоїх батьків, не будучи одруженим з тобою? Тебе бачила мати, і ти може, сказано все. Є ще батько». Батько встиг наслухатися про тебе багато чого гарного, отож у нього ніяких сумнівів про нас на той час не буде. Не можу не вірити тобі. І все ж, може, поберемося та з'явимося перед батьками-женатими? Що ти, а весілля? Я хочу, щоб на моєму весіллі були всі родичі, знайомі, що бачили, яка я гарна в усільному вбранні, яка щаслива, що матиму такого чоловіка. Якого? Такого милого мені, такого рідного і такого гарнюнього. Приємно чути все це. Але батьки мої не зможуть приїхати на те весілля. Чому? Ну, чому? По-перше, вони так далеко ніколи не їздили. А по-друге, знаю, скажуть, що весілля не в нас. То гуляйте без нас. Виходить, і в твоїх батьків маємо гуляти весілля. Якщо не весілля, то вечірка повинна бути. Але згодом добре навідемося до них перед тим, як їхати до Києва і розпочинати навчання. А літо куди подінемо? Не догадуюся? Одразу по весілля не начекатимуть любимій або весільні мандри в далекі краї, або котрий із кримських чи кавказьких курортів. Отак? Саме так радість моя, блаженство моє. Батьки мої раді будуть нашому одруженню. На радощах нічого не пошкодують для нас. Решта студентських рід була для них із Катериною безпроблемною. Жили в окремій, знятій з батьками, в кімнаті. Коли ж народилася Маринка, Катя і зовсім дала йому волю. Обоє закінчили на той час університет, і вона поїхала з маленькою до матері. Андрій же, як аспірант, цілком і повністю віддався праці над підготовкою до складання кандидатського мінімуму. Рівно через рік Катруся повернулася до Києва, влаштувалася на роботу і запульсувала злагоджене сімейне життя. Та чому б і не бути їй злагоді? Маленько залишили на руки те, що Андрій зняв день, просиджував у читальному залі, повертався додому, жодних проблем. Де через рік після Катреного повернення до Києва вони мали вже своє житло, батьки її обставили кімнати і забезпечували їх усім, що потребувала молода пара у великому місті. Ну, а пара таки ж молода. Чого їй не жити в Злагоді, коли Злагоду охороняють такі всесильні люди, як Катрусин-батько і, де більше, такі, як її мати? Катя частувала смачною стравою, а ще приємною бесідою, не бракувало і розваг. Коли біля такого рідкісного на ті часи телевізора, коли усолоджували себе музикою, записаними на платівки піснями. Бувало, звичайно, і походи в кіно, театри, великі свята, або до себе запрошували гостей, або самі йшли в гості. — Ти щасливий зі мною? — допитувалася Катя, коли взаємини були особливо довірливі. — Чого питаєш? Хіба не бачиш? — Зараз, може, і бачу... А колись бачила інше Сумнівався ти в мені, а отже й вагався Була ж не ти причина Була, але більше такого не буде, запевняю тебе Навіть коли між нас пробіжить чорна кішка А ти збираєшся дозволяти їй бігти Не збираєшся, та життя й життя У нього довга нива І на тій ниві усього доводиться зазнавати Живім липше у мирі та злагоді Отак, От як зараз, як полюбляв повторювати один із моїх товаришів, інший сперечався б'ялася вдоволено і ще милішою, ще ласкавішо була. І в тих ласках він почувався обнадійно вдоволеним. Та не все коту Масляна. На останньому курсі Андрієвого перебування в аспірантурі помер Сталін. Політична ситуація в країні різко змінилася, і Андрієві. Недвозначно натякнули. Тема твоєї дисертації застаріла. Немає рації продовжувати роботу над нею. На питання, що ж робити, розвели руками і на тривалім розумі порадили обрати іншу тему. Цим разом ближче до науки, ніж до політики. Гарна порада. нічого не скажеш. Обирай іншу тему. А коли писати дисертацію, термін перебування в аспірантурі завершується. То був удар. І такий відчутно разючий, ба приголомшливо, що Андрій не спромігся навіть на відповідь своїм порадникам. Мовчки синув плечима, ну що тут казати, мовляв, і пішов з деканату. А опинився на вулиці, не знав, куди податися. Університет став несподівано чужим, Київ – недоречного мінким. Здатним хіба що дратувати, а домашній затишок безнадійно осиротілою пусткою. Проте не пішов, як звик за кілька літ на набережну, де споглядання за дібрянської личини завжди заспокоювало, побрів такий до своєї оселі. Катя на той час не було в помешканні, не всила ще повернутися з роботи, і Андрієві нічого іншого не лишалося, як прилягти напівроздягнутим на дивані, відчував глибинне спустошення душі, а ще. Раптове відстороження від світу, від людей, по суті, свою непотрібність людям. Це ж треба. Два роки потрачено на освоєння теми, чимало розділів дисертації написано вже, і все древно. Усе собаці під хвіст. Що скаже дружині тестові усім, хто сподівався бачити його кандидатом наук, ученим? Чи зрозуміють, що не від нього залежало, не з власної вини опинився біля розбитого корита? Хтось, може, й зрозуміє, а більшість... Серед тієї більшості знайдуться такі, що торжествуватимуть. Ага, спіймався, так тобі треба. Не ганяйся за дурничкою. Ліг, досадуючи на рівий бік. Мав звичком швидше заснути, коли лягав саме так. Та сон не брав, перекидався та й перекидався з одного боку на другий, Доки вгуманився таки і втратив зв'язок із зовнішнім світом. Чи довго спав, не завважив. Прокинувся лише тоді, як до помешкання зайшла Катя і вімкнула світло. Видно, не сподівалася застати його сонним. Чого це раптом? Присіла, подивована, і поклала руку на лоба. Чи не захворів? Що схоже на те. Температури немає. Є Катю і висока. Замислилася, мовчки пригадалася до нього. Він теж дивився на неї і думав, казати чи не казати, що трапилось. А втім, чого відкладати у довгий ящик? Колись усе одно довідається. Біда спіткала мене і велика. Не повірила, мабуть. Лякаєш мене чи що? Не лякаю, правду кажу. Уся моя праця на диссертацію виявилася даремною тратою сили і часу. Чого це раптом? Втратила актуальність. Змінилася політична ситуація в країні, відтак змінилося і ставлення до порушуваних мною проблем. Радять припинити роботу, бо така праця не тільки на Вищій атестаційній комісії не знайде підтримки, вчена рада не схвалить її. Не зраділа, звичайно, такій новині. Сиділа, дивилася на нього переполохано і не зважилася казати щось такого приводу. Треба було думати тоді, як обрав тему, підвелася зрештою і пішла переодягатись. Гуртом же обирали, тим що числі і кафедра. Ну то ж бо є, що кафедра. А що ж тепер буде? Обернулася у його бік, не всією статурою лише обличчям. Обернулася і ждала. Чи я знаю? А В аспірантурі мені залишилося перебувати, по суті, півроком. Філософські дисертації так швидко напишуться, мабуть доведеться шукати роботу і ставити навченому ступені хрест, причинила дверцята в шафі і вже потім сказала: Не поспішай з цим. Поговорю завжди з татом. І що це дасть? Самим треба зважувати усі за і всі проти і приймати якесь рішення. Ні-ні. У нього є досвід, зв'язки. Він зуміє вибрати і підказати найліпший варіант. Андрій не пішов на переговорний пункт. Катя взяла ту місію на себе. Як довго говорила, з батьком не знав, але рішення перенесла зважене. Не він перший, не він останній, говорить на зміні політичної ситуації. Поки не збіг час перебування в аспірантурі, має обрати іншу тему цього разу, суто наукову, і освоювати її. А вичерпається час... Він тесть подбає, аби зять мав роботу у тому ж університеті і продовжував працювати на дисертацію, У усякому разі, зв'язків з університетом не треба поривати. Порада видалася Андрієві слушною. Хай не одразу, але ж заспокоїла його. І, що важливо, додала оптимізму Каті. Лишалося вдало брати тему дисертації і домовитися про подальшу роботу над нею на кафедрі. Як передбачав тесть, так і сталося. І тему Андрієві підібрали, і роботу підшукали, до речі, на рідній кафедрі. Читати лекції, що правда не дозволили, обмежилися тим, що дорушили вести семінар з діамату, і не на філософському, а на філологічному факультеті. Повинність не з легких. До кожного семінару треба готуватися, аби не потрапити у новий нестановище. І все ж семінари на кожен день випадало проводити, вишукувався на тижні час і для праці на дисертацію. Це так підбадьорило їх і насамперед Катю, як же чоловік її, викладач університету, що зважився забрати від тещі маринку. Скільки можна рости дитині без батьків? Доля за нею, як виявилося потім, ви попереважно на Андрія. Катя від дзвінка до дзвінка на роботі, а він у її розумінні вільний козак, а лише в той день, коли проводив семінар, ішла на поблажку. Усякий інший зась. Він мав і садок, відвести дитину, і садка забрати, і нагодувати, коли в садку не поїсть із якоїсь причини. І так аж до Катерининого повернення з роботи. Тіт, роботи про доньку обернулися для нього і чималою втіхою. Андрій так прив'язався до своєї неполітах розумної щебетушки, що робив усе те не тільки успішно, а й із задоволенням. Прив'язалися навзаєм і Маринка до тата. Вони стали справжніми друзями, чого не можна було сказати про Мариншину дружбу з мамою. Хай тоді, як забирав її з садка, та вів додому. Хай дома, коли не було поруч мами, дівчатка заглядала йому у вічі, і все торощило про та пережиту в садку, надто про витівки дітей, чи то про ігри із дітьми. А чому і в мамині присутності робило те саме? Коли ж опадав на всіх трьох вихідний, не мамі нагадувала Маринка: Ходім та ходімо чи в дитячий майданчик, таки татові, а опинялися на дитячому майданчику знову змушувала змалюватися і гратися. З нею саме його. Я починаю ревнувати, чи то жартома, чи й серйозно зауважувала Катя. Кого люблять діти, то дав їй, то й хороша людина. То я, по-твоєму, погана? Запитає про це в Маринки. То були жарти. Та з часом дійшло і до серйозних розмов з того приводу. Андрій дуже повільно освоював джерела, потрібні для осмислення теми дисертації, а повільність. Позначалася на пошуках аргументів, які сприяли б утвердженню своєї думки. Коли не відкриття, то принаймні оригінального мислення. Турбо про доньку не меншало. Не стане він повертатися до університетської чи академічної бібліотеки після того, як забере дитину із садка. Годує та діждеться появи в квартирі дружини. Пізно вже, та й не може, він полишати дитину на матір. Я коли та дитина так благально заглядає у вічі і просить «Татку, залися!» Нагадай, якось Каті, може ти, бодай через день, даватимеш мені можливість засиджуватися у читальній залі депізна. Де там, і слухати не захотіла. Перша така розмова завершилась двостороннім невдоволенням, а друга – Катерининим необиким обуренням. А після третьої Андрій був настільки обурений її зухвалістю, де ж пак сказала: З мене досить, що народила дитину, виховуєш ти. То відчув раптом, як його підкосило, і хто знає, чи не зважився він до якихось неадекватних дій, якби дружина не підхопила і не допомогла добратися до ліжка, а він збирався впасти на підлогу, звалитися, довелося викликати швидку допомогу, діагноз і зовсім приголомшив. Інфаркт і обширний, доведеться вилежувати його в лікарні. То була не тільки несподіванка, у його віці вже інфаркт, то була й біда. Лікарі категорично заборонили рухатися, цілих два місяці тримали його прикутим до ліжка, та й по тих двох місяцях виписали йому лиш, що надходили хворі, а ліжок обмаль. Тому і дома наказували лежати ще і не дозволяти собі зайвих рухів. Та й опіки своєї не позбавили. Двічі на тиждень не і дослухалися, і доглядалися до нього. І став більш-менш дибати по хаті, рекомендували не переобтяжувати себе працею, уникати найменших стресів. Порада ще казати мудра. Не переобтяжувати, уникати, а робота в університеті, а дисертація. Та й житимуть, на які кошти. Перейдуть на утримання тестя, тож ганьба. Про яке одужання і про яке життя без стресів може йти річ, коли попереду така безперспективність. Він же каратиметься найгіршою карою. Йому чужий шматок у горло не полізе. Лікарі помітили, мабуть, його тривогу. Спершу тільки заспокоювали, потім і гримати почали. Ти, що чоловіче, не вилікуєшся, коли будеш транити себе нав'язливими думками. І один, і другий сказав те саме. Коли ж напросився на зауваження такого ж типу і від професора, викликаного для консультації, змушений був замислитись, а згодом і зовсім узяти себе в руки. Нащо передбачати не гірше. Лікарі але застерігають не тому, що не вірять в одужані, навпаки, хочуть його. На якомусь витку зосереджених роздумів вишукалася і знахідка, яка стала спершою його несподіванкою, а згодом і вірою. Він же молодий чоловік, йому сьогодніш за тридцять. Не може бути, аби після цієї хай і серйозної слабості став би ні на що не здатним. А слабість була, мабуть, серйозна, у всякому разі, не з тих, що лікуються якимись очікуваннями. Лікарі не втомлювалися попереджати, зуселі ані кроку, лежати і тільки лежати. А коли ж може, буде ходити по-справжньому? Скажемо, у всякому разі, це буде не через тиждень, ін через два. Вони не помилилися, не через тиждень і не через два, а через півтора місяці. Та й опіки не позбавили його, щоправда, тепер уже дільничні лікарі. Щораз потішали змінами на краще, та щораз і попереджали. Ходити на прогулянки ряди і можна б уже було, але ж коли повертатимеся назад, доведеться підійматися угору східцями, а таке протипоказано. Катерина спершу тільки хмурилася. Чуючи ті застереження, зрештою інна докер спромоглася. Ось таке щастя уготував ти мені. Іншим разом спалахнув би і відповів належно, та зараз мусив стримуватись. Готують тоді, коли роблять навмисне. Сподіваюсь, не думаю, що я навмисне накликав на себе біду. Навмисне чи не навмисне, а накликав. Що тепер буде з нами, як житимемо? Не вічно ж лежатиму, колись оклигаю, колись. Навіть надто довго тягнеться це колись, два місяці в лікарні лежав, скоро два, як лишиш удома, а одужання і не видно. Зітхнула підкреслено, сумно, і вийшла з кімнати. І знову він спіймав себе на думці іншим разом огрів би заподібний вибір таким словечком, що сім разів перекрутилася б із безсилою злості. А нині всього лиш спохмурнів і сказав сам собі, Отак, значить, я вже встиг набриднути їй і зі своєю болячкою. І як же складуться у нас взаємні, коли хвороба справді затягнеться надовго? Чи не скаже, таким ти мені не потрібний?» Перекробало і боляче. Виходить, даремно піддався їхнім ізлюбою вмовлянням і пішов на побачення з Катерининою матір'ю. Було б ліпше, коли відмовився від зустрічі з нею. Отакинути Катриною, до чого дожилася Катя Бушко, вантажники вже залицяються до неї. Не було випадковим. Випадковим, далеким від правди є іншим. Більше таке не повториться. Спливали дні, тижні, а усвідомлена істина не давала підстав на спростування. Те, що дружина... Спала тепер далі від нього у сусідній кімнаті, його не обходило, йому після повернення з лікарні справді не до неї було. Їше те, що все помічати і видиму Катеринину байдужість до нього і про ліки не завжди згадувала, і про їжу дбала не так, як колись. Спершу дотримувалася парад лікарів, знаходила час і можливість піти на ринок і придбати те, що треба для хворого. В обідню перерву умудрялася забігти додому, нагодувати чоловіка, а теж ж почала забувати про поради лікарів, не встала приходити в обідню перерву додому. Там знайдеш, чим насититися. Кивала в той бік, де кухня, і зникала за дверима. мало помалу зароблений нею, чи доправлений її батьками шматок ліба, почав застрівати йому у горлі. І так відчутно, що він... Скористався першою появою лікарів у хаті і повів із ними розмову про можливість поїздки за межі Києва. А куди саме? – поцікавився лікар. – У село. Перспектива непогана, свіже повітря, вітамінна їжа вам дуже доречні будуть. Але як далеко від Києва? – Близько 200 кілометрів. О, далеко. Там і поле безмежне, і ліс чудовий. – Розумію. Але ж як ви добратися туди, і хто доглядатиме вас? За догляд не варто турбуватися, доглядатиме мати. А медичний нагляд хто здійснюватиме? У селі є досвідчений фельдшер. Спокусливе діло, але й ризиковане, треба подумати. Про транспорт теж не дробуйтеся. Товариш має машину, відвезе мене. Дільничний лікар недовго і консультувався, уже наступного дня був у квартирі. «Оце вам рецепти на ліки», – сказав. «Це настановив фельдшерові, що робити в разі ускладнень. Ще одне. Друзі, їдьте тихо, по можливості частіше зупиняйтеся і перепочивайте. І не легковажте. Так і скажіть, товаришеві. Поспішатимете тоді, як повертатиметеся назад». Того ж вечора сказав про свій намір залишити Київ Катерині і попрохав, аби Волила його останню волю, покликала товариша, який вестиме його до батьків, та придбала за рецептами ліки. «Чому останню?» – здивувалася Катрина. «Та так, вирвалася з ненацька. Їдуш надовго?» А Андріїва надія на сало, його цілюще повітря, як і на материну ласку, посінуту турботу про хворого вивелася небезпідставною. Може, і ліки допомогли, хто знає. Та найбільше важило, мабуть, сільське оточення, та ще час, і решту весняної пори, і все літо довелося висіти у батьків. А зате під літа він таки став на ноги, відчув у собі силу і міг уже дозволити собі далекі прогулянки до лісу, зачитуватись книжками, навіть науковими, яких він не міг не прихопити з собою. Це тішила батьків. Та була причина і для таємних роздумів, а так і для хвилювань. На листи Катя гай і стримано все ж відповідала. А приїхати за всі весняні літні місяці не спромоглася. Доньку знову спровадила до тещі. Навіть під час відпустки всього лиш два чи три дні побула з дитиною. Зрештою вільну часу від праці Вигрівалася на курорті. З батьками наділився цією своєю гризотою, та вони без того здогадувалися у них з Катрею не все гаразд. Надійка не зробила б так, зауважила якось мати. Ваша правда погодився, аби не сперечатися з цього приводу. У Надійки, як вчителька відпустка триває цілих два місяці, вважайте все літо плави зі мною. Ти так і не знаєш як склалася її доля. Знаю, що вчетирювала у свім селі, а чи і зараз там не відаю. Помовчала, поруч із біля посудини, і вже потім вирекла те, що думала. Даремно ти втратив її сину. Ой, даремно. Що вдієш? Так склалося. Не судилося, мабуть. І де зялися на нашу голову ті власті, що чинять нам напасті? Ну... Схопили поліцаї, який завинив перед ними. Ну, судили б, коли завинив. А до чого тут надійшина мати? Подумаєш, переховувала племінника. А як же вони хотіли? Мала вигнати його, донести на нього владі? Це ж племінник, рідна кров. Я теж так зробила б, коли б когось із моїх родичів спіткало таке лихо. Мимохід поглянув на матір і замислився. Це ж як розуміти її? Влада і закони існують самі по собі, а люди їхні звичаї, а отже і закони самі по собі. Чия ж то влада і чиї закони, коли вони суперечать свідомості народу? Ми ж на всіх перехрестях розпинаємося, що наша влада і наші закони плоть від плоті народній. Оце так висновок для дисертації на філософську тему. Виходить, на дівчину матір не треба було судити, а карати надійку і поготів. Так-то так, не забарилося спростування, одначе спроби заступитися за несправедливо покараних чи лише переслідуваних, послухати тебе не послухають, а запроторити туди, де відбувають покарання такі, як недійчина мати, не забаряться. Наближення осені невідступно переконували. Треба їхати до Києва. Передусім, потрібно відвідати лікарів і переконатися – Є підстави побоюватися за серце, чи вже немає? А коли немає, можеш і про робоче місце в університеті слід подбати, чи пощастить продовжити роботу на дисретацію. Один все вищий знає, а зробляти на хліб треба. Це без сумніву, це напевно. Батьки розраджували. Побудь ще дома, казали, здоров'я над усе, його ні за гроші, ні за які не купиш. Та він наполіг і через тиждень був уже в Києві. Катерина теж повернулася на той час додому, помітно засмагла, посвіжішала. на вигляд молодиця, про яких, кажуть, кров з молоком. Курорт пішов тобі на користь. Похвалив, хоча хвалити і не хотілося. Як і тобі село, як поводить себе серце, не турбує. Турбот не завдає, хоча надії на нього тим більше великих поки що не покладаю. Піду завтра на обстеження, послухаю, що скажуть лікарі. Ти по дорозі з курорту заїздила до Маринки? А то як же? Чому ж не привезла її додому? А хто доглядав би її тут? Я на роботі. У тебе невідомо, як складеться. Не відвідула б мене в селі, то знала б, як складеться. Аж крутнулася, оглядаючись. Це докір? І докір, якщо хочеш. Батьків не посоромилася б, коли вже моя думка для тебе нічого не варта. Чи то як знаєш, як вони можуть сприйняти те, що за п'ять місяців ні разу не спромоглася провідати хворого чоловіка? Ми ж листувалися. Що листування? Інша подумала б, а може він навмисно запевняє, що йому ліпше б в селі, аби не хвилювати дружину. Дай поїду, пересвідчусь. Не подумала і не приїхала. Подалася на курорт. О, що тебе ж криве, курорт! А ти як думав? Щоб я через тебе не відпочила? Отож, ну, бо є через мене. А що сказала б ти, коли б я покинув тебе хвору на батьків, а сам подався на курорт? Вони посворилися і серйозно. Так серйозно, що днів два не розмовляли. Мабуть, і далі тривало б так, коли б Андрій не повернувся з вікарні похмурим і геть розслабленим. Дружина завважила те і запитала. «Що сталося?» «Не казав би, що дуже страшне, все ж сталося. Мені не рекомендують працювати в університеті. Радять бути подалі від можливих стресів». «А що кажуть про такі стреси, як ті, що мали місце у нашій позавчорашній розмові?» «Таких не передбачали, мабуть. Отож би, а ти напросився на них, бо навіть провокуєш мене. Не хотів би, та що в дію?» Коли маю таку дружину, ти це хотів сказати? Саме це. Варто було б не догодити і прикреслив усе гарне, що було у нашому подружньому житті. Було і гарне, не заперечу. Та чому повторюється погане? І в такий сутужний для мене час. Як то повторюється? А ти забула, як допікала мені тим, що пішов працювати вантажником? Як обіцяла потім Більше таке не повториться. А повторилося, бач, неправда. Правда, Катю! Ти не тільки тому не провідала мене в селі, що я байдужий тобі. Ти гребуєш моїми батьками, вважаєш за негідне для себе з'явитися у їхній селянській оселі, ділити з ними хліб-сіль. Ну що ти вигадуєш? Не вигадую, правду кажу. Знаєш? Націлилася сказати щось дошкульне, і все ж стрималася. Коли і далі будеш так розмовляти зі мною, я... Я змушена буду шукати захисту. Це... це просто неможливо. Крутнулася рвійно і залишила кімнату, точнісінько так, як раніше бувало, коли дуже гнівалася. Може, і справді не варто було допікати її до червоного. Та що вдіяти, як болить? Надія на те, що полегшену працю шукаєте мадріньова тесть, відпала. Віднині сам мав дбати про себе але де знайти її легшу роботу? І чи є вона взагалі така, що була б посильна для нього і бодай якось забезпечувала його існування? І так і сяк прикидав у думках, в один і в другий кінець поривався. Дарма. щось ліпшого за університетську посаду не міг знайти. Хіба відвідати музеї? Але там теж доведеться розповідати відвідувачам про експонати. А то мале... Полегшення хіба стриває, є ж музеї, у тих відвідувачі бувають раз на тиждень, а то й рідше. Чому б не спробувати щастя хоча б і в музеї стародруків? Мабуть, так і зробив би, коли не зустрів, прогулюючись парком, наукового керівника своєї праці над дисертацією. Почувши, який клопіт обсідає Андрія, той не став вагатися. — Знаєте, Андрію, що я пораджу вам? Не беріть так близько до серця кожне застереження лікаря. У одних лікарів, звичайно, добрі наміри. Але вони завжди перебільшують. Ви перший? Чи ви останній переносите інфаркт? Чи після нього люди не жили і не працювали? Ну, де це видно, щоб чоловік вашого віку та був приречений аж також оберігатися? Надриватися, ясно річ, не треба, але жити нормальним людським життям, будь ласка». І потім, де ви знайдете спокійнішу роботу за ту, що маєте в університеті? Ви ж не лекції читатимете, всього лиш вестимете семінари. То радите триматися університету? Неодмінно. Якщо вже так боїться ріка за ваше здоров'я, обмежте тільки роботою, про дисертацію на якийсь час забудьте. Важко буде забути. Знаю, важко. Дуже навіть важко. Та час покаже, як складеться у вас із дисертацією, Гляди, через кілька місяців відчуєте себе при силі, здоров'ї та потроху, відводитимете душу і в праці над нею. Розмова деканаті і зовсім утішила. На час Андрієвої відсутності в університеті семінари вели аспіранти, отож місце моє залишилось за ним. Це так збадьорило, що він забув і про недавню сварку з Катериною. Як тільки переступив поріг, одразу і похвалився. Мене облагали залишитись на попередній роботі. Подивилася скоса і нічого не сказала. А ввечері, коли настав час відходити до сну, не пустила до себе вріжко. Це ж як розуміти. І дивувався, і торопів, дивуючись. Забув, що казали тобі лікарі? Маєш берегти себе від стресів. Навіть від утішних? Навіть від утішних. Ну й ну, а чи далеко ти заходиш, жінко, недалеко. Коли не віриш, потікався у лікарів, як буває, з такими, як ти в подібних випадках, вони бачу не вели з тобою належної розмови, а даремно, не вистачало, щоб ти помер на мені від утішних емоцій. Мати рідна. Та ж яких гнів треба мати у серці, щоб отак безпардонно кидати у вічі брутальності? І не таке зважується жінка. Де, коли навчилася скверності? На курортах? А певно, що там. Таким, як я, обережність не завадить. Звичайно, з такими всяке може статися. Але ж не підпустити до себе, випалити у вічі таку мерзоту. Змія. Підколонна змія. А що вважає себе за таку, що в інтелектуальному відношенні стоїть вище За якихось там селюків чи вантажників То тобі до них, як куцам до зайця Недавньої прихильності від неї так і не було Хотілося було б буду з такою розважувати Переконувати, буркнув щось гнівне і пішов геть Тепер вони і зовсім не розмовляли Оскільки Андрій повертався з роботи пізно Примудрявся повечеряти без неї і лягати спати. І довго це триватиме. Поцікавився якось. Що саме? Твоє відчуження. Радила уникати стресів, а ті, що породжуєш мовчанкою, видимим ігноруванням мене, як зрозуміти? Як хочеш, так і розумій. Жінки в подібних випадках оберігають чоловіків. Дають можливість вибратися із біди, а ти бачу... Маєш намір добити мене. Не вигадуючи чого не слід. Усього лиш хочу сказати, живити своїм життям, а я житиму своїм. Приголомшений був цією, і тепер аж до кінця зрозумілою позицією. Стояв, дивився на неї, холодно і насторожено, ладно прийняти на себе гідну її позицію відповідь, і не зважувався на щось рішуче. От так, значить. Я став тобі чужий. І з якого ж це часу? Не відповіла, пішла до телефонного апарата, дзвінок якого кликав когось із них на розмову. Довго говорила, а коли поговорила з тим, хто кликав її, знайшла причину уникнути пояснень. Наполягати не випадало якось, але і затяжна мовчанка у квартирі стала нестерпною. Нагадувала ту тятиву. Яку досить було ледь-ледь натягнути і лусне. І вона таки луснула, щоправда, не скоро. Будучи від природи людиною, яка не дозволяє витрати об себе ноги на фронті, це мало не коштувало йому життя, послав старшого за себе званням і посадою в небажане для нього місце і мало не загримів через те вштрафнув. Андрій не став сюсюкатись із Катериною. Не тільки до її кімнати не заходив, наготовлений нею стравами знехтував, скористався тим, що поїсти йому є де, а в квартирі у кожного своя кімната, і став у незалежної від дружини позу. Чого хотів домогтися, тим сам до пуття не знав. Мабуть, покладався на те, що їх єднають не лише шлюбні Узи, але й донька, куди подінеться цей виплаток. Високопоставленого компартійного роду, по комотозиця та підберем розправлені для гордого польоту крила, та не на ту, як вивалося натрапив. Минув місяць, минув другий, третій звіг мало не до половини, а Катрина стояла йому в скеля непорушна, пунктуально дотримувалася зродженої її гординою формули. Живи ти своїм життям, а я житиму своїм. Так тривало б, мабуть, і далі, коли б одного вечора Андрій не помітив, повертаючись з університету в свою катлю у парі з якимось чолов'ягою до рідної статури. Стояла з ним біля їхнього будинку і закохано заглядала у вічі. Незнайомець теж видно не просто собі, товариш, по роботі, що викликався провести даму. Тримав у своїх лапищах тендітні катринині руки і гаряче говорив щось. Здалеку не міг почути, що саме, та судячи з того, як він тиснув руки його дружини до серця, неважко було здогадатися. сповідь любовна. Андрій з несподіванки уповільнив ходу. Спершу була думка розвернутися і піти у зворотний бік, та раптом у ньому заговорила гординя, чи, може, і фронтова звичка, не пасувати перед ворогом, іти на пролом. Він пішов прямісінько на закоханих. Катерина до якого часу не помічала його, її залицяльник не знав. Отож обоє не звертали на нього уваги, зате коли зблизився і змірув їх невельми прихильним поглядом, не могли не знітитися. Спершу Катерина заважив спішно, Вихопила з його лапоч руки, потім відкинувся її залицяльник, але Андрій нічого не сказав їм, попростував у під'їзд, а вже східцями до своєї квартири. Катерина не затримувалась. Недовзі по тому, як розминулася з нею біда біля під'їзду, почув її кроки у передпокої. А чому ж гостя не запросила, поцікавився цілком мирним голосом. Треба буде, то запрошу. «Ось що, Змінив він тон і одразу ж перейшов до серйозної розмови. «Я все міг терпіти, а цього не терплю. Я, здається, живий ще, і ми з тобою перебуваємо у шлюбі. А вражовому чоловікові водять із барухами, і, знаєш, які жінки. Я давно сказала тобі, ти живи своїм життям, я житиму своїм. Коли треба офіційно розлучитися, будь ласка, хочу завтра, а Маринка? Про неї ти забула?» Маринка не буде скривчена. У тебе не склалося життя, тебе постигла біда, то чого я маю страждати біля тебе, ставити хрест на своїй молодості? Мені ж не 60 літ я молода, я тільки не почала жити. Може, треба було стриматися і вдатися до логіки речей? У нас є дитина, як можна не думати про її долю? Та він зрештою не скінчений, а вона, Катрина, клялася свого часу у довічній вірності. Та не до того йшлося. Уражений її відвертою зневагою до нього, давно визрілим рішенням розлучитися Андрій, закусив вуздечку. Гаразд, домовилися. Завтра ж розлучаємося. Але зарубай собі на носі. З квартири я не піду. І бахорові твоєму, не дозволю жити в одному зі моїх помешканні. Ти маєш право на житлову площу, він – ні. А чи іми стараннями ми отримали цю квартиру забув? Дарма. Квартира числається немині, і без мого дозволу ніхто сторонні жити тут не зможе. Чи то розуміла закону його в оці. Чи батьки порадили прийняти інше рішення? Не одразу, де ще весні вже залишила колись спільне помешкання. Риску під подружнім життям, отже, підведено. А лишалася нез'ясованою доля доньки. Що буде з нею? Ростимеш без батьків. Негідниця. Соломісю лізла в душу і так потопталася по ній. Правду казала мати. Надійка так не зробила б. Та всю свою ласку, всю душу поклала б, аби тільки поставити коханого на ноги. Семінарські заняття в університеті завершилися рано. І в нього вишукалася можливість зникнути з Києва заздалегідь. Допікала самотність, поїдом їла туга. Колеги чи то знали вже, що сколуся у нього з Катериною, чи лише здогадувалися. Звинили його від участі у комісії з прийому вступних іспитів, по-дружньому, ба, збадьорено навіть сказали, їдь на село, Наберайся сили, снаги, восени вони тобі потрібні будуть. Отже, до батьків у рідні панати, Днями отримай належні йому відпускні. Зайди в бібліотеку, набери купу потрібних для рідніх судів книжок та апакуватиметься в дорогу. Літо велике. Чому не скористатися нагодою і не поєднати працю з відпочинком? Деяка в праці зможе задовити собі завдані Катериною болі і деяк не на лоні рідної природи набереться сподіваної сили і снаги. Гарна перспектива завжди збадьорює. Та саме в той день, як попрощався з колегами, заглянула в кабінет завідуючого кафедрою секретарка, й сказала Там якийсь чоловік чекає на вас. Вийшов до приймальні і зупинився, подивований. Перед ним стояла незнайома людина. Ви Андрій Домалега? Так, і я чоловік Надії Заболотної, маю від неї доручення. Якщо можна, вийдем на кілька хвилин, поговорити треба. Будь ласка, подумалося чомусь. Найліпше місце для усамітненої розмови – сквер. Отож і повів туди несподіваного гостя. Що ж це примусило Надію згадати про мене? Поцікавився Андрій, усідаючись на садовій лаві. Мабуть давня і усе ще не згасла у її серці любов. Не посмів дивитися чоловікові в вічі, на тупив зір, власне, не знав, куди подіти очі. І я привіз вам листа від надії, продовжував тим часом посланець із Пустоварівки. Писала вона його давно, тоді як лежала в лікарні, та я не зміг доправити його вам відразу. В лікарні, обірвав Андрій його на слові, чи то лише догадуючись чи чуючи серцем, не тільки лист привів цього чоловіка до нього. Так. Що ж привело її туди, таку молоду і таку квітучу? Що сталося? Привело несподіване. Позаматкова гідність. А сталося Андрію Івановичу найгірше. Лікарі не врятували Надійки. Померла вона. О Боже! Просогнав Андрій і занімів по тому, схиливши на руки голову. Це я винен, минула думка. Це я винен у надійченій смерті. Була б тут, у Києві, цього б не сталося б. Тут врятували б її, а може й хвороби такої не сталося. Просила, щоб я передав вам цього листа, продовжував в тим часом її посланець. Адреси іншої не знала, тому попрохала мене розшукати вас в університеті і вручити це її передсмертне послання. Андрій узяв друк листа. Хотів було відкрити його, та одразу ж передумав. Незручно читати таке послання при її законнім чоловікові. Коли це сталося? Тобто померла Надійка, коли? 25 грудня. Не мав часу вибратися до Києва. Та не дуже і порвався признатися вести це її останнє зізнання. Тепер уже я кулівся біль, та вишукалася можливість, переконав себе маю виконати її останню волю. 25 грудня. Саме в той день ми з Катериною остаточно розбили глека. Випадковий збіг? Вибачте, як вас звуть? Володимиром Івановичем. «Ви недовго прибули до Києва?» «Ні, сьогодні маю і повертатися в село. Якщо такий спішний від'їзд, замовлений відсутністю житла, то...» «Прошу до мене. Я сам у квартирі. Місця вистачить». «Ні-ні, таки маю повертатися». «То відвідаємо бодай ресторан, пообідаємо разом, а за обідом розкажете мені про Надійку все, що ви знаєте, чи може поділитися?» «Про мене, сподіваюсь, розповідала вам». Чи все не знаю, але дещо розповідала. Тим більше треба поговорити. Небагато почув віднадіченого чоловіка про її життя-буття в заміжі. Та була вона заміжньою усього півроку. А розлучилися ж вони з нею онаж давно як. Виходить, усі ті роки, що пролетіли між їхньою розлукою і її одруженням, і з Володимиром Івановичем була самотня. Чого так? Не могла зустріти достойної людини, чи усе ще ждала його? Не може бути, щоб ждала. Це ж он скільки літ спливло за водою, а він не залишав її жодної надії. А втім, чого не буває на білому світі? Відповідь на всі ці запитання має дати її лист. Так і не наважився читати його в ресторані. Тоді ж, як провів надійшеного чоловіка та посадив у тролейбус, що мав доправити його до автовокзалу, повернувся до того ж Шевченкового скверу і відкрив конверта. Андрійку, Люби мій, вихопив зором перші рядки її послання. що звертаюся по давньому, що в дію та погасне хіба що зі мною. Боліше зізнаватися та мушу. Я доживаю останні дні, а може й години. Не поталонило мені як у житті, так і в заміщі. Така у мене видно доля, а може всього лише заздрісно було комусь. Як же, он яка вродлива і як багато хоче. А жаль! Коли б ти знав, як жаль і як боляче усвідомлювати, що полишають світ у розквіті сил, Знову і знов питаю себе, перед ким я завинила? Невже це кара за те, що замахнулася на тебе, що ти мені не суджений? Але ж чому? Ти ж любив мене. Я знала це. Певна була. Тому навіть опісля, коли ти відвернувся від мене через ту біду, що спіткала маму, не змогла забути тебе, усе ждала, раптом щось зміниться у цьому лихому світі, раптом зміниться світ, а зі світом зміниться і ти, і ми поберемось таки, і будемо щасливі. Та ба, не судилося. Володя, гадаю, розкаже тобі, як довго топтав він до мене стежку, сподівався на мою прихильність, а й ждався її, і вивелося ненадовго. Сили мої гаснуть ось-ось відійду від вас. Навіть в останню мить не перестану питатися Чому я не знайшла щастя навіть з Володою? Невже це кара за те, що не діждалися тебе? Але скільки можна було ждати? О, Господи, скільки можна? Не спостеріг. помічаючи, чи не помічають його душевний стан сторонні? Не до того було. Мабуть, помічали. Бо не просто вражений. Геть приголомшений був тим, що вичитав із надійного листа. То було не просто сповідь смертельно хворої жінки, то був... Перед останні, а може і останні крики її душі. І який крик? Який крик? Ображені, а тим більше зраджені у коханні зазвичай помщаються. Надійка навпаки. Усе ще ждала його. Не день, не місяць, і навіть не рік. Усі вісім літ. По суті, до останнього подуху. Як же треба було любити, щоб не... Зважати ані на час, ані на зраду, так і любити, і так і ждати. Мати рідна, кого він справді втратив? І що скаже батькам, коли приїде? Вони ж пишаються ним, що так уповають на його вченість, а отже і розум, яка це буде мука для нього, розвітувати перед ними, і яка для них, коли почують, що він не тільки втратив з великого розуму надійку, а встиг навіть розлучитися з Катериною. Лайте такого розумника, може, і не стануть, а каратимуться його вчинками не менше, коли не більше, ніж карається оце він. Хоч додому не їдь. А куди податися? Де знайти прихисток після усього, що уготував собі, з такого ж таки великого розуму? Ні. Що вже буде, то й буде. Поїде на літо до батьків, від сорому, як і від ганьби, нікуди чоловіче не втечеш. Усе це треба пережити. Частина четверта. Райське яблуко з червоточинами. Батьків не потішили, звичайно, новини, що їх привіз Андрій на село. Було б зайве казати, що вони аж надто вже дорікали йому, чи були примітно незадоволені ним. За надію дивно, але навіть не питали і не допікали. А за Катериною навряд чи й шкодували, а все ж батькове сумне відмовчування, матерні зітхання не могли не гніти душу. Якийсь час рятував себе тим, що зачитувався привезеними з собою книжками чи йшов до лісу. Коли ж і книжки були освоєні, і ліс не рятував уже, відчув себе геть самотнім, не знав, куди подітися, «Де згаяти час?» У батьків свої клопоти, у селян свої. «Літом гаряча пора, сидіти без діла не випадало, а тінятися і поготів. Та й лі часом перестав бути розвагою. Отож повув біля батьків місяць та й став збиратися в дорогу. «Сумно тобі з нами!» – мовила, доглядаючись до його збирання мати. «Та ні, мама!» – заспокоїв її. Відпочив я і відчув, що ліпше мені, то пора їхати до Києва і братися за роботу над дисертацією. А їсти хто тобі готуватиме? На ресторани мою зарплату не вистачить, звичайно. А на їдальній чого ж візьми з собою хоч сало, масла. Не ходити ж тобі тричі на день у їдальню. Вранці чи ввечері підсмажиш собі сало, вип'їж чаю чи молока, та й будеш ситий. Масла багато не візьму, зіпсується, а сала можна взяти. Погодився, аби не ображати матір. У Києві теж не одразу звик до своєї геть з посілої квартири. Аби менше засиджуватися в ній, йшов після сніданку до бібліотеки, обкладався книжками і намагався віддалитися, зачитуючись ними від сьогодення, утопити у добутих там іспитах відчуття незатишності. Самотини, одного побоювався, аби не зривати серце. Тому регулярно робив перерви, дозволяв собі прогулянки у сквері середня, вулицями міста увечері. Знайомих майже не зустрічав, воно і не дивно. Коло його знайомих, університетське, а університетське по-своєму використовують літо. Одні відпочивають ці пори на курортах чи в санаторіях, інші – заклопотані вступниками, що складають вже іспити. Добре це чи погано чомусь не задумувався, а втім, коли бути щирим, добре, що і не подибував їх. Тих, що стояли ближче до Катерини, не хотілося бачити, усіх інших підміняла краса літньої ночі. А літні вечори таки гарні в Києві. Одразу до заходу сонця спадає спека. З Дніпра приходить прохолода, така приємна і така жадана. Вечірнє місто сяє вогнями, і в тому сяєві бачається щось казкове, приємно заспокійливе, таке, що умиротворенно діє на душу. Ніч для всіх відрада, час перепочинку. Та не всі шукають його у парках, на такому зеленому оазисі Києва, як Володимирська гірка. Більшість дає перевагу домашньому затишку. Отож, менше на київських вулицях люду, а головне – міського транспорту. Зняти ним гуркотняви. Тоді гору бере благодатна тиша. Казковість сяєва доповнює духмяність. Виповнено пахощами квітів повітря. Оскільки домашній затишок не міг його тішити – то у вечірні години віддавав перевагу або прогулянкам у парку чи в місті, або праці над першоджерелами. Вони ще раз відчутніше будили в ньому цікавість до обраної теми, а цікавість додавала бадьорості як духу, так і тілу. Андрій, здається, намацував думку, яка може стати, коли непровідною, то однією із провідних у його дисертаційній праці, і те намацування гріло серце. Не певен, що саме посприяло зміцненню здоров'я місячне перебування у селі, регулярні прогулянки в місті чи захоплення улюбленою праці, але відчував йому краще. До нього повертається колишня сила, іноді виникало навіть бажання розглянутись чи немає когось поблизу і вигукнути на радощах. Усе гаразд, товариство, я живу. Коли настав час приступати до роботи в університеті, Признатися, шкода було розлучатися із читальним залом бібліотеки Академії наук. Знав, це не назовсім, час від часу навідуватиметься туди, але то, що буде не та праця і не та утіха від праці. Губитиметься зв'язок між думками, губитимуться і думки, доведеться знову і знову повертатися до прочитаного. І буде то не тільки втрата часу, усе те позначиться і на пошуках. Філософські погляди Сковороди було простіше, коли б про нього оригінального чоловіка, як філософа, як письменника, ніхто до нього не писав. Але ж писали і немало. Спробуй дошукатися тепер у його розумінні світу оригінального. Добре, коли пощаслить знайти, а коли ні, знову провал. То вже казна що буде, та невдача і зовсім доб'є його. Але ж йому не рекомендували цю тему, якби не певні були, що дошукуватися у творчості Сковороди є чого. Автор однієї із довоєнних статей засвідчує, що про Сковороду є оригінальні дослідження, писані до нього. Спроба добути ті дослідження виявилася марною. Вони були у спецфонді, до якого Андрій, який не мав наукового ступеня, доступитися неможливо. А знати, про що йдеться у цих дослідженнях, хотілося. Адже як хочеш писати про Сковороду, не ознайомившись із усім, що писали попередники, а раптом повторишся з кимсь. Тож ганьба буде. Повагавшись, вирішив таким піти у спецвідділ і попробувати щастя. На його клич... Залаштунки вийшла молода, скромно, але й вишукана зодягнена жіночка. Так і визначив собі. Не жінка, жіночка. На вже витончено, кругленька вона. Назріст не сказав би, що низька, як для жінки цілком нормального зросту, але тонкий стан. Досконалість форм робили її моложавою і доволі таки гарною. «У мене до вас прохання!» Схилився Андрій у її бік і прихильно заглянув вічі. «Прошу, мені потрібна ось ця література!» Подав їй кілька замовлень. Узяла його друг, придивилася. «А тут не все зазначено. Тому звертаюся до вас, що не все знаю. Допоможіть розшукати ці праці. Ваша перепуска при вас? Прошу!» Недовго доглядалася до перепустки, Одразу ж повернула. Шукайте цю літературу в іншому відділі. Шукав уже. Немає її там. У вас вона. Можливо, але такі публікації вдаються лише тим, хто має дозвіл на користування ними. Я закінчив аспірантуру при університеті, працюю там викладачем. Невже мені не дозволено користуватися спецфондом? Якщо ви викладач університету і працюєте над науковою роботою, візьміть дозвіл, на доступ до спецфонду. У кого? Чий дозвіл буде дійсний? Вашої наукової частини. І все? Спасибі. Зараз іду туди. Замовлені праці молодичка пообіцяла видати лише наступного дня і в побідню пору. І коли вже допався до них, не пропускав жодного вечора і досиджувався у залі спецфонду до останнього дзвінка. Одного вечора його знайома змушена була навіть... Нагадати, пора здавати книжки. У нас кінець робочого дня. Розглянувся і побачив. У залі він сам самісінький. Вибачте, не помітив. Я зараз. А біля стійки і не більше зважився. Я такий втішений вашою допомогою. Хотів би віддячити якось, а як не придумаю. Знову усміхнувся і... Націлилася йти, та обернулася раптом і сказала, «А знаєте, є чим віддячити, коли буде на те ваша ласка? Прошу, скажіть, а до ваших послуг? Я далеко живу, а ходити темними вулицями самі небезпечно. Якщо маєте час і можливість, проведіть мене. З задоволенням, час у мене є, і становище дозволяє, я лостяк». Тоді немає проблем. Уже на виході з бібліотеки вони познайомилися. Звали її Світлана на прізвище Горова. Андрій теж відрекомендувався. «А ви пробачите мені?» Довірливо заглянула в вічі, коли обинилася на вулиці. І він узяв її під руку. «Я можу видатися вам на хабою. Не всила познайомитися, як тут уже просилася провести аж на край Києва. Але повірте, боюсь». Від трамвая, а й мені аж далеченько, і все темною вулицею. Не почальтеся цим. Для колишнього фронтовика і кавалера це не проблема. Правда? Заясніла видом. А я дивлюся на вас із цього невельми переобтяженого робочого місця і думаю, який працювати чоловік. Увесь вечір сидить над книжками і голови не підводить. Зголодніли, мабуть, і еге? Змінила раптом розмову. Он, як давно з дому, а в мене, між іншим, є чим утамувати голод. Хочете пригощу? Що, на вулиці? А ми зайдемо в сквер. Це яблука домашні і між іншим дуже смачні. Посидимо на лаві, поїмо потім уже і помандруємо. І я теж не відмовлюся перекусити. Ну, коли так. На вигляд, запропоновані Світланою яблука, були забливі, крупні і чисті-чисті. Рожевого жовтуватого кольору, коли ж спробував на смак, не втримався від похвали. «Ммм, чи не райський часом? Такі смачні!» Засміялися втішено. «Райські дрібні!» Ходяться хіба що для варення?» «Але ви не помилилися! Яблука мого тата...» З рідній райським. Бо саме їх схерещували із іншими сортами, як кого... саме сорту я вже не знаю, але якщо не помиляюся, із грушею щепою. Також, доки викохали ось таке диво. Цікаво, то ваш тато науковців? Ні, лише садівник-практик. Щоправда, на свого часу працював у саду Академії наук і мав тісні стосунки з науковцями. Їхати до її Приміської садиби довелося довго, встигло багато про що поговорити. А вона киянка, але не з тих киян, що мають помешкання в центральних кварталах міста, батьки її жили в селі. Якесь давній давен тулилося до Києва, а після війни стало одним із масивів міста. Щоправда, не все. Облаштування його, принаймні, того як треба, ще не відбулося, і ходити самотній жінці за темними вулицями. Не так уже і безпечно. Я щиро признався, що холостяк. А що скажете з цього приводу ви? Чи я не напрошуюсь, охороняючи її на неприємність? Гляди, вийду з вагона, а на зупинці чекає на вас чоловік, до того ж ревнивий. Так і відпадає. Не те, що чоловіка. Нареченого не маю. Скажу те, що... І від вас чув. Тоді немає проблем. Вона виявилася цікавою співбосідницею, їхали тролейбусом, не помічали присутності пасажирів, усе говорили і говорили, пересіли на трамвай те саме, і не про своє, суто інтимне. Світлана розповідала про воєнне лехоліття у Києві, студентське дозвілляне по війні, а Андрій по своїй Чернігівській краї, про ту випадковість, що познайомила його у селі з нікому невідомою там наукою, ім'я який – філософія. А цікаво, хто ж вас познайомив з нею? Був в селі один дивак. Чи то недовчений студент, чи недобитий білий офіцер, хто його знає. Прибув він у село одразу по революції. Облаштував собі монопольку і торгував горілкою. А коли селянам після колективізації не до горілки було – влаштувався у сільській кооперації і торгував тим, що доправляли в кооперацію. Оцей вчений, як вважали його в селі, чолов'яга полюбляв жонглювати мудрими висловлюваннями. Зустрічаючись на колодках із чоловіками, посилався у бесідах на висловлювання знаних йому філософів то на Спінозу, то на Гегеля, то на Канта. Мені випадало чути, Часом від вчителів у школі про них. Але почав він розповідати про сільського філософа. Його книжку «Симфонія розуму» почав читати і зловив себе на думці. А чи не з тієї книжки черпає батько мого товариша усі ті мудрі висловлювання, якими сипле, мов, горохом, коли доходять до суперечок із чоловіками? Цікавість не полишила мене і змусила вдатися до товариша. Чи не дозволить він скористатися цією книжкою? Це татова, була відповідь, маю запитати дозволу в тата. Довідавшись про бажання позичити на певний час книжку, сільський філософ заходився випитувати мене, чому я зацікавився нею. Цікаві висловлювання в ній, цікаві чи мудрі, та ти, мабуть, і цікаві, що мудрі. О. підняв він до неба казяного пальця. Оце ти, синку, правду кажеш. Тим і цікаві, що мудрі. І завівся той дядько-філософ мало не на годину. Вихоляв книжку, холяв і мудреців. Чи золоті розсипи містила вона зрештою? Взяв із мене слово, що я поверну йому його скарб через два тижні цілим і неушкодженим. І дозволив узяти додому. Зачитався я тією симфонією. І так дуже, що нерідко і про уроки забував. Завів окремий зошит, куди записував найбільш подобані мною висловлювання. Пізніше завчив їх на пам'ять і став жонглювати ними на уроках. І поза уроками так часто, що докласники не забарилися завважити на тему і захоплення філософськими мудростями і прозвали мене «каністратом другим». Забув сказати – Каністратом першим прозивали у селі власника книжки «Симфонія розуму». Та ніщо вже не могло зупинити мене. Того літа я закінчував 9 клас. Довідався з газет, що Київський університет набирає студентів на філософський факультет. І опинився серед абітурієнтів. А оскільки школу закінчив я з атестатом відмінника, то й став студентом університету. «Отак опинився я в Києві», – підсумував Андрій свою сповідь. Перед новою знайомою. Та недовго тішився щасливим торунком долі. Спалахнула війна і на довгих п'ять років відірвала мене від улюбленого діла. Змушений був під вибухом бомб і снарядів наводити муси на річках, забезпечувати переправу військ і в наступі, і під час відступів. Добре вже те, що повернувся, взяла його Світлана під руку і обережно пригорнула до себе. Розмова ця відбулася тоді вже, як вони вийшли з трамвая і простували до будинку світланених батьків. Напівосвітлена вулиця була майже безлюдна. Вона все ще залишалася сільською. І та відсутність сторонніх, як і Тебрява, зближували. «Ваша правда, Світланко!» – зрадів Андрій тієї прихильності. «Світ, здавалося, знову обернувся до мене своєю світлою стороною». Я закінчив університет, був рекомендований до аспірантури. Одне слово почував себе у щасливій малеті, щоправда, усього лише кілька літ. По смерті Сталіна відбулися зміни в житті суспільства, а вони не могли не позначитися на політичних поглядах людей, і моя майже написана дисертація вивелася проблематично застарілою. Виносити її на захист не можна було, отож мені порадили обрати іншу тему. А час перебування в спірендурі збіг. Тепер змушений і на дисертацію працювати, і на хліб заробляти. Як я зрозуміла, тема вашої дисертації Філософські погляди сковороди. Так? Чи легко дається? Не зовсім. Правду кажучи, важко. Про сковороду багато писали. Нові часи вимагають, звичайно ж, нових поглядів на його творчість, а дошукатись поміченого у його поглядах не так просто. Треба перевернути гори літератури, аби натрапити на оригінальне бачення його позиції у тогочасній науці. Я допоможу вам, запропонувала Світлана, усе, що треба, добуду. Спасибі, така поміч немала, уважатиме, бо пошука джерел забирає чимало часу. А його у мене не так і багато. Попрощалися, як добрі друзі. Перші три доби після вечірньої прогулянки із Світланою не ходив до бібліотеки. Не хотілося уподібнуватися хлопчиську, який палає коханням і виказує свою закоханість занадто борхливо. Та й те малося на увазі, коли Світлана справді не вайдужа до нього, пауза піде тільки на користь. І не помилився. Коли зустрівся з нею по очах побачив, вона чекала на нього, її душа прагнула пояснень, чому так довго його не було. Живі, здорові, як бачите, жива. А чи здорова? Боюсь сказати. Справді. Ну, тут, мабуть, не дадуть поговорити, я сидітиму в читальному залі довго. По закінченні робочого дня поговоримо добре, аж заясніла виглядом: гаразд. Тепер уже не переливали з пустого порожня. Як тільки полишили трамвай і опинилися на вільній від перехожих вулиці, заговорили про найголовніше. І розмову почав, звичайно ж. Він. Андрій. Може те, що, скажу, видасться вам, Світланко, дивним і перечасним, але мені потрібна не лише ваша поміч у роботі, а й присутність. І тому цілих три доби не з'являлися мені на очі. Блукаво подивилася на нього збоку. Ну, три доби. Це, по-перше, не вічність, а потім мав же я вам дати час на роздум. Он як? А те, що я сама напросилася на зустріч, нічого вам не каже? Для випадку щось скаже, а для вічності – ні. Посміхнулася і приязно, і сяйнула теплими очима. Коли такі далекосяжні розрахунки, то й знайомство має бути тривалішим. Згоден, хай буде так. Але скажіть нетерплячому, проти вічності заперечень не буде? В принципі, ні. Чудово, у такому разі я даю обіцянку, віднині на три доби не розлучатимемось. Якщо й трапиться таке, то причиною тому справді буде щось важливе і непередбачене. Коли, то правда, то кохання не просто захоплення милим личком та чорними бровами, а щось схоже на єдність душ, тяжіння одного біополя до пошуків рідного йому чи спорідненого з ним, що стане зрозуміло, чому вони так швидко довірилися одне одному. Їх єднало щось сильне, незбагненне, те, що не піддається поясненню і не потребує якихось там пояснень. Але через місяць після першого знайомства вирішили побратись. Відчукалися й пояснення такій поспішності. «Моя квартира поруч». «Не без гордості», – сказав він Світлані. «Чого маєш добиратися з такої далечі на роботу?» «А ти проводжати з роботи, правда?» «Ну...» Для тебе це лише вечірня прогулянка до того ж приємна. Коли приємна, то так і залишимо. О, ні, похопився заперечити. Є ще дні, а в день? Я ти роблю, що думаю про тебе і вишукую можливість побачитись. А поберемося. Усе стане на місце. І буду певен. Одну із найголовніших проблем свого буття вирішив. Маю надійного друга у житті. Лишається вирішити другу упоратися зі сковородою. Тим більше, що й друг обіцяє бути надійним помічником у вирішенні другої проблеми. Тим більше, що обіцяє бути надійним помічником. Підставила для поцілунку у своїй рожеві губенята і тим сказала, «Хай буде так, як хочеш. Я – твоя». Чомусь не хотілося рекламувати свого другого друження. І друзям – не проговорився про нього. І Світлані сказав: Ти як хочеш, а я такий, що не справляв би весілля. Чого б то? Хоча б тому, що не вперше одружуюсь. Ну, хай це на весілля буде не у справжньому розумінні, але вечірку треба справити. Ти говорила уже комусь, що готуйся відзначити цю подію? Переважно родичам. Проблема. Заглянула у вічі. Більше допитливим, аніж збентежним поглядом, і вже потім пояснила свою допитливість. Я розумію, весілля в ресторані дорого коштуватиме, але ж ми можемо покликати гостей до нас. Хата батьків моїх простора. Буде де прийняти їх, буде чим і почастувати. Цим можеш не почалитися. Ну коли так, але я зі свого боку запрошу хіба що найближчих друзів, а їх набагато буде. Та ради Бога, запрошу, кого хочеш, усі помістяться. Вдячно поцілував її і додав. Я радий, що ми так швидко і в усьому доходимо згоди. Коли зареєстрували шлюб, не надав особливого значення світланиному бажанню залишитись на своєму прізвищі. Мої не подобається, мабуть. усміхнувся в душі. Та коли не хотіла і прописуватися у його квартирі, не міг не поцікавитися. А це ж чому? Я... – Єдина донька батьків, – пояснила. – А батьки старенькі вже. Чи треба міняти прізвище і прописку, щоб потім, коли крий божучі станеться з ними, тягатися по судах та доводити, що я – це я, а те, що належу батькам, має належати мені? Обіймала. тому і виціловала, Як виціловував і він її, коли лишалися на одинці. від інших досвідчених у шлюбних стосунках, от те велике, що подібнюється райуванню в Вадимському саду, кохання, триває недовго. В одних, усього кілька місяців, у інших з того моменту, коли дружина, шепне на вухо, залишена у спокою, є вагітна. Далі йдуть будні, нерідко з бурями, грозами, і коли родина тримається ще, то тримається, дякуючи дітям. У них із Світланою зовсім не так. Хай у перші дні, в медовий, як минуть його місяць, жили і почували себе у царстві цілковитої згоди, бо навіть блаженства, але ж минає уже п'ятий місяць, як обралися. А чогось такого, що його пророкують скептики, не спостерігалося, воїстинно велике, аж дивне, як на його літа кохання примножувалося взаємною довірою, а і щирістю. В осякому разі приниження чуттєвої напруги не відчувалося. Це так потішало його, коли доходило до утаємниченого єднання з Світланою, що він чув себе не просто щасливим, а якимсь вознесеним до небес. Тож і висіловував опісля пристрасно і в уста, і в оченята, пив в солодощі любові з її розпощілих грудей і не міг напитися. «Любиш мене?» – не так поцікавилася, і як потішалася його закоханістю. «Люблю, люблю, люблю!» «Я теж, я теж люблю тебе, мій милий Андрійко». Мабуть, саме тому, що була така солодка для них ніч, вистачало солодощів у взаєминах і в день. Світлана, мов та пташка, в облюбованій кубельці поралася в кімнатах, добувала для родини їжу, встигала і на роботі побувати, і чоловіка обійти, і до батьків навідатися. А після роботи наговорити. Та що наговорити? Нащебетати повні вуха новин, вислухати його новини, кого бачив, що чув, як почувається. І ще ж, і те багато важило. Тепер він не почався тим, що буде чи не буде, він шукати потрібну літературу. Варто дати дружині замовлення, і усі книги лежать другого чи третього дня на столі. Така старанність. Давало підстави не тільки тішитися, але й торжествувати. Ну, тепер діло піде. На дисертацію працюємо вдвох. Та цей недовго був супутником його праці на дисертацію. Що глибше вникав у творчість сковороди, то відчутніше холонуло серце було таке відчуття, що кожне речення цього філософа приховує у собі подвійне значення. Як же він вибереться із цих словесних заростей, коли тут загадка на загадці? Хоч відмовляйся від теми. Може, і справді треба відмовитись, доки не пізно?» Вагався там, у читальній залі бібліотеки, приніс вагання й додому. «Я в розпачі!» – поділився з дружиною. «Чого раптом?» Боюсь, що не впорався зі сковородою. Такий туман у його мисленні, що... Не доберу суті у його філософії, і тільки зараз усе пересвідчився, що не доберу суті у філософії Сковороди, а що цілий рік робив, та що рік більше? Підходив до осмислення теми, знайомився із набутками інших філософських шкіл. І що тепер буде? У принципі, праця над джерелами не була марна. Це той набуток, який так чи інак знадобиться. Але тему дисертації доведеться міняти. Та ти що, Андрійку, злякалася Світлана. Як можна? Що скажуть, почувши, таке на кафедрі. Що подумають про тебе? «Подивуються, звичайно. Але коли аргументую свою відмову, можуть і повірити. Чим же ти її аргументуєш? Тим, що не розумієш сковороди? Ну, чом же. Можна інакше поставити питання ну, не в усьому зі сковородою. А сперечатися з ним аспірантові не випадає. Не думаю, що повірять цій твої версії. То вже їхня справа. Не тільки їхня Андрійка, але й наша. Бачив невдоволена ним і не міг залишити те її невдоволення поза увагою. Світланко, ось не треба перейматися цим так дуже. Опрацьовуючи джерела, я натрапив на простішу як здається мені актуальнішу тему. Цим можу і пояснити свою відмову від сковородин. Певен, коли затвердять цю облюбовану мною тему, то дисертація моя піде швидше. І перспектива захисту її стане реалішою. Дай Боже, одне непокоїть мене, аби в тобі не розчарувалися. Світлана не помилилася. Розчарування з боку професури було. Помітив його і в очах декана, і в очах наукового керівника. Переконували, аби не відмовлявся від обраної теми. То була халепа, і не на один день. Мусив повертатися до своїх нотаток і раз, і вдруге, зрештою до осмислення сучасності, аби прив'язати якось поступ суспільства із поступом суспільної думки. А конкретизувати ту сув'язь і зупинити свій вибір ніяк не міг аби постати науковим керівником гель безпомічним, зупинився на зв'язках української філософської думки другої половини XVIII століття з європейською філософською думкою того часу і пішов на пораду до свого наукового керівника. «Непогано було попрацювати у цьому напрямі!» Попритерському поклав професор руку йому на плече. «Але я радив би вам замислитися ось над чим». Ви знайомі із усною народною творчістю Знайомі із віруванням українського народу Зокрема, в дохристиянські часи Дуже поверхово Отож би І багато хто з нас отак А шкода Народ наш має оригінальний погляд на людину і природу На місце людини в природі Інакше кажучи, у нього своя Дуже цікава філософія Буття людського Але це ж океан берегів. Згоден, Огіан, хоча й не зовсім безберегий. Працюючи над попередніми темами, ви, очевидно, непогано засвоїли розвиток філософської думки в інших народів. Та ніби так. Ось бачите, те, що потратили час на засвоєння європейської філософської думки в минулому, це не було марно. Отож, ви небагато втратили. А тепер погляньте з позиції... Освоєного на філософію свого народу і виберіть у тій філософії бодай один струмок. Запевняю вас, ваша праця буде оригінальна і недаремна, навіть дуже недаремна. Для осмислення цієї філософії доведеться знову перевернути гору літератури. Доведеться. Де ж взяти часу, коли він стільки потратив його, вважайте, два терміни перебування в аспірантурі? А наука, тим паче філософія, легко не дається, друже мій. Аби ви не заблудилися у морі, яке посилаю освоювати, я допоможу вам підберу найнеобхідніші джерела, зокрема ті, що зорієнтують вас у потрібному напрямі. Познайомтеся з ними і самі побачите, що вибір ваш достойний буде затрачених зусиль. Андрій, мабуть, не приніс додому великої радості. Світлана завважила те і не забарилася поцікавитись. Ну як, що сказав професор? А почула відповідь і зовсім скисла. Не висловлювала голос своїх сумнівів, відбилася мовчанкою. Коли ж поцікавився, яка її думка з приводу чергової теми його дисертації знизала плечима. Чи я знаю? Усе залежатиме, мабуть, від того, чи пощастить знайти оте от сподіване джерельце. Не може бути, аби не знайшов. Тема широкомасштабна і багата, а головне свідку ти мій. Пригрунув її до себе. Це незаймана тема. Мені тут вільно дихатиметься. І знову Світлана промовчала. Не надав тоді тому якоїсь Ваги, а пізніше змушений був картати себе за той недогляд. Не треба було обривати на тому розмови. Таке, мабуть, часто буває з людьми, котрі безмежно закохані і не мають жодного сумніву у предметі свого кохання. Та чи й міг він мати якийсь сумнів у Світлані? Вона ж була йому не тільки вірним другом, доброю радницею, гарною господиною, вона була ще й і вродливою жінкою. Його солодошком. Він не міг натішитися нею вдома. Неби як тішився й тоді, як виходив у парі з нею на люди, бачив, бо таких, як вона, навіть у небідному мудря, у бродливих жінок Києві, небагато. А ще ж і те маловагу, що, потрапляючи у товариство, Світлана уміла перехопити ініціативу і бути у центрі уваги усіх. Бо ніколи не ризла за словом до кишені. Бо вміла показати себе не тільки освіченою, але й розумною жінкою, як міг засумніватися в такій і тим більше запідозрити в чомусь. Як він тоді міг? Був закоханий у неї безмежно, вірив, їй і певен був, вони поєднані назавжди, їхнє подружнє життя буде... Встелено трояндами, отожне звернув уваги і на деяку стриманість у її поведінці. «Чи ти хоч знаєш, яка ти мила мені?» Якось поцікавився він, обіймаючи її в постелі. «Така мила, що не набридає навіть повторюватись?» «Не набридає, кохана. Але скажи мені по щирості, чого я не почую від тебе, що є окрасою кожного подружнього життя, якщо хочеш заповітною мрією. А саме, скоро рік, як живемо в парі, а ти мовчиш чомусь, не кажеш, «Залиш мене у спокої, коханий, я вагітна». Дуже хотів би цього. Дуже. Мати дітей не жарте, Андрію. На які кошти їх утримуватиму? На ту мізерію, що маємо двох з собою, були б діти, знайдуть ці кошти, одну дитину принаймні зуміли б утримувати. Уриваючи від власного рота, не сприйняв те вельми серйозно і заходився переконувати свою світланку, що так багато треба для маленького, щоб забезпечувати його прожиток, можна зрештою пошукати ще одну роботу і мати додатковий прибуток. А дисертація. Коли ж ти працюватимеш у такому разі над дисертацією? Питання неспростих мусив промовчати. А даремно. Хай не тоді, де згодом, усе ж упевнився, що відмова досліджувати філософські погляди Сковороди зродила у серці дружини крижаний сумнів про його спроможність як філософа-дослідника, а може, і поступово день за днем, і місяць за місяцем таки роздмухвала у ній сумнів та отвертилася у ньому, хто знає, може і не сталося б найгіршого лихо, як мовиться, обійшло б стороною, коли б родині Світланиного батька не сталася біда, тяжко захворіла мати. І Світлані довелося ходити за нею, а отже і перейти жити до батьків. Чи міг він заперечити тому доброму і цілком зрозумілому наміру? І дозволив дружині робити так, як вважає за потрібне. Інвідував у батьків щовихідного, не кажучи вже про те, що бачився з нею мало. Не щодня в бібліотеці бігав по аптеках, добуваючи для тещі ліки. Усе складалося так, як і належало в усіх добропорядних родинах. Біда в тім, що сталося найгірше. Усі турботи їхні не допомогли матері. Одного зимового дня вона померла. Похорон теж ще посів смуток у родині. Думалось надовго. Та сподівання вивлився марницею. Світлана відмовилася повернутися до його селі навіть після того, як справили по матері сороковини. Як це розуміти? Подивувався її наміром. Я не можу залишити батька самого. Він теж почуває себе зле. Полишу. Туга по матері, самотність, і зовсім зварять його з ніг. як же буде у нас? Може, забереш батька до себе? В одній кімнаті житиме він у другі ми з тобою. Що ти? Таке теж відпадає. Він не залишить своє оселю на тим більше сад. Націлився було сказати під гаряч руку, то може мені переселитися до вас? І все-таки стримився. А пізніше, коли повернення Світлани видавалося як ніколи можливим, Насало тепло, батько її заходився працювати у саду, господарством займатися, і отже менш за все потребуватиме присутності доньки, дружина сказала прямо. Невже ти, Андрій, не розумієш? Невже до нього не зрозумів, що я не маю наміру повертатися до тебе? На якусь мить йому відібрало мову. Нарешті зібрався з думками. То «Ти що, Світланко, як накажеш тлумачити твої речі?» «Отак і є, як є. Не можу я повернутися до тебе, не маю бажання. Але чому? Я чимось образив тебе?» Мовчання. Ти ж запевняла, і он як гарячий, що любиш мене. Невже то була неправда? «Коли б не любила...» не виходила б за тебе заміж. То що змінилося? Кривилося якийсь час. Скепсис так і пульсував із неї. Воліло б не пояснювати, та що в дію, коли ти такий нездогадливий. Я виходила заміж за людину, якою, як звалося мені, є перспектива росту, а отже, є майбутнє. Та виявилося, що помилилась. Було колись таке поняття «вічний студент». Ти, Андрію, започаткував поняття вічного аспіранта, і в одному ти прорахувався, і в другому, гадаю, що і з третьою темою не опораєшся. То чи не ліпше буде розлучитися нам зараз, аби не мучитись усе життя? Був приголомшений її оголеною відвертістю, чув, як палає вогнем лице палать вуха. Оце і вся причина. А треба ще більшої? Ну, знаєш. Затнувся, але тепер уже зі злості Це така причина, що мені соромно навіть дивитися тобі у вічі І не тому, що побачив себе у твоїх очах таким же нездарою Соромно за інше Як же я не розглядів тебе раніше? Невже жінки володіють і такою спроможністю? За одних обставин обертаються до чоловіка одним біополем За інших зовсім іншим? Певний час ще приглядався до неї. Приглядався і не хотів вірити, що почута з її уст – правда. Зрештою відчув, як із глибини їства підіймається і примножується, ба розпирає вже середини гнів, аби не вибухнути ним. Обернувся і пішов геть. Такий розпач, мабуть, і штовхає людей на пиятику. Міг би опинитися серед пиятиків. І він... Коли б не боявся за своє серце, боліла душа, боліло усе тіло, чув себе таким принижено знедоленим і таким викрученим, що не міг не те, що читати лекції, соромився з'являтися на люди. Здавалося, кожен стріч не може розгледіти у його очах, у виразі обличчя, навіть у поставі людину пригнічену, ображену до глибини душі. А кому хочеться виходити таким на люди? Зателефонував на кафедру, оголосив себе хворим та й заліг у своїй постелі, мови Дмітю Барлогу. Вдень намагався оголушити біль душі, читанням, вночі довго не міг заснути. Думки вирвали у мозку і заносили, бо знає куди. Коли ж засинав, урешті решт спав ніби після Маківки. Лише на третій день зважився вийти на люди. І тому лише треба було навідатися гастроном і взяти щось із живності. Сам не сподівався, що поява серед людей помітно ожвавить його. Десь по обіді, власне, під вечір, уже захотілося відвідати своє улюблене місце над Дніпром, Володимирську гірку, поглянути з високої кручі на сизу за Дніпровську далечінь. Там у синій звабі обрію, на рівниних просторах, що перелягли, і від потебічного берега Дніпра, полюбляло шукати і завжди знаходило в його знуджене по красі серце. Чому не пошукати й нині її? Коли втішити, ніщо вже не зможе. Перше, що відчув, опинившись на самім вершечку княжа гори, легше стало дихати. Хай не одразу. Згодом прибула сила а вже потім і певність у собі. Жаль, звичайно, що Світлана так наголо обірвала струну подружнього єднання. Він усе-таки любив її, певен був, знайшов у ній достойну подругу. Але то й добре, мабуть, що явила себе такою, якою є зараз, а не згодом, десь коли б пішли діти, і поправити щось було б неможливо. Образливо тільки, що повелася так. Не просто зібралася і пішла. Грюкнула дверима. Не повірила, виходить. Побачила в ньому нездару. Но, а коли б і сталося так, що не впорився з дисертацією і не захистився? Чи йому був би заказаний шлях, знайти роботу, мати пристойну платню? Тисячі тисяч людей живуть без наукового звання і не розлучаються. Який же Гець укусив Світлану? Чому вона так високо ставить себе, вважає себе не знати якою красуною і тому гідною високопоставленого мужа? Мабуть, що так? Але ж, чи є це свідченням великого розуму? А він ще хвалив її, підносив до небес, сліпак, закоханий сліпак. Чи людину з такими замашками можна вважати розумною? Що ж робити з нею? Не подушала тривожна думка таки спробувати переконати, що вона помиляється, чи стати у горду позу і не принижуватися. Але ж я не дав їй навіть достойної відповіді. Я пішов від неї опльованим. Чи це в моєму характері? І чи це личить справжньому мужчині? Що ж маю вдіяти, аби не лишатися поганьбленим? І один і другий кінець поривався думкою. Відповідь не напрошувалася. Аж згодом десь пригадав. Йому ж пропонують прочитати курс лекцій з історії філософії. У нього найсвіжіші і з цього предмета знання. Чому б не погодитися? Хай почує про це Світлана, хай знає, він не такий вже безнадійний, як думає. Мабуть, довідалася про ці приміни в його обстановці і чукала привід зустрітися в такій такій публічній, Бібліотеці. «Ми не оформили розлучення». Мовла, примирливо, хоча в її погляді не бракувало і виклику. «Так і ходитимемо одруженими?» «Наскільки мені відомо, не забарився відповісти їй». Процедура ця не забирає багато часу. З розлученнями час вирішити всі справи. Як і молоді, і немолодіє» що судові інстанції вирішили полегшити собі життя і передати такі справи на розсуд захсів. Усі ходять. Оберімо зручний для обох нас день і підемо, розірвимо шлюб. Айби як сталося у нас, прошу пробачити мені, я невдало висловилась тоді. усього не невдало чи й грубо? Та й грубо. Може було б, та й треба було бути делікатнішою. Твоя правда. Але я, признатися, вдячний тобі і за ту грубість, і за думку, що склалася у тебе про мене. А знаєш чому? Ти добряче підхльоснула мене. Поклявся собі. Таки напишу дисертацію і захищу. Щоправда, за нею мовою. Доки не захищусь, одружуватися не буду. Це називається квит за квит? Можливо. Ну що ж, хай буде так. Частина п'ята. А чом би й не так? На освоєння усної народної творчості східних слов'ян, зокрема українців, на влащення з неї потрібної для філософа теми «Людина із світу, уявлені слов'ян первісної доби» в Андрія пішло небагато і немало – п'ять років та ще три на написанні За Зате потрачені зусилля будуть, здається, немарні. Його працю обговорили уже і високо, поцінували колеги. Неї поцікавилося і одне із республіканських видавництв. Це багато важитиме у його поступі як викладача і науковця. Та й не менше важить і те, що він протягом цих літ не просто жив. Почувався десь у піднебесці і благовів, упиваючись скарбами поетичної творчості свого народу, Ота віра в божества, що заселяють небо і землю Океан, море, що виснене землею є живодайною силою для землян У вирій, як пристановище для померлих Усе це не тільки дивовижна поезія А й філософія А віра в добрі і злі сили, що супроводжують людей в житті Побожне ставлення до природи Боже правий Таке відчуття, що мав справу із зовсім іншим світом, іншою естетикою, філософією, а разом із тим, яке безмежне поле для порівнянь, для осмислення, прогресу у побуті, культурі, як і для усвідомлення втрат на шляху до тієї високості в людському поступі, що її іменують цивілізацією. А завдяки тим польотам мислі, відчутю небиякої знахідки бібліотека Академії наук стала для нього храмом чимось схожим на чисилище. Андрій опивається там обізнаністю із іншим воістину чарівним світом, упивається і благоговіє, ознайомлюючись із міфами про очищення дощовими потоками, звільненої від морозкових вирих землі і почував себе також очищеним від бруду, що його полишили йому його жони, і Катерина, і Світлана. Лише того, що поклала душу розлука з Надійкою, не міг позбутися. Хай не завжди, хай час від часу. А все ж вигулькувала згадка про перше кохання, а слідом за згадкою шварпала свідомість і болюче запитання – де ж були покровителі їхнього знедійкою шлюбу? І Лада, і Ярило? Чому вони не захистили їх від тієї злої сили, що знайшла надійчиного двоюрідного брата на її дворищі, а матір запроторила на цілих 10 літ до в'язниці? Може, вся біда тим, що ми відкинулися від нашої прадавньої віри, забули навіть про, про очі боги, що вони існують? Але чи то ж та провина не обізнаність? Чому ж не карають у таким разі тих, що заступають шлях до обізнаності? Розлилися води на чотири броди, а таки розлилися. Мати, батько – то один світ і одне уявлення про нього, як про людей, їхні взаємни. Він – то вже інший, Катерина, Світлана і зовсім інший. А були часи, коли він був для всіх один, принаймні не такий контрастний, як нині. На наступному тижні засідання вченої ради університету і на ту вчену раду винесуть захист його дисертації. Що то скажуть опоненти, люди з великим досвідом і високими здаваннями, а головне, чужі, не університетські, ті, що знайомилися з його працею до захисту, дали їй високу оцінку хвалили за працьовитість, сказали, що не в кожного вистачило б сили волі освоїти таку кількість джерел, не кожному пощастило б, мабуть, зробити такі вдалі спостереження. Але то були міркування колег. Коли розглянувся і побачив, скільки людей зібралося в актовій залі, до того ж здебільше чужих стало не по собі. Як то буде? Добре, коли офіційні опоненти зададуть гарний тон, а коли ні? Охочих потоптатися на дисертантові, мабуть, не бракуватиме, був натягнутий, мов струна. Таким на сцену вийшов, коли покликали доповісти, що зроблено ним, таким і за кафедру став. Себе ще чув собою сяк так володів, а як реагувала на його звіт зала, не міг сказати. Вона вдавалася йому суцільною плямою. Зате офіційних опонентів чув виразно, мабуть, тому що вони відкривали в його дисертації те, що сам не помічав у ній, і відкриття були приємні не бракувало охочих виступити і після офіційних опонентів, але виступиті не мали іншого напряму думок, а лише уточнювали чи поглиблювали думки попередників. І, хоч попереду була ще. Вища атестаційна комісія, яка визначає, «захистився ти чи не захистився», Андрія вітали з успіхом. Уже на виході із натовпу, що зібрався біля актової зали, натрапив на Любу, Катеринину подругу. «Прийми мої вітання, Андрію», – засніла вона видом. «Люба, оце так зустріч! Скільки ж це літ ми не бачилися з тобою! Та відтоді, мабуть, як закінчили університет». «А як же ж Сашко теж у Києві?» «Ні, хазінує вдома». «Це я навідалася в столицю. Почула, що ти захищаєшся і прийшла у це. Тамара підказала. Ти пам'ятаєш її?» Вона обернулася до жінки, яка стояла трохи острою. «Якщо не помиляюся...» Чемно вклонився любині подрузі. «Ми з вами саджали дерева на Трухановім острові». «Було таке?» Ожвавилася жінка. Зажгало, що правда, ви, хлопці, ми здебільшого забавляли вас розмовами. «Ну, не скромничайте. Я підносив саджанці. А хто допомагав?» «А тримала їх, коли прикидали землею. Чия рука?» «Було, усміхнулася. А потім ми ще і веселилися у квартирі моїх батьків. Ви, сподіваюсь, і зараз там живете?» «А Люба де зупинилася?» У мене, звичайно. Якщо ви не звільнилися, вже то я вас запрошую в гості. Дякую. Зараз не можу, мене ждуть на кафедрі. Але з люби хотів би погомоніти. Ось кілька літ не бачилися. Може, інакше зробимо? Залиште ваші... Телефони? Я звільнюсь? Зателефоную. Повечеряємо десь разом і погомонимо на дозвіллі. Домовились. Тоді, за суденських літ, Тамара Більська чомусь не запам'яталась йому. Мабуть, Надійка осипала очі. Але це через неї він не помічав гарних дівчат. Може і так. А може і те мало вогу, що Тамара – донька професора. До такої, як вона, певен був, і на білому коні не під'їдеш. Хто знає, можливо, і за цим разом обмежився б баченням у ресторані, та й забув би що є така Тамара Бєльська. Коли б Люба не шепнула, скориставшись нагодою, Тамара самотня зараз не втрачає нагоди познайомитися ближче. Сказала тоді вже, як мали розходитися. Але та і прада засіяла у моєму серці щось нове. Така молода і вже самотня? Чому? Була б вона викладачем іншого навчального закладу, можливо. Та мимовільна цікавість і згаснула б з часом. Причина ж була, Тамара по-своєму гарна молодиця, однак вона не належала до таких красунь, як Надійка чи Світлана. Та оскільки їхні доріжки зійшлися на університетських коридорах, і зупинився, зустрівшись, і заговорив, а потім з'явилося бажання познайомитися з Тамарою ближче. А «Ви з любою підтримуєте зв'язки?» – поцікавився. Для Дрягодиці. Ну, щоб дуже тісні, не сказала б. Але час від часу листуємося на то тоді, коли комусь із щось треба. Зрозуміло. Я не взяв тоді, як бачився з Любою їхньої сашком адреси, а треба порадитися. Ви не могли б зарадити мені у цім ділі? Дати їхню адресу? Будь ласка. У вас коли закінчується остання лекція? О 18-й годині. То заходьте, я буду на той час дома, а де живу, сподіваюся, знаєте. Чи зручно? Усміхнулася. За вами, наскільки знаю, немає кому стежити. За мною також. Та й правда. Одразу по шості я постукаюсь у ваші двері. Ось тільки номер квартири не пам'ятаю. Вона назвала номер квартири і як видалося йому жвавіше, ніж Перед цим пішла коридором. Та жвавість і Андрії відбувала впевненості. І він сміливіше, ніж міг сподіватися, від себе постукався у закінченні занять до її квартири. Зустріла, як належить зустрічати бажаного гостя. Була по-домашньому, але вишукано вбрана. «Прошу!» – розчинила перед ним двері і винагородила щасливою усмішкою і ще щасливішим сяєвом очей. Спасибі. Швидше від нічого робити, аніж із цікавості, розглянувся у світлиці. А тут багато чого змінилося. З видимим захопленням похвалився своїм спостереженням. Цей час так одмінив оселю чи нова господиня? Мабуть, час. Чи могла похвалитися чимось наша оселя у сутужні повоєнні роки? Володимир Григорович. Назвав ім'я Тамариного батька. Давненько вже відійшов від нас. А мати жива? Мати ще раніше покинула нас, посмутніла господиня. Так, усе йде, усе минає. Я слухав лекції Володимира Григоровича, захоплювався його ерудицією, умінням донести свої знання до свідомості студентів. А пробачте, опам'ятався він. Сумну ноту вніс я у нашу розмову. Добра згадка про тата то не тільки смуток Андрію, то й і утіха. Хай і якась, але ж утіха. Аби висловити якусь свою вдячність господині-оселі, завдалу розрядку підніс до уст і руку і поцілував. Знову заясніла видом. «Сідайте, будь ласка», – показала на крісло. «Сідайте і займіться чимось, хоча б і котрось із книжок». А я накрию тим часом стіл. «Що ви?» – захопився заперечити їй. «Не треба, я на хвилинку». «Як то не треба? Ви щойно з роботи зголодніли, мабуть». «Та я не обідала, ждала вас». «Що мав робити?» – розвів руками і погодився. За столом розмова точилася невельми злагоджено. У всякому разі, про перше ліпше не спадало про що глибше поговорити. Від похвали на адресу господині, яка так смачно готує їжу, і до згадок про студентські літа. «Я так і не поцікавився в люби», – звів Андрій нарешті розмову на інше. «Чого вона прийзила до Києва? Чи не збираються бува топтати сюди стежку?» «Що ви?» «Сподіванки на влаштування у Києві важте ніякої. Роботу ще можна знайти, а квартиру, й живуть у Немирові, здається, непогано». Маю свій будинок, всяке таке господарство. Розваг, звичайно, бракує. Не в Мирів, не Київ. Як Андрій зрозумів, у квартирі, крім них двох, нікого не було. І це підштовхнуло його підлікуть. Ну, а ви з ким живете? Дослухаюся, ну, це до тиші і думаю собі, невже самі на таких хороми? Не сама. Сина маю. До того ж женатого. того. Коли ж ви встигли... Викохати дорослого сина. А я вийшла заміж ще студенкою, А син також пішов моїм шляхом, рано дружився. Сталося це зовсім недавно. На радощах не набудуться ми молодята. Подалися десь чи то в кіно, чи на прогулянку. Ніколи не подумав би, що ви маєте дорослого сина. Кажу ж, рано вискочила заміж. А хто рано побереться, той, як мовиться біди, не обереться не зійшлися характерами зі своїм обранцем. Мабуть, переконаннями. Ми навчали будувати добропорядну родину, бути вірною чоловікові, дбати про дітей, дивитися на подружнє життя як наєднання заради святого діла, продовження роду, збереження його звичів, традицій. Для чоловіка ж замало було вірної дружини, домашнього затишку, у гречку почав скакати. Розмовою не допомогли, Довелося показати на двері. Вона знає, чому я розлучився з Катериною, і тому навмисно підкреслює свою прихильність до подружніх чеснот, чи розповідає про своє безгудікою передженості. Але, хоч би як там не було, це цікаво. Вірна дружина мені після скількох невдач, он як не завадила б. Щось подібне і в мене склалося. Люба розповідала мені. А не розповідала часом, від кого вона довідалася про наші з Катериною незгоди, адже її не було на той час у Києві. Мабуть, від Катерини. У такому разі у вас неповна, може, і неправдива інформація. Дуже можливо, посміхнулася Тамара. Мав намір пояснити, чому він розрушився з Катериною, та тієї миті гринули хідні двері. Через поріг переступило двоє – молодик привабливої зовнішності і його супутниця. Оце і є мій син, відрекомендувала Тамара. А це моя невісточка. Андрій вийшов за столу, привітався, назвав себе. Перекинувшись кількома шевними фразами, молодята знайшли привід і зникли у сусідній кімнаті. Андрієві незручно було засиджуватися у цій оселі, і він вибрав слушну нагоду подякувати господині за гостинність. Там, у передпокої, вже, зважився і сказав Тамарі. «Вірите?» Мені не хочеться, аби визнали причину мого розлучення з Катериною, злюбених, а точніше з Катеринених уст. Хотів би зустрітися з вами і погомоніти з цього приводу в інтимнішій обстановці. Зчервоніла легенько, однак не завагалася. «Призначаєте мені побачення?» «Так». «Ну то кажіть, де і коли можемо зустрітися?» «Я прийду». Андрій дуже зрадів появі Тамари Більської у його холосяцьким житті. А от чи Тамара так само зраділа йому, був не певен. Проте вони порозумілися надиво швидко. Уже за першої зустрічі стали на думці, маємо побратися. Одне лише зродило в Андрієві душі легке сум'яття. Тамара ні за що... Не захотіла зайти і оглянути його помешкання до офіційного оформлення шлюбу, ти ж житимеш там, урозоював її. Невже не цікавишся, яка вона твоя майбутня оселя? Мені байдуже, яка, аби з тобою. Зрозуміло, вона не йде в ніяке порівняння з тою квартирою, в якій ти живеш, із раннього дитинства, а раптом не сподобається та й не захочеш жити в такій. Кажу ж. Мені байдуже, яка буде над з тобою квартира. Не байдуже інше. Що скажуть про мене сусіди, коли побачать у квартирі холостяка непошлюбленою? Цікаво, скажу, це та, що кладе край моєму холостяцькому життю. Ні-ні, так не буде. А все ж я прийду в твою квартиру. То назовсім буде. З незавплечима. Та й махнув на те її дивацтво рукою. Заде тоді, як прийшла та стала господиною в його оселі, не міг не похвалити себе за те, що зустрів таку у валилюдному Києві. Передусім зробила з його добряче занедбаної квартири лялечку. Переглянула Андріїв небагатий гардероб і стала прискіпливо доглядатися, аби він, край Боже, не пішов із хати з одягненим аби і як. Тим більше, коли йшов до університету. Не забувала, звичайно, і до сина навідатися. Коли тільки цікавилася, як ведеться молодятам, а коли і ставала віля та готувала для них страву, не забуваючи, звичайно, що в неї є лекції в університеті і є чоловік. Не було такого випадку, щоб залишила його напризволяще, Мов бджілка. Моталася в один, другий, третій кінець, і не нарікала на надмірну повинність, навпаки, схоже було, що почуває себе щасливою. "Тебе, Тамарочку, надовго так не вистачить", зауважив якось. "Розумію. Невістка, молода господиня, їй треба допомогти стати на ноги, але про себе ти не турбуйся". Холосикуючи, ось скільки літ я звик обходити себе, обійдуся і в тих випадках, коли не застану на кухні чи на столі наготовленої для мене страви. Дарма, прихилилася і нагородила його вдячним цілунком. Чи на моїх руках така велика родина, щоб могла стомлювати? Невелика, однак, мотатися на два кінці таки стомливо. Та не на два, на три. Кафедра теж вимагає твоєї присутності і не якої. І знов дарма. Мою силу посилює те, що я щаслива з тобою. Вони й справді жили щасливо, так, як можна було тільки сподіватися. Тепер у родині було два кандидати, а це не те, що один. Хай і викладач університету. Обставили, як належить квартиру, пристойно одяглися, а через зиму дозволили собі, принаймні, він, придбати за всі повоєнні роки. Путівки і поїхати відпочивати на Чорне море. Для Тамари то не новина була, а для Андрія Санаторій видався раєм земним, чудові краєвиди Криму, сонячні ванни, прохолодне море після ван. Слово честі, почували себе мало немолодятами і запливали, як у юності, і борушкалися у воді і в екскурсіях, не відмовляли собі. Коли ж закінчився термін перебування в санаторії, перестали до однієї туристичної групи і об'їздили усе Кримське побережжя. «Он воно що?» – мовив Андрій, розглядаючись в одному із приморських міст. «А я кажу, що серед міської братії, і надто серед великих людей нашого кола тільки розмови, коли надходить літо, що прокурорти». Секретарка мого факультету примудрялася навіть облагати мене і не раз поступитися їй своєю чергою на придбання путівки. Дурне діло нехитре. А ти думав, з татом та з мамою і я частенько їздила. А не стало їх довелося забути про курорти. Тепер їздитимемо, побуваємо і на Чорноморському узбережжі Кавказу, і в Кисловодську. Мені в Трускавці треба побувати, попити на нафтусю. Побуваємо, коли треба, наступного літа і подамося в Трускавець. Що нам молодим і необтяженим сім'єю? Любов та злагоди стали постійними гостями в їхній оселі. І Андріїві так радісно було на душі, такої бадьорості додавала та їхня злагода. Світ, здавалося, змінився і люди змінилися. Він не був вже на кафедрі таким собі напівчленом викладацького колективу, постійним підмінювачем. Мав свій, ґрунтовно опрацьований і, головне, цікавий не лише для студентів, а й для багатьох викладачів курс. Колеги почали цікавитися, яка тема сьогоднішньої лекції, яка завтрашньої. І то один, то другий казав «Я хочу послухати». Коли ж прийшла верстка Андрієвої книги Людина і світу розуміння древніх слов'ян і зовсім відчув себе на сьомому небі, його мрії здійснилися. Хай важко було, хай і через терни довелося продиратися до заповітної мети, все ж сталося, він домівся, чого хотів. Це ти, тамарочко, допомогла мені утвердитися у своїх спроможностях, ніжно обнімав він. Дружину. «О, ні!» – перечила. «Чужих заслуг приписувати собі не маю звички». «Те, чого ти досягнув уже, досягнув без мене. Але надалі обіцяю». «Чуєш, Андрійку, «Надалі обіцяю сприяти тобі в усьому-всьому». «І предусім не заважати», – пожартував він. «Про це не може бути й мови. Я ж донька вченого». Знаю, що таке творча праця. Обіцянка її не була марнослів'ям. П'ять років вони жили душа в душу, і то справді була неабияка підтримка. Крім роботи на кафедрі, Андрій писав статті, начитував літературу і облюбовував тему докторської дисертації, Та на шостому році їхнього подружнього життя Тамару ніби підмінили. Почалося з такої дрібниці, на яку людина – і здоровим глуздом могла б і не звернути уваги. Якось їхали вони у тролейбусі. На одній із зупинок зайшла до вагона Андрієва землячка, нині відповідальний працівник у системі освіти. Він перший помітив її і підніс, вітаючись руку. Землячка зважила на той жест, і відповіла на нього осейною усмішкою, зрештою подала і знак, або підійшов ближче. «Хочу щось сказати» а пробитися крізь стиснених у проході пасажирів не може. Оскільки Андрій стояв осторонь від того місця, де сиділа дружина, не став попереджати її. Мене, мовляв, кличуть. Заходився розштовхувати пасажирів і пробиратися у протилежний кінець вагона. Звали його землячку Клавдією Зелик. Віком вона була значно молодша за нього, і, як усяка молода жінка, до того ж гарна навроду, мала... Навдивовижу квітучий зимової пори вигляд. Вона, як виявилося, щойно повернулася з села і крім вітання привезла Андрієві і повління батьків придбати для них у Києві ліки. Непомітно розв'язалася жвава бесіда. Андрій не полишав уже землячки, балагуров із нею до тієї зупинки, на якій вона мала виходити. Не поспішив і до Тамари через те стовписько народу. Чи не все одно, де стояти, думалось. Та не так думала Тамара. Коли вийшли з вагона, і він заготів взяти її під руку, дружина різко висмикнула її, і, глянувши на нього з популяючим поглядом, процятила крізь зуби. Не смій торкатися до мене. Андрій і навіть відстав на якусь дещицю від неї. — Що з тобою? — не її, прискоривши ходу. — Ти можеш пояснити, що сталося? — Іди геть. «Бачити тебе не хочу!» Осе ще сілкувався допитатися в неї огомонити якось та дарма. І відпихала його, і слухати не хотіла. Аби не смішити людей, змушений був удати, що треба зайти до книгарні і спрямував свою ходу у тому напрямку. Був шокований тим її і несподіваним, і незрозумілим вибруком. Брав рук книгу, робив вигляд, що розглядає її, а думкою блукав десь далі і кликав перед Томару. Прагнув допитатися в неї, що сталося, чому вона схарапудилася раптом. Не встиг підтримати, коли виходила з вагона. Бачила, як сміялися з клавою і подумала, що сміялися з неї. Цього тільки бракувало. Вона амбітна і образи пам'ятає довго. Скільки не стовбичів би у книгарні рано чи пізно треба було полишати її. Тамара пішла додому дуже збудженою. Треба все-таки поговорити з нею, буде якось порозумітися. Це ж грець його знає, що. Ні з цього, ні з того, так схарапудилася. Вибрик такий, може, і в жіночому характері. Та чи не занадто вже? Завітавши до квартири, прислухався, роздягаючись, чи не плаче. Та до цього, видно, не дійшло. У квартирі стояла цілковита тиша. Заглянув в одну кімнату – немає Тамари. Заглянув у другу – теж не видно. Покликав ані звуку відповіді. Зайшла десь по дорозі чи подалася до сина. І дивувався, і нарікав на Тамару за такий незрозумілий і разом з тим дивовижно нерозважливий вчинок. І місця не знаходив собі власній квартирі. Що ж робити? Навідати на батьковій квартирі? Благати, аби йшла додому? Але що казатиме, благаючи? Що винен? Але в чому він провинився перед нею? Ні, пересвимо ніч нарізно. хай подумає та вгомонить гнів. Коли уже і після сну не вгомониться і не повернеться додому, тоді змушений буде піти і шукати відповіді на те її невдоволення. Розмова відбулася таки наступного дня і вже по закінченні роботи в університеті. Хмурилася і дулася мовсична погоду. Якийсь час не давалася навіть на розмову. Довелося приперти до стіни категоричною вимогою. Або вона скаже, яка муха вкусила її, або він піде і не повернеться більше, принаймні до того часу, поки сама не прийде на розмову. Розплакалася, змушений був підійти і заспокоювати. «Тамарочко!» Не будь дитиною. Якщо я не догодив тобі чимось чи скрив, то скажи, хай знатиму, вдруге буде обачнішим. Невже? Схлипувала. Невже ти не знаєш, як я люблю тебе? Чому заглядаєшся на інших, дозволяєш собі мало не обійматися з чужими жінками, і це в моїй присутності? О, Господи! Полишив її, дратуючись. То це і вся причина обурення, бо навіть... Ненависті до мене? Ну як ти могла подумати, що я на людях у твоїй присутності міг залицятися до чужої жінки? Землячка-то моя, з одного зі мною села. Побачила тролейбусі і покликала, бо щойно повернулася села і мала переказати мені. Батьки просять, аби я придбав для них ліки. А пробитися до мене крізь натовп не могла. Розказуй. Якщо не вірш, можу познайомити з нею. Хочеш? Візьму з неї паспорт, покажу тобі, де народилася та жінка. Доведеться лупати обом очима. Та що в дію, коли ти в мене така вигадлива? Змушена бути вигадливою. Вон як весело було обом. Ті з пасажирів, що сиділи поруч, косили на мене очима і питали, як можеш терпіти таке неподобство, сміються не з когось, із тебе. У голос питали, чи тільки очима. Яка різниця? Та та, що ніхто так не думав, Тамаро. Усе то вигадки твоєї хворобливої уваги. Хочеш запрошу ту жінку в гості? Сама переконаєшся. Ми всього лиш земляки. Таки впевнилася, мабуть. Схибила вона, запідозривши чоловіка у залицянні до чужої жінки, хай і повільно все ж стишувалася. Підійшов, обняв, свою ревнив дружину і шепнув голублячи. «Одягайся, і поїдемо додому. Он скільки літ прожили з тобою, жодного разу не сварилися. Сподіваюсь, і надалі так буде. У всякому разі я буду передбачливим і не даватиму приводу для таких непорозумінь. Я пізніше прийду. Дай час подумати і визначитись. Ні-ні, ходімо зараз. Сама ти не зважися прийти». Крім нас, ніхто не знає про цю нашу сварку. Ну, хто б це ще міг знати. Але буде найліпше, коли повернемося у свою оселю разом. Не одразу, та все ж погодилося. З тиждень або й більше вони з Томарою не появлялися у парі на людях. Так склалося, що лекції поглинали більше часу, та й побоювався признатися, аби кохана жіночка з інтелігентної родини не утнула чогось неінтелігентного. Взаємне в них ніби налагодилося, хоч як прискіпливо приглядався до неї, не міг помітити чогось підозрілого. І все-таки перш ніж йти з нею на люди, вирішив перевірити свою дружину на тій же Клавдії Зелик. «Я придбав ліки для батьків», – похвалився одного дня. «Моя землячка слатиме на село посилку. Домовилися тоді, як побачилися, що теж покладу туди свою поклажу». Сходимо до неї, чи може зателефонуємо, нехай вона зайде до нас і візьме передачу. Що ти заперечила? Незручно ж. Проситимеш, аби зробила послуги, і радитимеш зайти і забрати ліки? Ні-ні, не роби цього. У такому разі я зателефоную їй та домовлюся, коли зможе прийняти нас. Хочеш, щоб я пішла? А то як же? Живете в одному місті? Не раз бачитиметесь. Маєте знати одна одну. Не обов'язково. Йди, мабуть, сам. Чого сам? Після усього, що було у нас з тобою, мені незручно з'являтися перед твоєю землячкою і лупати очима. Вона ж нічого не знає про те, що було у нас з тобою. Можливо, але я знаю. Не вигадуй, Тамаро, підемо вдвох. Не вистачало, щоб ти знову думала казна що. Ми там не затримаємось. Передамо передачу, скажемо, що поспішаємо і зникнемо. Це був тихий зимовий вечір. Мороз не перевищував трьох градусів, падав дрібний, схожий на кропу сніг. Людей на тротуарах за такої погоди завжди вистачає. Не бракувало і зараз. Одні йшли на зустріч, інші в тому ж напрямку, що й вони. Молодші норовили випередити і зауважували, попереджаючи – Затримати рух, старички. Та вони менш за все зважали на ті колючі дотипи, хоча й кортіло іншим разом відповісти. Які ми вам, старички, збадьорені і потішені близькістю, ішли неспішно і насолоджувалися прохолодною свіжістю. Клава чекала на них. Знайомлячись із Тамарою, світилася як на скісному вранічньому промінні. Потім рекомендувала свого чоловіка діток. Андрій знав, що у неї є двоє діток, отож, крім передачі для батьків, прихопив з собою і ласощі для них. Вручивши те і друге, та перекинувшись кількома фразами, вони хотіли було відкланятися і піти, та Клава заступила дорогу. «Ви що, смієтеся?» «Де це видано? Раз на кілька років з'явилися у хаті і вже тікати». «Не пущу, Іване!» – звернулася до чоловіка. «Господар чи ти? Не господар! Допоможи роздягти гостей!» Іван, молодий, а будовий чоловік, спішно мотнувся до гостей і мало не сломіць зняв із них верхній одяг. Мусили скоритися. А вже як сіли у хаті та розговорилися, годі було думати, що сіли на час. Клава, розуміючи, що Тамара мало обізнана із їхнім селом, заходилася хвалити його. Потім Андріє, який ще до війни першим на всю округу став студентом університету і тим самим показав туди дорогу іншим землякам, в тім числі і їй. Поки вона говорила, стоячи перед гостями, чоловік її розставляв стола, накривав його скатертиною. «Жіночко, Підійшов і ніжно обняв Клаву за плечі. Твої піснею гостей не нагодуєш. Став, що є в тебе на стіл. Господарі помінялися місцями. Клава поралася біля столу чоловіки її забавляв тим часом гостей розмовами. Він був військовий, хоча до війська мав хіба те відношення, що носив військову форму. За фахом він лікар і працював у військовому госпіталі. Почувши, де працює Іван Васильович, Тамара ожвавилася і запитала, чи знає він Лідію Василовську. А то як же, хто не знає Лідії Григорівни, тому я двоюрідна сестра? Правда? Чи розрадів Іван Васильович? Я вас вітаю зі славною сестрою. Лідія Григорівна чудовий лікар, душа нашого колективу. Розмова їхня була. Така взаємно довірлива, що Андріїві не було потреби долучатися до неї. Сидів і слухав та усміхався про себе. А тим часом стіл був накритий, і господиня покликала усіх до трапези. Повечері дивилися телевізор, обміювалися враженнями. Коли настав час полишати гостинну оселю, і вони опинилися на вулиці, Андрій щільніше пригорнув до себе дружину і поцікавився якої ти думки про Клаву? Гарної, навіть дуже. А про її чоловіка? І чоловік нічим не поступається дружині. Ну, а коли покласти руку на серце, можна сказати, що Клава захотіла б зміняти його на мене, аж зупинилася з несподіванки. Коли б не розуміла, що оця твоя цікавість свідчення доброго наміру не б капосного. Обійняв її і засміявся щиросердно. «Дома не було б чи тут, на вулиці?» «Дома, звичайно. Але...» – посерйознічала раптом. «Давай більше не будемо про це, добре?» «Домовилися. Більше про це – ні слова». Весна того року була щедра на душі. І всі ми, колишні селяни, раділи такому дару природи. «Як же?» Коли у травні випадає стільки опадів, і не в окремій якійсь області, а по всій Україні, є сподіванка, що влітку визріє гарний урожай. А то для всіх утіха, навіть для тих міщан, котрі менш за все думають, звідки що береться, що її ласки потрапляє до них на стіл. Тішилися і Андрій з Тамарою, щедрий урожай обіцяє достаток, а достаток і гарний відпочинок. Та одного дня дружина повернулася з університету засмученою. «Щось трапилось?» – насторожився Андрій. «Трапилось, Андрійко. Плакала наша відпустка у літні місяці, а відтак і гарний відпочинок на морі. Чого раптом? Мені доведеться приймати вступні іспити від абітурієнтів, і від заочників, і від тих, що навчатимуться на стаціонарі. «Оба!» Вважай, на все літо запрягли. Але чому так? Світ клином зійшовся. Ада Миколаївна серйозно захворіла. Решта із інших причин не може взяти на себе цю повинність. І що ж робити в таким разі мені? Засісти на все літо в бібліотеці чи запропонувати свої послуги екзамінаційній комісії? Чи я знаю? Вирішуй сам. Якщо прийматиму від абітурієнтів іспити... У вересні, як і ти, матиму відпустку. Далеко відпочивати може і не поїдемо, а в моє село зможемо податися. Хай не на весь місяць, а на два-три тижні, але зможемо. А то теж непогана перспектива, як гадаєш. Боюсь, що довго не всидимо у твоїм селі. Помиляєшся, Відпочинок на лоні природи та ще й у вересневому лісі теж благодать. І неабияка. Якщо нічого іншого не витанцюється у нас, мабуть, так і зробимо. Треба ж мені колись із батьками твоїми познайомитися. Андрієвому бажанню долучитися до екзаменаторів на кафедрі зраділи його не вельми стомлювала участь у екзамінаційній комісії. Прийме, бо усні іспити здебільше був асистентом на них. Ото тільки і прикрості було, а часом і жалю коли доводилося дивитися у заплакані очі дівчаток невдах. Хлопці стримані ж переживали невдачі, але ті жалі швидко влягалися. «Що вдієш? Конкурс є конкурс!» А Тамарі... І на невдах не було часу задуматись, вона мала справу із письмовими роботами. Засиджувалася над ними до пізнього вечора, а приходила із університету, вечерялася як так і в ліжко. Відсипалися перед наступним екзаменом. А тож, коли вони закінчились і їм сказали «Ви вільні», зібрали потрібні для відпочинку на селі Речі і подалися на автобусну станцію. Бачив, Тамара потерпає, як то зустрінуть її його батьки. Знає, що вона уже третя у нього, коли не брати до уваги надійки. Та не менше потерпав і Андрій. Чи сподобається міській і звиклій до міських вишуканостей та Марі відпочинок на селі? Кімнату для них, скажімо, виділять спочивати, як і перепочивати вдень, Буде де. Ліс теж повинен сподобатися їй, зокрема, прогулянки у ньому, походи за грибами. Та чи не опростоволосяться перед вченою невісткою батьки? І їжею можуть не догодити, і слово не до місця сказати. Аби не брала тих похибок близько до серця, помітно заходився застерігати її у дорозі. «Батьки мої, люди щирі, старатимуться догодити нам, але коли з неосвідченості чи з недосвідченості зроблять щось не так, не треба брати те близько до серця». Осміхнулася на ці застереження і сказала. «Грубої лайки, сподіваюся, не почую? Ну що ти, у наших селах... Цього не тільки не допускають, терпіти не можуть. Це ж не Росія. Тим тема і вичерпалася. Коли ж прибули в село і опинилися на батьковому подвір'ї, пересторога і зовсім розвіялася. Крім них у батьків гостював Андрію молодший брат із дружиною. Ця несподіванка неабияк звеселила усіх. Батьків, бо таке не часто трапляється, щоб діти... Не змовляючись, одночасно прибули до них у гості. Молодших, бо нудьгували у стінах батькової хати, і тепер не доведеться нудьгувати товариство, а то будуть і веселощі. А що брат Андріїв був не хто-небудь, а полковник такого престижного роду військ, як повітряні, Тамару і зовсім тішило. На знайомство такі-сякі розмови пішло не так і багато часу, та мати встигла наготувати за той час і поставити на стіл добротної селянської страви і запросила гостей до столу. В застіллі розмовляли зібільше Андрій з братом та батьки. Тамара з братовою лише в ряди годи подавали голос. Переважно тоді, як до них зверталися, питали щось, що просили пригощатися. І все ж Андрій встиг помітити. Його випистована в інтелігентній родині дружина почуває себе в селянському середовищі і звично, і невимушено. Наступний день пішов на перепочинок, на знайомство з салом. Може, не так швидко вибралися б і до лісу, та зайшла розмова про гриби. Андрій поцікавився в матері, чи є вони зараз. І братова одразу ж загорілося бажанням. «То чого ж ми сидимо?» Це ж миле діло – збирати гриби. Я добре знаюся на них і вмію готувати. З того дня і зачастили до лісу. Виходили одразу після сніданку, а поверталися до хати батьків у пообідню пору. Пообідавши, жінки бралися сортувати на збиране. Якісь гриби готували, смажити на вечерю, якісь сушити і засолонювати. Тамара мало розумілася на тому, та під рукою братової досить швидко навчилися і розрізняти гриби, і готувати з них страву. Андрія те тішило. Бачив, бо дружині подобається такий перепочинок, вона вдоволена товариством, спільними прогулянками по лісу. Одної ночі, відчуваючи її особливу прихильність до нього, зважився і запитав. Тамарочко, а чим пояснити те, що ми сьомий рік живемо в купі, і жодних наслідків. Яких тобто? Ну, чому у нас немає дітей? У такому віці хочеш мати дітей? А чому б і ні? Схаменися. А хто виховуватиме тих наших діток, коли нас не стане? Хто доводитиме їх до розуму? Чи ми такі старі? В усякім разі добряче підтоптані. У тебе є син, тобі байдуже. На випадок чого, є до кого прихилитися. А в мене є донька. Для матері донька, для батька чужа жона. Та й де вона? Відірвали її від мене, як листок від дерева. Вирости і не знатиме, хто її батько. А ти роби так, щоб знала. Сам не знав чому, але не сподівався почути таке від Тамари. Чи то зрадів так її пораді, чи здивувався? Ти дозволяєш? Чого мала б не дозволяти? Я ж підтримую стосунки з сином і найтісніші. Спасибі!» Поцілував її вдячно. Розмова та відбувалася за три доби від братового від'їзду на місце служби. І, здавалося, остаточно зріднила Андрія з Тамарою. І впереди розлуки з братом сталося таке, що Андрій не знав, що й думати про свою дружину і куди подіти від сорому очі. Того надвечір'я зібралися на батькою подвір'ї не тільки гості, не в рідня, а й інші, що мешкали у селі родичі. Погуманіти за чаркою, побажати подружжю, що розлучається із кревними щасливої дороги. Столи розставили на дворі під густою і креслатою грушею, влаштували освітлення і пили-гуляли допізна. Бо українець тверезим буває мовчкуватим, коли ж підіп'є, тоді його не зупинити і пофілософсувати любить, і посперечатись, якщо знайдеться такий, що не погоджується з його міркуванням. Однак увага гостей, зокрема чоловіків, була прикута здебільшого до Андрія з братом той одним цікавився, той другим, а той третім, аби встигати відповідати. За тими балачками Андрій не помітив, коли і куди зникла Тамара. Згадав про неї тоді вже, як гості почали збиратися додому. «А де це моя дружина?» – поцікавився в матері. «Не знаю, сину. Я весь вечір була заклопотана тим, що гостям догодити треба. Аби мали що їсти, пити, От ж ти робила, що бігала від столу на кухню, від кухні до столу?» – запитав у братової. І та знизила плечима. «Пішла не так давно, а куди не сказала. Я теж не поцікавилася. Та чого мала б цікавитись? Не дитина ж?» Потім непомітно поступився місцем тривозі. Ніч же. Куди могла піти Тамара глупою ночі у чужім селі? І чого, коли тут усі свої? Поки родичі були на подвір'ї, не подавав знаку, що струбована відсутністю дружини. Коли ж провів її за ворота, перший повернувся до подвір'я і заходився шукати Тамару. Передусім заглянув до хати і тієї кімнати, де вони спочивали з нею, немає. Обнишпорив усі їхні закутки у хаті дарма, а по закутках не виявив своєї пропажі. Вийшов на подвір'я, пожурився несподіваною пригодою з батьком, братом і пішов оглядати сад, що за хатою. Усі, які є, Прибудови покликав на вулиці раз у друге, не обізвалася. Андрієва тривога передалася іншим. Стали нишпорити по усіх закутках, знову гукати, усе марно. Чи не впала бува у колодязь? Не знав Андрію вже що й думати. Може, тягла воду, перехилилася за відром, і відро потягнуло її донизу. — Ми недалеко були, — засумнівався брат. Невже не почули б? Ет, недалеко, підтримав Андрій батько. Під градусами були, вони, які голосні, балечки вели. Несіть газети, сірники, палитимемо і кидатиме вниз. Доки газета летить до води, освітлюватиме весь колодязь. А він і глибокий, видно буде, є там хто чи немає. Брат перший мотнувся до хати і виніс газети і сірники. Батько, апорада, Вивлися слушною. У польоті газета не гасла, навпаки, яскравіше горіла і добре освітлювала колодязь, навіть тоді, як сідала на воду. «Не видно ж ніби», – голос міркує батько. «Ану, запалюйте ще одну газету». «Не треба, тату», – розрадив брат. «Гляньте, відро висить на місці, не могло воно потягти Тамару в колодязь. Ну, а сама вона, гадаю, не кинулася туди». Стояли, бідкалися і не знали, що робити, який кінець податися. «Мабуть, виводьте тату велосипеда», – зітхнув скрушно Андрій. «Поїду на автобусну станцію». Схоже, що Тамара надумала їхати до Києва і подалася туди. «Куди ти поїдеш поночі? А чого?» «Автобуси вночі не ходять». «Міжміські ходять». Могла на них розраховувати. «Виводьте велосипеда». Батько, пробурчавши. Щось невдоволено, все ж розігнався йти. Але тієї миті, почувши, Тамарин голос зупинився. Вона втішено сміялася, І крізь сміх ледве добувала слова. «Ото розбіткалися, невістка пропала. Ось я!» Злазила з горища, На яке вла з боку Злазала Злазила і не переставала сміятися, А всі стояли і отеріло. Дивилися о той бік, звідки чувся її голос. Хто міг би подумати, що вона, по суті, чужа тут, зважиться полізти на темне горище поночі. «Це що за витівки?» – спитав Андрій явно недружелюбним тоном. «А що мала робити?» «Ви усі свої тут. Вам цікаво погумніти після тривалої розлуки, а я?» «Скільки могла сидіти мовчки?» Але ж ми он як давно шукаємо тебе. Чому не обізвалася, коли кликали? Уже і пожартувати не можна. Андрія розбирала лють. Що вона говорить? Ну, що говорить? Брат спостеріг. Зараз Андрій вибухнув лайкою, і застережливо торкнувся його руки. Не треба, облиш. Тамара врешті завважила, як пригнічені усі їх жартом, і знітилася. Іди в хату. Звалів її Андрій і відвернувся, демонструючи тим, що не хоче далі говорити з нею. Не стала затримуватися, мовчки посунула до хати. Не дуже гнівайся, знову нагадав про себе брат. Хіба не бачиш, з нею не все гаразд. Яке там не гаразд? сердито відмахнувся Андрій. Дуріє жиру. Може і не жиру, хто знає. Андрій тільки тепер збагнув, на що він натякає і примовк. Брати довго ще сиділи на дворі і гуманіли просторонні. Коли зайшов до відведеної для нього з Тамарою кімнати, дружина лежала на ріжку, однак не спала. «Ми теж їдемо завтра», – сказав їй, не міняючи невдоволеного тону. «Так волять твої батьки, так волю я. Мені соромно дивитися батькам у вічі після твого вибрику». «Що ж я такого поганого зробила?» «А то що?» Різко обернувся до неї. Невже до цього часу не второпала, що ти накоїла? А батьки? Брат, з ніг збилися, шукаючи тебе. На вулиці кричали, Тамарочка, де ти, озовися. А Тамара лежала на горищі і реготала. Тамара жартувала. Нехай зі мною, а з батьками, з братом. Ти знаєш, що вони подумали про тебе? Видно, згадалися, що могли подумати. Звелася в ліжку. Говори. «Чого ж не договорюєш? Нехай дома скажу!» Не став ускладнювати взаємин. При нагоді. Не одразу лягла, думала видно, як і бути. Проте не стала заводитись, на ніч глядячи. В дорозі вони майже не розмовляли, лише в годи обмінювалися словом другим, переважно тоді, як мовчати не можна було. А приїхали в Київ, Тамара не пішла у їхню селю. Взяла свій чемоданчик і мовшки попростувала у тому напрямку, де мешкав її син. Не став розраджувати, лише питав. Знову? Як бачиш? А може досить уже? Пробачишся перед батьками та й в усьому. Ти ж пробачався, коли виїздили. То я. А варто було б і тобі пробачитись. Обійдеться. А воля твоя перемушувати не стану. Цього разу не ходив до неї і не благав, аби повернулася. Тамара теж мовчала і тиждень, і другий. Лише під кінець третього зателефонувала. Коли б і померла, не поцікавився б, мабуть. Наскільки мені відомо, ти була на роботі. Може помиляюся? Вибачаю, коли так. Ніколи не подумав, що ти можеш захворіти. Грип не розгулюєш ще на київських просторах. І все ж інше. Помиляєшся. Ми можемо зустрітися найближчим часом? Будь ласка. Коли йде? Заходь до нас, тут і поговоримо. Домовились. Ані Тамариного сина, ані його дружини не було в квартирі. Зустріла Тамара. То що сталося? Удав із себе наїбного. Яка хвороба поклала тебе в ліжко? Совість. Совість? І так надовго? Не глузуй. Про мене справді так погано подумали в родині твоїх батьків. В усякому разі подивувалися дуже. Інтелігентна людина, а таке дозволила собі. Що ж робити? Як виправдатись перед ними? Напиши їм, пробачся, за недоречний жарт. Скажи в листі, що ти зі мною пожартувала так. Вони уміють прощати. А може ти напишеш? Я вибачився тоді, що як... Виїздив. Ну а ти? Ти пробачаєш мені? Думаю, що та не та провина, яка могла посіяти між нами незлагоду. Але давай домовимося. Надалі ти контролюватимеш свої вчинки. Присягайся, Андрію. Надалі тобі не буде за мене соромно. Якщо дозволю щось таке, можеш карати мене найсуворішою карою. Вигнанням. Навіщо ж так? Як на мене. Ми потрібні одне одному, отож маємо шануватися і берегти нашу родину, дбати, аби в ній панувала любов, а любов пануватиме тоді, коли буде мир і злагода. Спасибі, мовила розчулено і кинулася своєму розважливому чоловіку в обійми. Сказав Тамарі одне, ми потрібні одне одному, а з думки не йшло інше, кинути братом майже втаємничено. Хіба не бачиш, з нею не все гаразд, мусив приглядатися через таку нав'язливу думку і до тамариних вчинків, і до розмов з нею. Але ж чогось такого, на що натікав брат, не помічав, навпаки, Тамара, яка раніше була і уважна до нього, і розсудлива у розмовах, навіть не гаразди на їхній кафедрі переживали щиро, хоча й не дуже втручалася у ту жаба Мишу Драківку, що неї славився у ті дні. Їхній колектив. А виходить, усі її до сьогоднішні витівки, дивацтва, Змовлені вдачею. ну і ну. Можна не сумніватися. Обіцянка таке чи подібне більше не повториться, Усього лише обіцянка. Важко мені буде жити з Тамарою. Та що в дію? Хай буде так, як є. Час багато чого зладжує а той відносить. І ось прохолоди, що поселилася у його серці, після останнього Тамариного вибрику, віднести не міг. І так і сяк переглядався до дружини, чогось іншого не щастило спостерегти. Єдине, в чому впевнив себе, а вдруге він не поїде з Тамарою до батьків. Соромно буде з'являтися казати «це моя дружина». А коли так, вогник, що племенів у їхніх серцях, віднині важко буде називати любов'ю. Він правду казав Тамарі, ми всього лиш потрібні одне одному. Такі суджені не могли навіювати сумного настрою. Аби не виказати себе перед Тамарою, тим більше аж надто згадав її пораду і вирішив налагодити тісніші стосунки з донькою. Досі обмежувався сплатою аліментів, всякими такими подарунками, настав час поцікавитися її навчанням, намірами на майбутнє. Наступного року закінчив середню школу, кому як не батькові треба подбати, аби вдало скінчила її і пішла вчитися далі. Не дуже вірив, що Тамара залишиться байдужою до його суттєвої зацікавленості долої доньки, тому зателефонував Катерині тоді, як дружини не було вдома. Обізвалася таки Катерина Я хотів би поговорити з Маринкою Хто це я? Уже й голосу мого не пізнаєш? Це я, Маринчин батько а, -а, а, як це ти згадав, що у тебе є донька? Навіщо вона тобі? Наступного року дівчина кінчає середню школу Хочу знати, які в неї наміри Який вищий навчальний заклад збирається вступати? Зараз покличу чи то Маринка так була далеко, чи торгувалася з матір'ю, іти чи не йти їй на виклик батька, але ж довелося довгенько. «Як справи, Маринко?» – поцікавився після звичного привітання. «Усе гаразд. Нам давно пора зустрітися. Прийди у вихідний до мене, я ж «Мовчання. Не зможу, тату. Незручно мені. Буде ліпше, коли ви приїдете до нас» то мені ще більше незручно, зрозумій. Ну чому же? Поясню, коли зустрінемося. Приходь до університету? Коли так, біля пам'ятника Шевченкові побачимось. Гаразд. О котрій годині ти зможеш прийти? Та хоч о 12-й. Згода. Жду тебе біля пам'ятника о 12-й. Коли це він бачив її свою доньку в останнє? Років два тому. Та й миттєва то була зустріч. Оберігає її від нього Катрина, не хочу, щоб знався. Але бонь боїться, аби... Не розповів дорослій уже Маринці, чого вони розлучилися з її матір'ю. Чому ж тоді зараз дозволяє зустрітися? Усвідомлює, що подальша доля Маринки багато в чому залежатиме від нього? Мабуть, що так. Ще здалеку пізнав свою доньку і сміхнувся їй. Пішов на зустріч. Маринка теж заясніла видом. «Добрий день, доню!» Привітався і поцілував Маринку у щічку. «Добрий день, тату!» Вона теж привіталася і якось сніково дивилася на нього. Не кривив душею, коли висловлював своє захоплення нею, Маринка таки справді підросла за цілі та і таки ж гарненька собою. «Я чого покликав тебе?» Нарешті почав розмову про неглавніше. Останній рік навчаюся у середній школі. Чи подумала вже, який фах обереж, де хотіла б далі навчатися? У мене є непогані успіхи з математики. Хотіла б на економічний факультет вступити. Гарний вибір. І головна професія економіста перспективна. То з математичних дисциплін у тебе п'ятірки. Так. А з інших? З інших також, крім історії та іноземної мови. Трійки цих предметів? Та ні, четвірки. То треба підтягтися, Маринко. З атестатом відмінника легше буде вступити. Я знаю, ось тільки не виходить у мене. З іноземних мов англійською вивчаєш? Так. А що важко дається? Важко дається усе. Вчитель вимогливий, ніяк не здовольнює його своїми знаннями. Я думав вмить і зважився. Давай так домовимось. З іноземною мовою я найму тобі репетитора. До речі, знаю одну жінку, дуже доброго спеціаліста з цього предмета. Ну а щодо історії, звертайся до мене не знаю, що скаже мама. Ну, гадаю, переконаємо: я ж краще за неї знаю, як ліпше освоїти той чи інший предмет. Та й тоді, як вступатимеш, візьму на себе повинність допомагати тобі. Ну і скажеш мамі гаразд. Гаразд. то з учителькою англійської мови зараз уже домовлятися, чи потім, як поговориш із мамою? Мабуть, домовляйтеся. Я теж так думаю. Мама перечити не буде. Як тільки домовлюсь, одразу і зателефоную тоді. На перше знайомство з учителькою підемо вдвох і домовимося. В які дні, в які години обом вам буде зручно зустрічатися. Десь із тиждень, й більше від Маринки не було дзвінка. Хотів уже сам телефонувати їй, та донька випередила його намір. «Татку», – мовила з бадьорином, – «у мене з англійської п'ятірка за всю чверть». «Правда? Оце чудово! Поздравляю тебе, Мариночко! Лишається сказати те, що кажуть у таких випадках моряки. Так тримати!» Ну а з історією як же? Викладач поставив четвірку, але сказав, що за цим разом вона тверда. Колись ледь-ледь підтягнутися ще з історії також може бути п'ятірка. У мене до вас статку прохання. Каже яке і задоволенням виконаю його. Добудьте мені книжку «Тарле» на вала Наполеону на Росію. Ми маємо вивчати цей період. Викладач сказав, хто прочитає цю книжку – тому п'ятірка забезпечена У продажу її немає Це рідкісна книжка Але в бібліотеці я, мабуть, зможу взяти Принаймні на короткий час Одначе з умовою, що ти, доню Не виноситимеш її з дому і не загубиш Ну що ви, татко Можете бути певні, берегтимо її Мов не знати, яку коштовність Весь день мав такий піднесений настрій що не звернув на себе Тамарину увагу. «Що сталося?» – поцікавилася за вечерею. «Такий збадьорений ходиш?» «Уже давно не бачила тебе таким?» «Донька потішила. Репетиторство пішло їй на користь. З англійською маєте тірку за чверть». «Ти наймаєш її репетитора?» «Наймаю що?» «Дивуйся цій моді. В наш час чогось подібного не водилося». Самі безсторонньої помочі доходили розуму. Міняються часи, міняються й звичаї. А ти маєш щось проти? Та ні. Твоя дочка, та й вирішує. Ти. Що для неї ліпше? Коли сама набуватиме знань, чи коли інші вкладатимуть їй у тямок. Вони як незадоволена. Чим цікаво знати? «Моїм опікунством чи тим, що не маю репетитора для Маринки?» Питав сам себе. Однак не визнав за потрібне допитуватися в Тамари. а Звів розмову на інше. Попрохав, аби підсипала юшки. Така смачна вона у неї сьогодні. На тому розмова про Маринку і вичерпала себе. А через два дні до них завітала і сама Маринка. Андрій зателефонував їй і попрохав зайти і забрати обіцяну книжку. Побачення призначив їй на ту годину, коли дружина за розкладом повинна бути в університеті. Не хотілося, аби вони зустрілися тут. І не помилився. Коли донька зійшла і побачила, що крім батька у квартирі нікого немає, одразу ж вільніше відчула себе. Андрій готувався, звичайно, до прийому такої жаданої гості. Придбав у магазині торт, безалкогольних напоїв, на базарі помаранчів. А то ж відразу запросив доньку сісти за стіл разом перекусити. «Я обідала, татку, спасибі!» «Маринко, так не годиться!» лагідно докорив їй. «Раз за багато років зайшла до мене і відмовляюся від пригощання. Але ж я пообідала, як могла йти з дому, не ївши. Мусив розвести руками. Так і боїться, щоб не застала у моїй хаті Тамара». «Ну що мені робити з тобою такою гордою? Пригощайся хоч тортом, помаранчами. Тортом поласуємо, бо ласущим признатися люблю». Він і тому був радий. Відбитував їй добрячу скрипку торта, налив у склянку напою, підсунув ближче до неї помаранчі. Споживали ласощі і розмовляли. Говорив, що правду переважно Андрій, Маринка лише в ряди подавала голос. Не міг не поцікавитися перегодами тим, про що давно хотілося довідатись. І як живеться їй із матір'ю? Непогано, татку. А все-таки, живете в достатку? Поки живі були дідусь, бабуся і зовсім було гарно. Зараз не те вже, на короти, що літа не їздимо. То їх немає вже і діда, і баби? Немає. Чотири роки тому помер дідусь а минулого року і бабуся. Шкода. Та чого вдієш, дитино, Час бере своє. А дідусь Іван? Бабуся Наталка, живі? Живі. Я ранньої осені був у них. Хочеш, повезу, тебе наступного літа. Тож, татку, гаряче літо буде, і спито доведеться складати. Правда твоя, наступне літо гарячим буде. І не тільки для тебе. А ти пам'ятаєш... Дідуся Івана, бабуся Наталку, дуже туманно, а проте знаю, що вони є. Коли вже завершували розмову, як у дверях, що влив на коридор, клямснув хтось ключем. За митю передпокої з'явилася Тамара. Поспішив до неї допоміг розсягтися. Знайомся, показав на Маринку, це моя донька. Дуже приємно. Сідай до гурту, обідатимемо. «Я потім, потім, обідайте. Мені, до речі, щось вагоміше треба. Торта замало буде». І пішла, вибачившись перед Маринкою, на кухню. Донька одразу ж почала збиратися додому. Посиділа б ще. «Ні-ні, пора, татку. Давайте книжку, та й піду». Він провів її до тролейбуса. Другою консультував, на які розділи в книжці звернути увагу з якими можна лише побіжно ознайомитися. Одного не казав Маринці. Мав розмову з її вчителями, з директором школи просив, аби зважила на те, що живе вона без батькового нагляду, і допомогли дівчині успішно завершити навчання у школі. З бесід по телефону, і особливо тоді, як зустрічалися, Маринка зрозуміла, з батька гарний консультант в освоєнні історичного минулого. Отож, усе частіше зверталася за поміччю, роз'ясненнями, а ті звертання не тільки тішало його, але й зроджувало у думці щось величне і горде, таку собі твердість, яка дозволяла почуватися потрібнішим і значущим у середовщі людей на всім білі в світі. Він звик до голосу доньки, до її учнівських клопотів, помислів про майбутнє, і, коли той голос не озивався триваліший, аніж звично час, сам набрав номер її телефону. Не раз дивувався сам собі, чому раніше не помічав за собою такої прихильності до своєї дитини. Певен був, що Катерина не захоче допустити його до неї, чи літа нагадали. Є ж у нього рідна кровинка, чому цурається її, продовжуючи свою справу, забуваючи про неї не налагодивши тісних стосунків. Адже не буде стосунків, не буде і пам'яті про тебе, твій рід. Згадав якось. Це Тамара напоумила його повернути собі те, що належить по праву, дончину прихильність, і заліпших обставин любов. Згадка та зродила теплу хвилю, і він вирішив віддячити дружині бодай щирим словом. Усі чоловіки запевняють, коли хочеш зробити щось розумне, послухай пораду дружини і зроби навпаки. А я вдячна тобі за те, що нагадала мені про мій обов'язок перед донькою. Тепер у мене не тільки ти, батьки, тепер у мене є і моя дитина. І Катерина також виголосила цю фразу не тим тоном, що його можна сприйняти за жарт. Він мимохідь примовк. «Навіщо ти так?» «Бо так є. Хіба я не чую, як ти розмовляєш із нею?» «Схаминися! Коли це я розмовляв із Катериною?» «Ну, буває, що я натрапляю, телефонуючи не на доньку, а на Катерину. Але ж розмова з нею тим і завершується, що прошу її, аби покликала доньку. «Не броши!» – рупунула з плеча і відвернулася. «Слухай, Тамаро!» – почав він втрачати терпець. «Ти при своєму глузді? Навіщо ці безпідставні причіпки? Неже не розумієш? За ту провину, що її вчинила Катерина, у найскрутніший для мене час я навіть прихильно подумати про неї не можу, не те, що підтримувати з нею якісь стосунки?» Примовкла. Чи то аргументи вичерпала і не знала, що сказати, чи отямилася і зрозуміла, що заходить у своїх претензіях надто далеко. Аби не сумнівалася, що каже правду, знову заходилася розповідати їй, як поставилася до нього Катерина, коли захворів, як зрадила йому власній дитині і не тому, що розчарувалася, або що він чимось не догодив їй, а виключно через те, що хвороба аж надто серйозно підкусила його, зробила, як вирішила вона, інвалідом. Говорив довго і, мабуть, переконливо, бо відчув приспав такий її сверблячку. За часом та сверблячка і зовсім не давала про себе знати, в усякім разі, був пильний і не давав Тамарі підстав запідозрювати його у чомусь. Та ось настав день, коли Марина завершила навчання у середній школі, треба було подбати, аби вона не опинилася серед тих абітурієнтів, яким невблаганний конкурс перетинає шлях до заповітної мети. Школу донька закінчила круглою відмінницею, однак без золотої медалі, оскільки в поточному році мала і четвірки. Отож, треба було складати усі вступні іспити. З математичних дисциплін батько нічим не міг допомогти їй. Та Маринка певна була, з математикою вона сама опорається. А ось про підготовку до іспиту з мови та літератур треба було подбати. Думав, гадав і зважився на таке. Забере... На певний час доньку до себе. Тамара, філолог, буде їй добрим консультантом. А крім того, повинні ж вони якось подружитись, або принаймні зблизитися колись. Намір цей знову зігрів його причуттям гарного у їхніх взаєминах. Та ненадовго Катерина не дала згоди на Тамарине опікунство на своєю донькою. «Обійдемось!» Сказала і тим перекреслила усі його сподіванки консультанта в усякому разі довелося шукати на стороні. Клопоти, що їх зродили усі чотири іспити, забрало мало не все літо та, добре вже те, що завершилося вдало. Маринка набрала потрібне число барів і стала студенкою університету. Раділа донька, а з донькою радів і Андрій так дуже, що не на чергове зауваження дружини. Я для тебе вже не існую, поцікавилася за вечерею. Не розумію, про що ти. Хоча про те, що ти тільки тілом присутній в цій оселі, душею десь там, біля доньки, біля Катерини, а знову рибу гроші. А хіба не правду кажу? Ти робиш, що замислюєшся, витаєш думкою не знати, де. І радію, витаючи, правда? І радієш, а як же? Бо такий радий, що не до себе дитя своє, і тепер маю його. Тепер я не сам. Отожбо, зі мною ти самотній. Я для тебе не існую. Та існуєш дурненька. Її ніби струмом підкинуло. Так рвійно скинулося, аж ліжко заскрипіло. Якщо я для тебе, дурненька... Ти й зовсім вважаєш мене за дурепу, то нащо нам жити в одній оселі і спати в одному ліжку? Клич сюди доньку чи Катерину, а я піду до сина. Вгамуся, Тамарочку, невже не розумієш, наша любов з літами стала звичною. Ми давно і надійно впевнилися, що є подружжям, у наших стосунках нічого вже не зміниться, а Маринка тільки-но відшукалася, більше того... Визнала мене за батька, стала рідною мені. Невже я не повинен радіти цим перемінам у наших стосунках із нею?» Лежала у ліжку і плакала. А він говорив та й говорив, намагався бути прихильним до неї і, передусім, переконливим. Аж поки не впевнився. Таки облагав свою Тамару, таки прогнала вона від себе сумніви, підозри і заспокоїлась. Після золотої осені, яка робить Київ таким святковим і таким зворушливо-поетичним, що хочеться залишити у спокої геть усе, найменовану роботою, пожити бодай кілька годин ні від кого і ні від чого незалежним, поблукати у парках, після цієї божественної краси і облагороджуючих камертонів і в Києві настає пора, коли сіють прохолодні дощі, б'є з обличчя Слютає і заповзає під одяг Неприємна холоднеча Тоді зникає бажання прогулюватися містом Здебільше відсиджуємося на робочому місці Або нудьгуємо вдома І нудьгуючи Стаємо перед вікном Спостерігаємо з висоти власної оселі За повитим сумною Поволокою світом Осінь була тому причиною Чи щось інше Але саме дощової осені Андрій співав себе на думці, Тамара має рацію, він змінився. Нині він не той, що був колись, навіть рік тому. У його свідомості ще не день, то, помітніше, виколисувалася думка. А я ж не одну таку, як Маринка, доньку мав би, коли б побрався з Надійкою. Присяй б їх не одну. Був би і син, і була б дружина, як дружина. Після Катерини, Світлани та Тамари твердо впевнився, тільки з надійкою вони любилися б по-справжньому. А щира та вірна любов не впустила б до родинного затишку ані підступних хвороб, ані за комплексованих на власній вигоді людей. Був би мир і благодать, була б у них щаслива і всім задоволена родина. Той осінній настрій усепомітніше помітніше розхолоджував його серце, навивав туго і примусив решті-решт добути надійно сховані надічені листи, і довоєнні, і повоєнні. Читав їх на самоті, тоді як Тамари не була вдома, і що важніше вчитувався, то відчутніше ятрив собі серце. Нарідко відкладав прочитане, заплющував, напівлежачи у кріслі, очі і... Кликав перед себе від шумілі заклекотом буденності літа, силкувався збагнути, хто більше завинив у тому, що вони не побралися він чи ті, що змусили його зректися надійки. Довго і прискіпливо дошукувався, а все ж вини на себе не брав. Чи я міг сягнути вище себе? питався і гнівався на тих, котрі здавалося схильні звинувачувати в тому, що сталося у них з Надійкою. Саме його, і хто знає, як дуже розпалив би в собі той гнів, коли б не відвернулася інша думка і не занесла в царину інших помислів. Це невдачі примушують його так високо ставити Надійку, чи Надійка справді була б така, як уявляє її собі. Так і була б, присяй була б. Чим можуть зрівнятися з нею Катерина, Світлана, Тамара, Розумом? вдачею? Чи, може, подружньою вірністю, та ніколи надійка красуня з і розумниця з розумниць, Так як вона не окорочує, так і продовжує життя чоловікові. Вони і втіха, і насолода, і розрада у сльота відчи у студені дні. А вони на все життя послана Богом, друга половина їхнього цілого, найменованого родиною. Не раз помічав, Тамара вчора щастіше затримує на ньому погляд, довше, ніж будь-коли доглядається. Так і помітила, мабуть. І з ним не все гаразд. Промовчав раз, не поцікавившись, чим вона стривожена, промовчав і вдруге а за третім разом таки не втримався. Схоже, ти хочеш мені щось сказати? Казати нема чого, а дивуватися є чому. Якийсь ти не схожий сам на себе, сумний, довго буваєш замислений, бачиш, що робиться надворі. Це ж не весна і не золота осінь, коли бадьориться дух, а з духом і тіло. Но крім осені, Ще хто псує настрій, тема майбутньої докторської дисертації не йде з голови: ніяк не переконає в себе, що працює у потрібному напрямі: повірила чи не повірила, хто знає. У усякім разі, приглядатися до нього не перестала, навіть тоді, як працював за слом, чи просто читав книжку, ловив на собі її аж надто допитливі погляди жінки. Одвічні і довічні загадки для чоловіка. А що кажуть про чоловіків жінки? поцікавився якогось вечора. Жінки пізнають чоловіків, коли не одразу по медові місяці, а вже по кількох місяцях подружнього життя. Чого ж тоді видишся тобі не схожим на себе? Усе ще лишаюся непізнаним? Та ні, не схожим на того, якого знаю. А отже отже і непізнаним. Засміявся, спіймавши її на непосвідовності, і тим сміхом настроїв на веселий лад і Тамару. схопилася, скоювала йому чуба і подалася на кухню. Той вечір та ніч не обіцяли чогось лихого. Мирно війшли обоє до сну, мирно і розлучилися, коли одному із них настав час іти на роботу. Андрій навіть сказав собі Отак би завжди. Та видно, не в добрий час сказав. Того дня на факультеті відбувалися бурхливі збори, обговорювали важливі питання навчального процесу, а на завершення винесли на загал і конфлікт між студентом третього курсу і викладачем французької мови Нонною Володимирівною Єгоровою. Питання несприємних. Зауважив головуючий. Але обговорити його мусимо, оскільки конфлікт зайшов надто далеко. Доповідаєте Валерію Дмитровичу. Звернувся до викладача, якому доручалося очолити комісію і вивчити суть конфлікту. Інформація голови комісії викликала неабияке зацікавлення. Викладач французької мови явно перевищила свої повноваження і тим протиставила себе студентському колективу. Студент Драчук знав предмет і відповів на всі поставлені йому запитання, крім одного. Мовний дефект не давав йому вимовити одне заковиристе французьке слово. Нонна Володимирівна п'ять разів домагалася виразної вимови і все дарма. За шостим разом студент відмовився відповідати. І Нона Володимирівна запропонувала йому залишити аудиторію. І тут сталося несподівано. Студент відмовився вийти, заявивши викладачеві. Ви можете занизити мені оцінку, коли вважаєте, що я чогось не знаю. Але чом відмовляєте мені у праві навчатися? Не домігшись покори, аудиторію залишила Нонна Володимирівна. Для конфлікту встановлення істини комісія вдалася до опитування студентів, свідків розмови викладача зі студентом Драчуком. Усі вони дали письмові свідчення якими запевнили, що вимога викладача межувала із глузуванням, у мові студента справді є дефект, який не дозволяє йому до кінця правильно вимовити те заковиристе французьке слово. Крім того, є заява батьків студента, а вони вважають причіпки нонни Володимирівни невипадковими? Вона в дружніх стосунках із директором школи, у якій працює мати студента Драчука, а директор школи. Недобрим духом дихає на матір студента, і є всі підозри, що причіпки Ноно на Володимирівни. Наслідок змови двох кумась. «Я протестую!» Мов на пружинах підстрибнула Ігорова. «Як ви смієте кваліфікувати так мої вчинки?» «Ноно Володимирівно!» Чемно вклонився в її бік голова комісії. «Це ще не наша кваліфікація». Не підозра батьків студента Драчука. Але дуже схоже на правду. Почулося з залу. Хвилинку, товариші, приструнчив головуючий охочих до реплік. Продовжуйте, Валерію Дмитровичу. Які висновки комісії? Висновки повинні зробити збори. Збори зроблять свої висновки. Яка ваша думка? Наша думка така. Причини для конфлікту між студентом Драчуком і викладачем французької мови не було. Студент не грубив, досить делікатно і навіть сором'язливо зауважив, що він не може вимовити це слово. «А що ви скажете, Нонно Володимирівно? Як це не було причини для конфлікту?» Знову, як і вперше, рвіно підвелася Єгорова. «По вашому викладач, іграшка в руках студента? Студент може не виконувати повління викладача?» «Повеління повелінню різниця!» – подав голос доцент Забушко, «Один із тих небагатьох, які не зважають ані на стать, ані на становище, ріжуть правду матінку відверто і безоглядно, за що давно отримав прізвисько Народника. Дайте мені слово!» «Стривайте, Івана Володимировичу. Нонна Володимирівна не закінчила ще говорити!» Прошу, Нонна Володимирівну, продовжуйте. А мені немає чого говорити. Я все сказала. В такому разі приходимо до обговорення. А слово має Іван Забушко. Я не перший рік працюю з Нонною Володимирівною. І це чи не вперше почув із її ус істину? В даній ситуації справді немає чого казати. Уявіть собі... «Нонна Володимирівна, що ви студентка і маєте якусь ваду, скажімо, кульгаєте на ногу, а я ваш викладач?» «Надумав розбиткуватися з вас і повелів вам, ану, ну пройдіться, дівчино, перед аудиторією і раз, і в друге, і в п'яте, покажіть себе. Як ви поцінували б мій вчинок? Як антипедагогічний, правда? Ба навіть гірше, назвали б його бузовірським» а чим ваш вчинок відрізняється від того, що я припускаю. Та як ви смієте? Смію! Бо так воно і є. Ви дозволили собі бути свавільною щодо студента. Вважаєте, що вам усе дозволено, а дозволяється, шановна, не все. Не треба забувати, ви працюєте в університеті, який носить ім'я великого правдолюбця Тараса Шевченка. Соромитися б опускатися до рівня мішчанки, і слухатися якихось кумась, мав намір ще щось сказати. Та на тому місці, де сиділа Єгорова, щенився Шарварок. Хтось кропотався біля обімлілої нони Володимирівни, хтось кричав «Води!». Зала втратила цікавість до тих, що сиділи в президії. Президія розгубилася і не знала, як їй бути, вести чи не вести обговорення порушеного питання. Виручили жінки, котрі сиділи поруч із об'ємлілою. Взяли Нонну Володимирівну під руки і вивели її з зали. Головичий порадився з тими, що сиділи у президії, і вже потім оголосив, що обговорення цього питання переноситься на інший час. «І сміх, і гріх!» – зауважив один із Андрієвих колег, коли вони опинилися поза стінами університету. «Весела в нас компанія!» підтримав Андрій розмову. Наскільки я знаю, з Нонною Володимирівною не вперше доводиться мати справу і кафедрі іноземної мови, і деканату. Чому її тримають? А ти не знаєш чому? Чоловік її, велика шишка у комітеті державної безпеки. Вон, Воно-оно що? Застереження те не отримало Андрія від бажання продовжити розмову. Пригадували перепитії пікантного продовження конфлікту що завершується непритомністю, і сміялися в душі. «Що не кажи, а з жінками не заданігуєш». У тому безжурно піднесеному настрої переступили поріг власне оселі. Тамара чомусь не обізвалася на його збадьорений клич. Заглянув до вітальні, яка була заодно і спільним робочим кабінетом, Тамари не виявив там. Зате в кабінеті з робочим столом, та біля столу нагледів таке, від чого очі полізли на лоба. Чопорна, як завжди Тамара, і стіл, і підлогу біля столу встелила порваним на дрібні шматочки папером. Догадка не забарилася. І він при цьому кинувся до столу. підхопив перший ліпший папірець і схолонув серцем у його руках, на столі і біля столу лежали решти списаних надійчиною рукою листів. Мов, оскаженіли, вломився до опочивальні і, не нагледівши там Тамари, ще з більшою люттю рванув на себе двері, що вели до кухні. «Ти! Ти що дозволяєш собі? Запитай спершу себе, що ти дозволяєш собі? Твій мало того, що з двома жінками не змів житися» що мене заманив після тих двох, і з четвертою листуєшся вже. Ні, ти таки неможлива, не тягнув себе від люті. Невже не вистачило глузду вчитатися і зрозуміти, що тим листам близько тридцяти років людини, що писала їх, давно вже немає на світі? А на що беріг її листи? Нащо питаю? Бо пам'ять про ту людину найдорожча для мене за все. «Була, є і буде!» «Чуєш? Була, є і буде!» «Ах так?» «Ну то лишайся з цією пам'яттю, я йду від тебе». «Не тримаю. Я вже достатньо намучився з тобою досить. Як кажуть у таких випадках, скатертью доріжка». Повернувшись до кабінету, приліг на дивані і намагався вгомонити гнів, що розпирав його. Подолати прикрість, яку він набув після розмови з нею. Знав, нелегко буде опоратися з цією бурою. Гоготіла вона у ньому, мов, потужне полум'я у горні, і все ж не сподівався, що сварка ця таки кладе край його подружнім взаєминам з Тамарою. Ніч на дворі. Глупої ночі Тамара не стане йти з дому. А до ранку всяке може бути. Та помилився. Вона таки пішла по ночі до сина, і цього разу назовсім. Частина шоста. Перед заходом сонця. Як давно це було. Таким віддаленим, видається, усе і в часі, і в просторі. Ніби десь за морями океанами відбувалося, чи за високими-превисокими горами. Тільки думка і спроможна сягнути туди та Вихопити з туману забуття оту одну єдину у численному гурті студентської молоді постачі вирізняється надзвичайною граційною легкістю. Здавалося здатна піднятися над усіма і пушинкою випорхнути на другий поверх білого університетського корпусу. Вона зрозуміло не поспішала зійматися, розмірено ступала і східця не східця. І тим теж звертала на себе увагу, нагледів її випадково і одразу ж, сам того не усвідомлюючи, збавив ходу. Пізніше втягнув, боявся випередити і втратити з поля зору. Вабила бо не тільки постатю, білим та ніжним тілом, вабала і рідкісною на ті часи косою, товстою та довгою, як ото в пісні співають, до самого пояса. «О, Боже!» – вигукнув подумки. «Яка гарна дівчина!» «Не дівчина, царівна!» Забувся на ту мить, чому опинився в білому університетському корпусі, куди просувала дівчина, туди йшов і він. На п'ятина наступав, ясна річ, тримався на певні відстані від неї, але не в такій далекій, щоб загубити серед молодіжного виру. Ішов, заворожений нею, доки не переконався, привела туди, куди йому було треба. До читального залу університетської бібліотеки. Біля стійки, котра відділяла студентів від бібліотекарки, що стояла на видачі книг, опинився майже поруч із уподобаною вродливицею і мав можливість приглянутися до її личка. А приглянувся і зовсім затамував подих. Та це ж диво, не дівчина. Чия вона? Звідки? Сільська чи міська? Коли міська, не трать куми сили. А коли сільська, мені видайте, будь ласка, Роман Етель Ліліан Войнич «Гедзь» – почув її лагідний голос. Такого твору немає у нас, бібліотекарка їй. Жаль. А овод тієї ж авторки є? Втрутився він – не вірячи своїй сміливості в розмову. «О, от є!» «То це одне і те ж – видати дівчині і задовольніть її прохання». «Дякую!» – обернулася в мій бік і винагородила усмішкою дівчина. «Будь ласка!» Бібліодекарка недовго ходила, та коли повернулася, розчарувала і його, і дівчину. «На жаль, не можу потішити вас. Ця книжка на руках!» Шкода, зітхнула дівчина і націлилася йти. Стривайте, набрався сміливості і затримав її. У мене є цей роман, коли дуже треба, можу принести його вам. Правда? знову всміхнулася. Цим разом і оченята її сяли тим же, що й на устах усміхом. Кажіть, куди і коли принести, і роман Войнич буде у вас. Ой, та навіщо ж так? Я сама прийду за ним. Ви у гуртожитку живете? Так, я теж. Але не в Кубуче, мабуть. Інакше я зустріву вас там. Не в Кубуче. Ось, бачите, їхати вам по книжку доведеться далеко. У вас сьогодні лекції закінчились уже? Так, у мене теж. Якщо не поспішаєте, можемо зробити прогулянку до нашого гуртожитку. Завагалася... Ба червоніла навіть, і він змушений був прийти їй на поміч. "Коли це не збігається з вашими сьогоднішніми планами, то я принесу книжку завтра. Кажіть, де коли зустрінемося". "Та ні", заперечила, і ще помітніше червоніла. "Поїдемо за нею сьогодні, тільки тільки я не заходитиму в гуртожиток". На вулиці зжикаю добре. Звати її Надією, а прізвище Заболотна. Досі не помічав за собою особливої сміливості у стосунках із дівчатами. А тут ніби прорвало. Все говорив і говорив. Та й по тому, як вручив дівчині Роман, не полишив саму у міському вирі. Привив спершу до трамвая, що мав доправити її на Солом'янку, а потім і до гуртожитку. Гуртожиток, щоправда, не посмів зайти. зате набрався сміливості і поцікавитися, коли і де він може побачитися з нею? Та хоч би в тій же бібліотеці. А коли, мабуть, я прочитаю роман. А раніше ніяк не можна. Засміялася і вже відходячи сказала. Ну чому же? Навлажається свято. Буде велелюдна демонстрація. Там теж можемо зустрітися. Яке то було для них щастя. Почувати себе з рідними? які світлі дороги слалися їм у мріях-пориваннях. Небагато й немало, цілий рік блаженствували з нею у світлі аурі кохання, аж поки не вломилася у їхній намір війна. Перед тим була, щоправда, і циганка, як вона сказала на їхнє самовпевнене, «Ми і без ваших гадань знаємо, що будемо щасливі, здається так, даремно хвалився вродливий». Сумна дорога стелиться вам, а після неї ще сумніша жде. Шукатимеш ти сліди своєї любки на стежках кохання, далеко і з болому серці шукатимеш. Та ото тільки і утіхи буде. Клята циганка, ніби у воду дивилася. Сумною, бай кривавою дорогою була війна, а про те, що звалилося на них пізніше і говорити не доводиться ані з Катериною, ані з Світланою, ані з Тамарою, не зазнав він щастя. На всі, хай і забезпечені, зважаючи на те, що мав гарну роботу, життєві путі, було всього три тимчасові віддушини, такі собі послані з милостової волі Всевишнього, чи на прохання матері вакації, все інше. А втім, чи є підстави нарікати на все інше? Студентам він дав невідомі доти знання із продавньої історичної бутності свого народу, науці, книжку про ту бутність. Опісля, як грюкнула дверима і остання з його жінок Тамара, теж захопився тим же стародавнім світом, філософією дохристиянського буття українського ладу, потратив на те всі 10 років, захистив докторську дисертацію, став професором університету і не шкодує за потраченим на все те часом, він таки недаремно потрачений. То було горіння душі, а отже, життя, ось стільки, ось стільки чи повноцінним воно було, коли спостерігає тепер Маринку, її шлюбне життя, чує щебет, її діточок, і враз, і вдруге, і в десяте каже собі: Доля обійшла мене, а то й гірше, покарала за якийсь. Смертельний гріх. ту накликала циганка за те, що не захотів вислухати. Її і позолотити нагадання руку, чи Надійка? Не схоже, щоб Надійка. Казала ж, не я, а життя каратиме. то хіба життя не покарала б його ще жорстокіше, коли ж не зважив на арешт Надійчиної матері і побрався з Надійкою. Якесь зачароване коло. І верть-круть, і круть-верть. Все одно смерть. Прикро все таким. І образливо, Чому мало скластися саме так, а не інакше? Поки працював в університеті, перебував серед молоді, гризоти не так відчутно обсідали його і нагадували про втрату другої половини людського щастя, подружнього життя. А пішов на пенсію та давня, завалася зрубцьована, вже рано знову нагадала про себе і нагадала особливо відчутно. А воно ніби і зрозуміло. Немає нічого вічного під небом, не вічне і я. Та все ж прикром. Такі відчуття ніби ти нікому не потрібний. Нікому вже не потрібний. А прикрість породжує і самокатування. Була б поруч Надійка, були б спільні з нею діти, повноціннішою, бай щасливішою була б і старість. Єдина розрада – оці стежки на подніпрових схилах, паркові насадження обабічних. Чого шукав тут, пуття не знав. Полишений надійкою сліди, чи всього лиш згадку про них. На старість і згадка багато важить. Біда лише у тім, що вона втіха на час. Повертався з прогулянки – і залишався сам на сам із мовчазними стінами оселі. І починалося зворотне, гіркота самотини, туга за незійсненним. Чого так? Чого кличе до себе Надійка, чи всього лиш повинність віддати належній її любові оцим щасливим миттєвостям, якими винагородила його доля незабутні незабутній дні юності? А й справді, чого це він досі не навідав її могили? Що заважає йому, тим більше зараз, сісти на автобус і поїхати у постоварівку? Вона ж бо не чужа йому, його надійка. Хай вони не побралися з нею. Але не чужа, коли по щирості найрідніша. Адже вони, як он, кохали одне одного. Були ті найщасливішими ті осі, коли ділили кохання... Чого ж він припустився такої забудькуватості і не віддав? За все те надійці належне, бодай мертві, коли не спромігся віддати живій. Поїде. Обов'язково. Збирання в дорогу не забрало багато часу. Придбав у гастрономії пляшку із спиртним деяку закуску, купив заздалегідь квиток на автобус, аби не було проблеми із транспортом, та й став ждати наступного дня. Найбільшого клопоту задавали квіти. Їх треба було придбати в день від'їзду, а автобус вирушав з Києва рано. Ось скільки літ минуло відтоді, як їхали цією дорогою з Надійкою, а дорога все та ж. І прикмети, обов'язь, дороги ті самі. Ото тільки і одміни, що замість бруківки – асфальт. Та дерева, обов'язь, асфальту стали вищими і креслатішими. Усе інше без змін. Ті ж поля, ліси та переліски прибігають то по один, то по другий бік дороги. Ті ж села трапляються на путі. А минуло ж, Боже мій, відтоді, як їхали цією дорогою з Надійкою, минуло понад тридцять літ. що ж пізнає він ту садибу, де залишився наречену на час, а виявилося, що назовсім? Чи застане когось із рідні? Жаль буде, коли не застане. Чужих людей доведеться питатися, де надійчена могила. А чужі навряд чи пам'ятають. Як пригадувалось, йому жили заболодні на вулиці, яка йшла вздовж річки. Отож не вагався, прибувши до села. А одразу попрямував у тому напрямку. Коли ж він шукав вулицю, нараз зупинявся, прикидаючи в пам'яті, яка з багатьох садиб належить заболотним. Пригадалася і прикмета. Яка, як здавалось, йому не повинна б зникнути, в кінці городу, що належав заболотним, росли на березі кучеряві верби, до яких в'язалися човни, нагледів щось подібне до тих колишніх верб і прискорив ходу. А проте, коли зблизився з дворищем, перепитав стрічних: і Я не помиляюся, тут живуть заболотні. Заболотні? А це ви, Ганю, маєте на увазі? Так так, Ганю, пригадав ім'я надічиної сестри. То вона вже давно не заболотна. Оце її дворище. На його стук у сінішні двері вийшла і стала на порозі літня жінка. Запитливо подивилась на нього. Скажіть, будь ласка, надія заболотна тут жала колись. Ще ширше розплющила очі. Тут. А ви хто будете? Її товар ще з довоєнних та й перших повоєнних літ. Андрій до Малега. Аж ротом зіпнула з несподіванки ж. Чи може і зляку, одначе нічого не сказала, тоді як зійшла спорога, порога, мовила. Проходьте, будь ласка. то ви і є той Андрій, якого Надійка любила? Той самий. «А ви сестра її?» «Так, аж он, коли з'явилися ви у нашій хаті, а Надійка так довго ждала вас і не діждалася сердешно. Йому не було чого казати, відбувся звичним. Путівся вишнього не звідані, а людські тим паче. Знайшлися люди, підвернулися і обставини, які заскодили нам з'єднатися». Але те, що зріднило нас із Надійкою, залишилося пам'ятним на все життя. Воно і привело мене до вашої хати. Сьогодні Надійшин день народження. Хочу побувати на її могилі, вклонитися її пам'яті. Бач, я забула. Це ж їй було б 60. Подумати тільки. Всього 60. А її он як... Давно немає. Ви роздягайтесь, умивайтеся з дороги. пообідайте та й підемо на кладовище. Умитися не завадить. А обідати будемо на надічній могилі. Я тут прихопив дещо. Хоч сьогодні і непоминальний день. Та пом'янути, гадаю, ніколи не пізно. Ганя зніковіла. Та як же це? Я теж маю щось приготувати. А Ви умивайтеся, припочивайте. Я швидко впораюся. Неважко було здогадатися, те швидко триватиме не менше години. У селих на поминки з порожніми руками не ходять, а Надіжа сестра не сподівалася, що йти треба сьогодні. «Знаєте що?» – сказав їй, коли вмивався. «Ви тут готуйтеся, а я піду край городу на берег річки». Надійка багато розповідала мені про вечори, проведені на човні, при березі. Отак. Вона полюбляла усамітнюватися. Надто після того, як шляхи ваші розійшлися, піде було, сяду в човен, дослухається до хвиль, що хлубали при та си дивиться у той бік, де Київ. Човна цього разу не було при березі. А верби, як і колись, схилялися над водою. Тільки набагато товщі і доплистіші стали. Воістину, як у Глібова, там три верби схилилися, та й журяться вони. Оглянув річку, прибережжя, кинув погляд у ту тодоличінь, з якої ждала його Надійка, і прихилився стомлено плечем до верби. «Боже праведний, Боже милостивий, коли б то вороття, чи хоч на мить завагався б, як буде в тій страшній ситуації?» Ані на мить. І на поклик коханої відгукнувся б, і на те, що могло бути після їхнього друження, начхав би з високої вежі. Та ба, назад, вороття немає, немає і не буде. Лишилася пам'ять про дівчину царівну, і лишився біль, правдивіше, покута, каяття. На дівчини могили не довелося розшукувати. Поховали передчасну померлу вчительку дотечньої школи поруч із батьком. А мати ваша де похована? Поцікавився Андрій, коли вони зупинилися перед двома добряче занедбаними могилками і помовчали, як годиться в таких випадках. В Сибіру не повернулася наша мати з цієї далечі, куди запроторили її першого повоєнного року. Де є могила і чи є вона? Одні від три, мабуть, знають. Вам не здається, Ганю, що могилки треба підправити? А треба. То може сходити принесити лопатку? А я побуду тут по з Надійкою. Гаразд. Я в людей, що поблизу кладовища живуть, візьму. Вона недовго ходила. Не встиг він як слід висповідатися перед покійною, Повідати їй, які душевні муки привели його до її могили, як Ганя була вже поруч. Обкопали і поправили спершу Надійчину могилу, потім могилу її батька. Тепер викладаємо Ганю те, що принесли з тобою, та пом'янимо покійних добрим словом. Надійчина сестра поралася вправно, як неї літа сприт. Як добре, Ганю, що ви передбачили і взяти зайві чарки. Налиймо горілки з першого покійним, а потім уже собі, і з їжі покладіть їм дещицю. Та звичайно ж. А тепер випиймо, сестрице, за упокій душ їхніх. Хто знає, з яким сум'яттям відходили вони від нас. Тепер знайдуть спокій, бодай, на небі, таки не знали його на землі. Їм було про що говорити з Ганою, як і спокійними. Отож, не поспішали полишати кладовище. Тоді вже, як сонце стало хилитися до обрію, Андрій надумався і сказав, треба поставити пам'ятники на могилках, як гадаєте Ганю? Та треба б. Я можу сплатити вартість їх виготовлення, але де можна замовити? Тільки в Білій церкві. Сьогодні уже не встигнемо, а завтра ми можемо поїхати в Білої церкви. А чому же, звичайно, зможемо. Якщо дозволите мені переночувати у вас, то так і зробимо. Дорогою до Білої церкви надічна сестра, по суті, не вмовкала, усе говорила і говорила. Мабуть, хотіла виповісти, маючи нагоду усе, що казала про Надійку, її взаємне з начальством, як шкільним, так і районним, а з чоловіком, який і року не пожив з нею, і змушений був прощатися назавжди. А може, бачила Андрієву сумну. Задуму і хотіла розважити, хто знає. Тільки їм було б ліпше, коли б вона помовчила. Дорога до Білої Церкви не така вже й далека. А йому треба визначитися, що напише на одному і другому пам'ятниках. Батько Надійчин загинув трагічно. Мати у далеких сибірських таборах. Треба написати щось лаконічне і разом з тим таке, що свідчило про їхню примусову смерть про людську жорстокість, немилосердя, які вкоротили їм життя. На пам'ятнику батькові й матері таки надумав, що написати. А й сили небесні з'єднають вас в небі, коли люди так передчасно роз'єднали на землі. А що напише на надійченому пам'ятнику, та й не визначився. Аж поки не дійшло до розмови з виконавцями замовлень, і ті запитали. Крім прізвища, ім'я, по-батькові, року народження і смерті, ще щось писатимете? Писатимемо. Ось тільки що, ви не підкажете Ганю? Жінка перезирнулася з ним і знизила плечима. Пам'ятник ставите ви. Ви і пишіть. В такому разі напишемо так. Якщо можеш, прости. А підпис? Чий ставити підпис? Нічий. Перед нею багато хто завинив. Вважатимемо, що прощення просять усі, на чий совісті лежить провина на її передчасній смерті.